بسم الله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وَالَّاتِي تَخَافُونَ نُشُّزَهُنَّ فَعِزُوهُنَّ وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَزَاجَ وَدْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطْعَنَكُمْ فَلَا تَبُغُوا عَلِيهِ النَّسِبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وحلو الأقدة من لساني يصدر قولي سورة <تصفح> النساء سورة كي إصلاح دم عشرين بارا أحلام وقوانين ذكر كدل سورة دريه سو أوله ساق وقند الثمن بر آيات كوري و پاولا حصه کی شپارلت احتام ذکر کیدل دا پار اصلاح اطلاح در اید دا عوام دا اطلاح دا پار مرکی دیارلت قوانین ذکر شل دی زین اوز سوارلتن قانون ذکر کیهی د کور د صلاح لپاره سو لسمم قانون داده البیت الرجل. دا د امیر الب جل د کور مشر هغه به سری کله چې د کور مشرري هغهوي سره وي او کورته صحي طرقان دی چې ل او کله چې مشري زنانهانه ته حواه شي نو کور ته نه شي کلې دی پرآانی شري دی د پاه دوه وجهدل ته ل زییک کوري دي چې د ایړمه شری به زه کوي یو الله رببل عزلېته غورهواې او فزیلت وررکې نو خبره پته نه تا چاته چې الله فزیلت ورک په ک د چا خبره پې نه شووه دومه دړې هغه مال ګټي مال خرچ کړي په دې وجه باندې د ټولې مشرې بوي مې سبق سوره النساء 13م تیپره حیات نمبر 34 تلور دیشم نمبر حیات نه دی الله رب العزت فرمایي الرجال قوامون علی النساء هر جالو سړيوامونونه مشران بهوي حاکمان بهوي ال ص په زنناانهباننددي یوه وجه ب ما فضل الله سبق د چې غ روواې دی الله رب العزت زت په وجه باندې د سړو مشرري بهبي دویم وبيما ان فکو او په سبب دا خرج کولو من اموالهم د مالونو د دینه پس صالحاتو پس نکای نشی انیतातن تا ودارید دا الله داران تا ودارید د خاوندانو حافظات للغیب حفاظت کوونکی په غیب یعنی ناموجودو نموجود کې د خاون کې د مالو د خپل نو بما حفظ الله په سبب د هغه چې نه غوانی جوړ کړی دی لر الله ولا تي تخافونا او هغه زنانا چې ریږي تاسو نو دبت زحنا اخلاقی د دي دیننا قایزو نو رسنه تهو طبدی په نشینو وحجرو حنا او جداشي دي دينا فلمزاجهي پزيد اڑخله ګولو کې طبدی مان دي هم په نشين وذربو حنا او هي دلرا ث ان اتوانكم اسكچري دي تابذري او كساسو فلا تبغوا عليهن السبلا ملټوي په دې باندې لار یې نه تللار د طلاق ان الله کان علیان کبیره به شک الله رب العزت او لیزاد په دې آیت کې د کورس مې دوده پارا د مؤشرې کې دوده پارا قرآنی شریف څه احکام ذکر کړی دي یو دا که سړي آغا صوری تا نو کور به نوکور بسهیوی. او وجم د آغا زکر شوان که اللہ دی تا فضیلت ور او دی مال خرکی. دا دوی دوی وجه زکر که ورنه نور و جوها تمشتی. اکا سنگا تفتیر مدارک که امام نصفی رحمت الله علی او مختلیف و جوها زکر یو ورواله د سړي بل عقل اقل سړي هغه د زنانه نه ډیر ځات دي د دی وزنہ مشری د کور هغه بڅړي تورکی دریم اعظم او اراده د سړي مضبوطه وي د زنانه اراده یو کار ته چونکی هغه په نسبت د سړي کمزوري وي دریم وجہ مدارک ذکر کوي ور 라이 او مشوره هغه د سړي بهتروي ځنانه مشوره هغه دمره څنګه خبره نيوي کور کې پاتشي وي بهر ګرځي دي نيوي نو مشوره د هغه کمزوري دي د لورم او قوت او طاقت دي قوت د سړي هغه د زنانه نړیوال ریاست دي پدی وجه ورواله دي تینځم او وجهه غزوان جنگونو کی شریکی دل دی نو جنگ کول جهازونا کول دادو ترو کار دی قدی وجه اللہ دی تا غروالی ور ورکو ری بلا وجه کمال و صوم روجی پوری نیول زنانا فاغی صداس اوقات دی ماریان رازی داللہ دا طرف غیر اختیاری چه فاغی کی روجي دی نشنیولی بیاروسوی قضار رو ری او سرړي بان دا چېې حالت و بیماری نه را پوره وکوره رووجینې ول دا سړو کار دی بل سوالات مو پوره کول سړو با چې حالت نه را دي چې مو او زنانو زنانوباننداند چې حالت را بل خلافت او مشر ده خلافت او مشري حکومت او سلطنت دا د سړو کار دی بل امامت دی نو دا اون صدوت ملاویگی امام صدی دی بل آزان کول دی نو پدی وجه صدی ته غروال حسل دی بل خدبه ور کول که دی جمعی دا یاد اخترون و خدبه نو دا اون ور که بل وجه د جمعی موز دی پدې وجه ضرورت ورواله حثله کې دې دې جمع سر موږ دی بل وجه فذعیف البیراث ضرورت میراث دوتن ملاوي بل وجه ملک النکاح د نکاح ملکیت هغه د تړي سره دی بل اختیار د طلاق مدام شریف ته لیدا ورکړې دی. بل و الیهم الانتصاب نسب هغه صړی په جی پلار پچی زی بل اصحاب اللحا جرا هغه له صړو ت ورکړې حدیث شریف دی دې زين الله وجال بال الله سړي پرګير سره خدمت کوليدي بل وجا ول امائمه پټکي وهل دغه تړو کاروي تقریبا د 10 وجوهات تفسير مدارك امام نصير رحمت الله عليه او تفسير احمدي ذکر کړي نو غنو وجوحات دي په وجا الله رب العزت تړو د غرواله ورکړي مشري هاغه بده تړو دي کالج مشرید زنانو شي روایت د ابوبکر رضی الله و تعالی انهم بلغ الرسول الله صلی الله علیه و سلم نبی علیہ الصلات و ته دا خبر اور سي دلا کی کثرا ها خلق د کی لورج وی خلکو مشره جوړ کړی بلہ بادشاہانه جوړ کړی ده نبی علیه الصلاة والسلام ورد او فرمیل لن یفلح قومن ولو امرهم امراتن لن یفلح قومن که ربها قوم کامیاب نیشی ولو امرهم امراتن که دیخپل کرنه زنانو تا اسپارل زنان دیخپل مشر جوڑا که دا قوم کامیاب دلی نیشی بل حدیث شریف کراعزین نبی علیہ السلام فرمائے اذا کان امراؤکم شرارکم و اغنیاؤکم بخلاؤکم و امورکم الانسائکم فبطن الارض خیر لکم من زحرها اذا کانت ومراءوکم شراروکم کله چې تاسو اميران تاسو بادشاہان هغه شرارتي خلک روانکار خلک تاسو مشران شي ذويم واغنیاوکم بوخلاوکم تاسو مالدار خلک هغه بخیلان شي و اموروکم الی تاسو کارونا زنانو تهوااف کیگی د زنانو په اډ رو باندې کېږي نو فقط ارې خیر من زهرها. نبی علیه فرمی دزمکی تاسو بیحتر زنانو و من ظاهې نبی بیا للات سلام فرم د ځم کې خیر ته تاسو ل د ځم کې د شانانه بیا بهختتره ځ چې زنانه مشر حکومت په تاسو را ځي نو جون نه تاسو د پااره مرض غورو بهخته ځي زګم شهري دا حق د تړيدي ځنانې تعالیړه نو خامہ دا تړو به عزتیده د اسلام خلاف ورزیده نو مرګ دینه بیا بهتره دی د دیو جنا مشري یو بده ځنه تړې وی یو د کور مشوري خبري وی نو مشوره هغه تړې د خدي سره کولی شي کور کې خپل کې مشوري کولی شي وتشاور مخکې تیر شو خو یو مشرو اډر وي مشرو وړه هغه به د تړووي دکههغې د الله پوه زیاته ورکي او الله ورته غ روواې ورکي بل سب سوالې قانتات و حافظات تاتون حافې زات للغ مما ح الله نکانېښدي پانی تاتون عجززيتهون ک یا تا دیداریده الله او د خاوندان او حفاظت کو انکی پنا موجود گیره د خاوندانو کی د خپل ځان او د خپل دا داد اخو خلکو د خو, خو زنانه عادت ذکر دی قرانی شریف د معاشری اصلاح جیکڑی نبی علی الصلاۃ والسلام دهغه بیان کړي او قرانی شریف چ سنگ یو طرف تا د سړو ذکر کولو زه زنانو ذکر د حقي حقوق ذکر کول مخک ذکرو واعاشروهن بالمعروف معروف. تاسو زنانو سره جونتی روي په خسته طریقې سره خسته جون ورته روي په قران داهم نوې چې ته زنان دمر اوچته کا چې د خپل مرتبه او د حیثیت نم اوچته کی تک څنګه چې خلکو په خپل ځان مشرانه جوړي کړی وي قران داوم نوې چې دل زنانه کوم حق دي هغه ورته مو ورکو کم دا هغه جایز حق دي هغه ورته ورکو نو قران شریف زونو طرف ته حقوق ذکر کړی چې معاشرت دې شي که زنانه خپل درجه او مرتبه اونې پیجینی نو بیا هم کور خراب دي که نارینه زړه خاون خپل مرتبه اونې پیجینی نو بیا هم کور خراب دي زنانه او حق سو نبی علیه الصلاة والسلام فرمیلیو چه ردیز زنانو پتاسو حق دادی ازا تو عیمتا فتعی موها کرج پاکپل اقواراکی نو پدیبانی مقواراکو کا کرج چې اقواراک کپڑیا غندی نو دیتا هم کپڑی واخلا دارن خیری او بدزبانی ور سرمکا وا دارن ولا تحجر الا فی البیت موجود آکیگا دا دینا مگر پا کور که دیسی جدهی بنکه چی بلکل کور پریده دا زنانو حقونه دی روز دوسره توحاک سلور حقونه رازی زنانو د حقی دا خراک انتظام کول د زنانه دا کور انتظام کول د سخاک انتظام کول دا زنانه دا موسم مطابق دا حقی انتظامات کول دا پسدی باندی حق دی زنانه لپاره خوراک، حاج، کپړی او کور امام کو دی وی ذکر کړی په تفسیر د سورۃ احق مړه په زنانه باندې د زنانه په سوري باندې حق دی د تړې دان ادا کړي دی ګونګارې په دی باندې په دیم طرف ته زنانه د زنانه ټول حقوقونه پیژني غوا په دی ګونګارې ده د تړې څوم راحت دی و نبی علیه الصلاة و السلام د خاون حد بی لو كنت آمرا احدا ان یسجدا لأحد لأمرتن نساء ان یسجدنا لأزواجهن نبی علیه الصلاة و السلام فرمیل قصد غیر الله فسجد بانی وکم کون کے وی لأمرتن نساء ان یسجدنا لأزواجهن و کما قال علیه السلام ما بزنانو تا حکم کریوی که تا سخفل و خاوندانو تا سجدی کوئی وجدادا چه دا خاوند حق ها غدیر زیاد دی تردی پوری حدیث کرازین نبی علیه السلام فرمائل اولو ما تسعل المرأتو یوم القیامت عن صلاتها و بعلها اولو ما تسألو المرأة تو قیامت پوراست جزدانانا به اول ته پوسونه کیهی نو دو تپوسو نا با کیهی عن صلاتها و بعلها یو دا منزر پا بارکی تیتامو صحیح ادا کرو یا دنو ادا کرو دویم دا خاون دا حقوق پا بارکی بات اللہ رب العزت تقول داردی پوری حدیث کی راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلو اذا باطت المرءه هاجرتن فراش زوجها کله چې و زنانہ هغه د خاونده د بهترین جدا وخت تیر کی هاون تن خفو نو ده زنانہ پد باندې اسمان کې فرشتې غوتوي الله ورته غوتوي حتا يرزو عنها زوجها دردی پوری ځخاون ده هغه نه خوشاله شي الله رب العزت نه خوشاله دي فاطمه رضی الله تعالی عنها په بارکه راضی نبی علیه الصلاه والسلام تي ورز راغه دا نور کړي نی یو جدا حالتو اځې چې انسان طبيعت كلا یا خسو یا خوشاله وي تبیت بد ديږي نبی علیه السلام اور تو په منځ فاطمه رضی الله وطلن ها ورد فرمائی ای بیگا سا خبر باندران علی رضی اللہ وطلن هم خفش ما دا آغی دا رضا کولو کوشش کولو حغن رضا کدو کلی مینت کوا کلس کوا کلس کوا, کوا تردی پوری چیزی لگیام لگیام چیمی پا خندا که نبی علیه السلام ورد فرمی لیه فاطمه که پدیشپا که تم رشوی وی اودیستان خفوی تا جهنمی وی دومرا پوری دومرا اوچت شان د فاطمه رضی الله تعالی او نبی علی اسلام كله ده دا دي دارن حدیث کراځي نبی علی الصلاه والسلام فرمایلی یو زنانه ورترغه د خپل خاون په باره کې ورته شکایتونه کول ځکه خبره ورته کولی نبی علی الصلاه والسلام ورته فرمیل انظری من این انتي منظوری من این انت من ہو ای زنانات اگو را تپکم درجه یا یاد تا دا خاون فا اینهو جنتو که و نارو که دا دا پارا جنت هم دی او اور هم دی مطلب ده دا حدیث داو کتا دا دی خاون کم چی حکوم دی حاغ دی پورا ادا که دا ساتا دا پارا سبب دا داخل دلو د دا جنت دی او کده د نافرمانی دی وکا نو و نار کی د زنا د پار سبب د اورو د جهنم به وګرځي تربي پوری حديث شریف کې راتل نبی عليه الصلاه والسلام فرمایل لا يحل لامرأتين ان تزوما ان تزوما والزوجها شاهد زنا نه د دا پار داوم حلال او جائز ندي ان تزوما والزوجها شاهد جدا روجه و نیسی روجه نمورد نفلی روجه. او د د خاون موجود وی اللہ بی اید نیهی مگر داده دا پا اجازت بانده چه خاون ورته اجازت تو که نفلی روجه بی نیسی د خاون د اجازت د بغیر نفلی روجه هم نشنه بی دویم نبی علیه السلام فرمیلو داده زنانه دا پار جایز نیهی ولا تازن فی بیتیهی اللہ بی خاوند کو ته اجازه نه ورکی مگر چاته چې د خاوند اجازه وی د کم خلکو پراتلو خاوند خوشحالي دا به د هغو خلکو سره تعلق پتی څل راتلل به کې مړې ژوندې به کې کم خلکو تل راتللو باندې تعلق باندې خاوند نه خوشحالي دا به د هغې سره مړې ژوندې نه کې اگر کړه د مخکینی تعلوقات دی مخکینی تعلوقات واځي سره ختم شي واځي مروز په نوي تعلقات کې کوم طریقاونه خوقي عادي سره د جوړ کی کینه وی بس پات شلا تعلقات خپل ځلان دي داران حدیث کراځین نبی عليه الصلاۃ والسلام فرمایل کلچ زنانا د خاوند اجازه نه بغیر او زی د کور اذا خرجت المرأۃ من بیت زوجها لعنت الملائکۃ حَتَّى تَرْجِعَوْ او تِتُوبَا کلچی و زنانا ازا خرجت المرأتو من بیت زوجها کلچ زنانا دا خاون دا کورن اوزی یعنی بی اجازتا دا خاون ورد اجازت نشتی لعنت ها الملائکتو حَتَّى تَرْجِعَا اَوْ تِتُوبَا فَدِی زنانا بان فرشتی لعنتوی تړدی پر اجازه کو ترا واپس شې تر سو جو ګور ته نه راغلي دا مسلسل پلانت کې مسلسل فلانه پوری یا دې کار نه توبه و بایتي چې بیا به تاسو نکوم نو لا نه تلی ری شی ورنا دا ځنانه لا نه تې ځنانه ده دارین حدیث کرام نبی عليه الصلاۃ والسلام فرمایل کما ځنانه د خاون شکر نه ادا کړي لا ينظر الله الى امرا لا ينظر الله الى امراه لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه الله الرحمه نظر ها زنانه د ګوري لا تشكر لزوجها دا دا خاون شکر نه دا کی وهي لا تستغني عنه او دا, دا خاون نه بیروا کی دیم نش نور سو کې لده به خیال وساتې خاون دې پرواکه دین نشي خاوندې حاجت او ضرورتوم دي او دا هغه باوجود دا بیا هم د خاوند شکر نه زاكي حدیث شریف کې راغلم نبي عليه السلام ته زنانه او مطالبه واچتاه څنګه یې و ورځ دواګ او نه سیحت کي وي نبي عليه السلام دې درخواست قبول ک بیا نبی له اتنام چ ورتواز او نه سیحت کولو دې ورته فرمایل اې زنانه یا ساعته ما پا جهانم که دیر زنانه اولیده دیر زنانه تپوز که ده اللہ پیغمبر وجه سوا نبی علیه السلام ورده سو جو یو وجه دازی کر کولده ده خواندان و ناشکر دیر زیادی خواند طول امردی سرخو کی طول امردی ده پار زن ستره کی او که یو خبره ده زنانه ده طبیعتن خلافا نو داورتوی چه ما رائی تو من که قط و خیر ما خطانه خیر خیرونی بیده زه خو کور تراغلی ما چې د خرص ژوندېږي او زنانه نشوکري دي هغه دومره خیګنی د خاون نې یادې او کويوه خبرې د طبیعتنا خلافه وا م بیا هغ ټول اهزانت هغه هیر کی او د وې بل هغه د زنانه زنانه باندې د دا خاون داوم دي چې هغه د خاون شپې ادا کړي تمامولي ور ترهم سګي بل نبی عليه السلام فرمایلیو زنانانه به د خاوند دومره تعبیداری کې ضادار رجلو عمرات تهو اعل کراشي فلې انکانتته نور نو بیالی اسلام فرمیل ضادار رجلو عمرات کلی کې یو سړیښذه روغلي عل کای شي دسريته یا یو بل کار دپاره فل تاې په کار چا خځه زرا و ان كانت علت النور اگر کدا په تنور باندې وومې دا نشدا یو رټې سوې دا کوځي کم بیا براسن سوځي دې د خاون نقصان کیږي زنان نقصان کوي یعنی کډیر ص خالصم وی خو زنانا د خاون تابعداري بته دارن نبی عليه الصلاۃ والسلام فرمایلی د خاون څومره حق ده نو نبی عليه السلام زنانو ته بیان کولو روایت دا اشاره رضی الله تعالی دی نبی علیه السلام فرمیل یا معشر النساء لو تعلمن بحق ازواج کنن علی کنن لجعلت المرأة من کنن تنصح الغبار عن قدم زوجها بخد وجهها یا معشر النساء اید الزنانو جماعت او کولیا لو تعلمن بحق ازواج کنن علی کنن تاسو سو خوشی چې پتا سو باندې د خاوندان سمره حق دی زنانه پتا سو نه شروشې وي تم سهل غبار ان قدمې زوجها په خد وجهها زنانه به شروشې وي د هغه هر کم سپیچ نه د هغه په بازار دا په اننګو باندې او په مخونو باندې به تفکرې وي دومره د خاوندانو پتا تاسو باندې حق دی دې پوری وهدیث شریف کې راځي نبی عليه السلام فرمایلي د قاون په پوز باندې رامات رحمت شي او د اخز یو څه دو بي دکانې او څه کې دوم رضا او کې بیا ما ادا حقو د زنانا د اخز د قاون حق ادا نه ته دوم زیات حق دی پی نبی عليه السلام فرمایل جنتيان او خود ذکر یې جنت تبقي می خذی نخود تو بارک نبی علیہ السلام وفرم مزید پار رسول کارونه دیو اذا صله المرء خمسه خمسه گله چې زنانه تینځه منځونه ادا کوي یعنی شوارو سې کم کې بي درم و صامت شهرها او د میاشت روجی نسی مراد رمضان شریف راغه د میاشت روجی نسی درم و اطاعت باعلها او د خاوند تابداری کې کله چې زنان درې کارونه کول نبی عليه السلام فرمایل فلتدخل من اي ابواب الجنه شاعت او بس داخین دا دا دا دی شي جنت ته د کمی دروازې نه کې وخوشي درې کارونه کول د دې اخوقه ده چې په دروازه باندې دزي بدون این جزات دي درنګ یو هریر شریف کرامو نبی عليه السلام فرمایلی یوته وېدارځنه انند د خاون د وېما نافرمانځه دا وېداري انجام شې د نافرماني انجام شې نبی علي السلام پر مې استغفروا للمراهه المتعيته لزوجها اطيرو في الهواء والهيطان في الماء والملائكه في السماء هغه زنه چې هغه د خاون تابعدار وي نو د पारा هوا کې چې کم مرغان دي هغم د ده, ده پار موافق واری خوبو که کم کبان دی هغم ور ل موافق واری او کم که اسمانونو که فرشتی دی هغم ور ل موافق واری و شمس القمر و القمرو مادامت فی رزا زوجه ها نور و اسخومی د هری و سیز ده, ده, ده پار موافق واری و چکل ده زنانه پده کوشش کده چه خواهن زمان خوشحالی او ده زمان رازی دویم زنانا نبی علیہ السلام و فرمیل هاگ کسم دا و ایما امرات امرات اوسود زوجها هر هاگ زنانا شهاگ دا خاون نا فرمانی کی فعليها لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین نبی علیہ السلام و فرمیل فدیز زنانا باندی دا اللہ هم لعنت او در طول خلقو بیا نبی علیه السلام فرمیل و ایما امراتن کلحد فی وجه زوجها فهی فی صخط الله الان تزاحکه و تسترزویه و ایما امراتن کم زنانا کلحد فی وجه زوجها جی خواون تی شکل روان که هاگو ورد سی قبرو که تندی ورد سی خیجلو یادا سی یوکار او که جزا خواون فاگی خفشن چه اغدا نافرمانی شکلو، وشی شکلی ورطاروان که مخی ورطاروان که نفهی فی سخت الله اله انت زاحکهو در زنانا در لا پقار و غضب و غصه که دا اله انت زاحکهو تردی پوری چه خاون لرا اوخندی و ترزویه او تردی چه خاون لرا رضا کی بیا نړیلې درمو دې د discurso په تو پر زنانو یاد تاته و ايما امراتن خرجت من دارها بغیر اذن زوجها لامت الملائکه حتا ترجاع کما زنانه چې د خاوند د نه بغیر د کور او تله مجاد الله پلالنت کده تر دې پورې چې د کور ته بیا راوپس شي نو بیادن دا لانت لرشی ورنہ دا پلانت کیوی دارن نبی علیہ السلام زنانو تے جواز و نسیت کولو یوکد حدیث نبی علیہ السلام ورطو فرمیل جنتیانی خزمو قودلی او جہنمیانی خزهم نبی علیہ السلام کو قودلی نبی علیہ السلام وفرمیل اربعون من النساء فی الجنتی و اربعون فی النار سلور قسم زنانا هغا جهنم یعنی او سلور قسم زنانا هغا جنتیانی دی نبی علیه الصلاة والسلام ده جنتیان و زنانو ذکر اوکو جی جنت که بکمی زنانوی یو فا امراتن عصیفتن سوائعاتن لله و زوجه هغا زنانا عصیفتن چه هغا پاکدامن زنانوی ذات لن الله و زوجها داد الله رب العزته تابدار وي او د خاون هم تابدار وي بل وری و دین صابره قانعه بالیسیری مع زوجها هغه زنانه د خاون سره وسیگی معمولین دتصملایویگی دا په هغه صبر اختیاری او هغه معمولی چې دم ډیر غنی د خاون بل ذات حيائن حيادار خذوی ان غاب عنها حفظت نفطها و مالها كذا خاونت نغيبشي نو حفظت نفطها دادا قل دا نفط حفاظت كي دويم و مالهو او دخاون دمالهم حفاظت كي بل و ان حضورا امسكت لسانها عنهو به ان حظه که خاوندي حزییر وي هم سکت لسانانوو خپله جببت نه چې تاې بدتن می شیخ بدبان نه کې شخلقرآ رامهله فمیل ماته ی زنانانه راغله راوي چې خاون مې ډېر به داخله ک د او ډیر زیاته کې داې دا کې ماور ته را چې تعویز را لوکه و د هغې کار دادي چې کله در تخوم غوسه در تخه خبرې کوي نتو ته دا تاویز داویز پوخل ک ون پهې به چکوونه لګې او خولی نه ته خبرې نو بعض دي وي خ صحیح ده ما لاته تشک غز مرااب اماارزه د تاویز شو او دا چې کله در تخوم غه کېږي هر سر ته ته او په به چکوونه را یوخ ل کې به دي چې وررمې که سوور ضفت راغ یاره خاونې ډېرخه چې تعویز ډېرخه کارو اصلا زنانا پخفلا بززبانا وا. جب او نه دولا. نو کو یو قبر او بین خواون صبر کرو. پدرین مصدویشی پولی بین. نو دا نبی علیہ السلام فرمی و این حضورا ام سکت عنها لساناها. ام سکت لساناها عنو. خواون دی حضیر بی. نو دا جب چپ ساتی. نبی علیہ السلام فرمیل. سلورم که سمها غزانا امرا تن مات عنها زوجها له هو او لاظغاون په حابت ننفسه الله اولاېها وبطمنت الليیم نو بیا د سلام فمیل څلوورمه هغه زنانه جنتي زنانه ده چې خاونې شو ورکوټې اولا د پاتشو پاتې شو دا بل واده بله نکه نه کوې پارا د پاه خشي وي او دې یری نله اولا بل خاون هغه به بچو خیال تاپ یا به ن سا چې ده قې بدي ض شي دسبب و کې برې بچو خطر ب کی کي بل نو بیا اسلام فمیل هغه سلې جاهننمې زنانانه چې اوورې به وي هاغم وورې یو په عمراتتون ب زیاتسانانی علی زوجها یو هغه زنانانه چې جیې په خاوند را وکده کړي دهبد زوانانه ده هغه زنانه جهنمي زنانه ده فاحشهت الكلام فاحشي بدزمايني کي ترخي قبري کي ذيم انغاب عنها زوجها لم تصن نصها تخاوند غيب هي کور کې نيوي دا د خپل نطق حفاظت نه کئي بل و ان حضره عذت هو باللسان دا خاون دی حاضر وی موجود وی داور تہ پجيبہ باندې تکلیف راځی دغه خبری کوي چې دا خاون زوی ماجی بازار کوړتم بیان راځی بهار کړي طرف ته کړو او که کور کې وی نو داور تہ پجيبہ تکلیف راځی به خبری ورته کوي د نبی علیہ السلام فرمایل جهنمی زنانه هغه ده امراتن تکلف زوجها ما لا یذیقو خاوند ته هغه تکلیف ور کوي چې خاون خاوند طاقت نشته دې خاون دی غریب ده ده ها غدهم روست نیش او دا د وست ده طاقت نزیاد پا خاون بانی بوج اچه ده. کل آورتوی ده سه جوڑا روڑا د لگ زروی و ده پینزوز دروی. ته غاڑیه چه ده خاون وست طاقتی نیش ده. خاون کرا د خاون مناسب جنب تیره اگر کداری رمال ده روی. و خاون که غریبو ده با ده غریبه مطابق زندگی تیره. خاون مالدارو بیا دې خو په راغونم کې یو څه په هر څه بیا خلې ځاوون حق دی نو نبي عليه السلام فرمایل هغه جهنمي زنانه چې دا قاون دی او څه زو او دا په قاون باندې هغه نه زیات بويونی شي بل نبي عليه السلام فرمایل هغه زنانه لا تستر نفها من الرجال چې دا پرځند تړون نه پټي پردنه کې دا جهنمي زنانه ده او نبی علیہ السلام زنانو کې بهتره زنانه کوم ته ویلي و هغه زنانه چې څو مرزيات فرض کولې نبی علیہ السلام یوزل د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم تپوسکو. زنانو کې بهترینه زنان کوم ده یوم ورته جواب ورنک علی رضی الله تعالی عنه پمنډمډ کور تلاره او فاطمه رضی الله تعالی عنها نه تقوسو چې نبی علیہ السلام دا څه تقوس کوي ری پادما رضی اللہ تعالی فرمی تا جواب ورن کہ و چام ورت ورن کہ چاتا ورن نہ بادما رضی اللہ تعالی ور تفمی جواب دی ور کڑے وی وی جواب دی جواب دی ور تے په لی وی بہترین پ زناناو کہ اللہ يرین الرجال ولا يرونہ ہن ہا زنانہ دا پخپل نور تڑو تے نگوری او نور تڑیدا نی وینی دا پخپل تڑ نی وینی تڑیدا نی وینی بہترین دا زنانہ دا یه نور سڑیموینی نی او دانورو لروینی نی بل نبی علیه السلام فرمائل بهتری نا پا زنانو کی جهنمیان زنانو کی حقا چه دا سطر نکی بل تچری دا کور د نوزی دا دا سزان خیسته کی چنو خلقو دی طرف تا میلان یعنی پیدایشی او سلورم نبی علیه السلام فرمائل ام راتون لی صلاحا همون إلا العقل و الشرب و النوم جهنميها ده بس ده ده ده ده قطره في خوراق وقت لئيس لها هم من بلس غمي نوى إلا العقل مگر ده خوراق بشه خوراق بس همرا كون دوهم و شرب و سخاق جسد خصيزونه بس كمان درهم و النوم او ده خوب خونده ده جس همرا بزياد خوب كونه نبی علیه السلام فرمه ولئيس لها رغبتن في صلاتي نخده ده مستره شوكشتان ولا في طاعات الله ولا طاعات رسوله ندا خاونتابی داری کی ند اللہ او نه پیغمبر ولا طیت او عذ زوجہ ند اللہ نه پیغمبر ند خاونتابی داری کی مزنانا دا سلور کسم زنانا دا هغه جهنمین زنانه دی کتاب جهنم تا ظاخریدون کی دار دا نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل زنانه په باره کی جہاد المرته صد تبعلی جہاد المرئۃ د زنانه جہاد حسن التبعلی خاون سره خسته اخلاق خوش اخلاقی کول دا زنانه د پاره جہاد ینه الله به او د دقت سی ثواب ودی دارن یو حدیث کرا زی نبی علیہ الصلات و سلام فرمایل دنیا کی دکمه زنانه خاون د تکلیف رسی نو او ته می هوری کی ناغي او تخیری کی او دا ورته وی تا ل الله په ما هو د که دخدونون یو شکو ان یپاره ت کې اللي نه الله د تا حالاج کېخ دی تول دیته تقريب پرې دا خو تا سره دی یو سوه زوم المري نزد دا چې دا به ستانه به زمونږ طرفته را شي مزناانه پاغبان د خاون دا سوو حکوو ه کوم راستل کتاب الکبائر که امام زابیره مولانو رو ده ده خلاصه ده احادیث منه چکم نچوڑاویس ده ده. نو غدغد حقوق ده تری پا خضه بانیسه ده. یو خضه چه ده اغا با همیشه د پار د خاون ده حیا که. ده په پا مخ که بیهایی بنا که دویم د خاون په مخ که خضه با خپل نظر خپل سرگی با خکت تاتی. ده حیاء ده وجینا. دره اغا دخواون په خذ داهې هر جائز کار چې اسلام د هغې نهمنه نه ده کړي نو دا د خاون تعبیداریري به حق د خاون په مخ کې خذ دی هغه به زیات کوش کوي چې چپ خامو شوي د هغې س په خبرو خوشحاله ده صی اوور نه چې سمره خاموشي د خ خاون په مخکې زیات دا دغ کوي بل دا خاون حق په خه دا دی کله چې خاوند را شي بهر نه راي نو د پاتې دل ادف د وجنا بل هر هغه کار نهظان ساتل چې پاغې باندې خاون خفه ک د خبرې ووي عمل وی خاون چې په خفهقي دنناانه به دغې نوظان سا بل خاون چې کله بهر وي نوزنانه به پا ور سره پاتږي زود قدمه به ور سره رو وي ای زت دپار دا د خاون ته زنانه باندې حق دی. بل وی هرش په چکلود کی خاون ته ځان پیش کول نو دا, دا زنانه باندې خاون حق دی بل زنانه ځان په تعزیر خیانت نه بل نپ کیو خیانت نه کی بدکاری جناکاری باندې کی او د خاون په مال کی کوز خرجي باندې کی زایقې باندې نه مال بل کله چې خاون را نو خاون ته ځان خایسته کول خوشبوی لګول خل سفا ساتل چې به دووی ته نهې مسواکوا غره کول بل همیشه د پاه د خاون پا موجود موجودګې چې زان خایسته کول او چې کله خاون نه نو بیا خایث نه کول بعد زن نه وي خاون کله کور کیوی نو نوبل زان نه خایسته کي ذکر بهار و جنو قاضو لزی بیا ځان خستکی استاد محترم شیخ القران مولانا مصدیب دی وی چې کور کې وی مزان د غوجری موږه به جوړ کړی ګنده اوسه به ګرځي او چې بهار دی بیا وکسمه کې سم سپرو لګي او داسې څنګه غوږ حال دا چې زنانه د دا پاره داسې خو جوړی لګول حرام ده چې هغه به نو خلق خو جوړی په خلکو اثر کوي او د خلکو دې طرف ته خیال کوي اجازه بنه لگی داسه خوشبوئی ځان حق به د خاون په مخه خير وکړي چې خاون دی نو ندی به ځان نه خير وکړي نور پر دو خلک وته بن په ځانانه باندې خاون دا حق دې کوم چې مخه حدیث کې ذکر شو چې د خاون شکر به ادا کړي چې معمولې ورته خاون څور کول دا به فزان باندې احسان ګڼي او د خاون شکریا به ادا کړي دا دلیل نه کونه په ځانانه باندې د تسړو نو نواغ زنانا فصالحات <سؤال> قانطات ایمشری هغه بم د سړی وی نیکان زنانا قانطاتون صاحبدار د الله دارن صاحبدار د خاوندان حافظات للغیب حفاظت کوي اونکی پنا مجذره د خاوند کې هغه د دې حفاظت کې حدیث کر رازی نبی علی السلام فرمایلو خیر النساء اللتی اذا نظرتا الیھا سرت کا وإضامرتهها ت کا وضاغف کا عنها یا فضوفی نفتها ومالها بهتریننا پهو ک زنانه ده ضا نظر ته علي سرت کا کل چې ورته تو اوورې دا خوشحاله ک نها قذا چې خاون ورتو ووري قاون خوشحاله ک وإضا مر ته ګلچ ورت عدد یو کار حکم کوي هغه هغ کار مني درم و اذا غبت عنها گلچ تد هغه غیب شي بهارو دلی سفر باندې بل څه کارلو وتی مست هغه د خپل ځان هم حفاظت کوي د خپل مال همې حفاظت کوي د خاون نماز همې حفاظت کوي ولذي تخافونا او هغه ظنانه کیږي تاسو نشوزهننا دبت اخلاقی دیدوینا فعیزوهن نا بس نسیحتو کی دیتا نسیحت ولما ذکر کی فعیزوهن نا بالقرآن والحديث تا سو دیتا نسیحت پا قرآن و دا, دا حق دے زما دا حق دیں نقبلق پا الحکونہ ورطاو پیجند کلوی دویم تا قدیب آن دی اونشوا دویم وحجروهن نا فی جداي د دنیا پځید اڑخ له ګولو کې او هاغه جدائی نبی علی السلام فرمایل ولا تهجر الا تل بیت ام کور کې وته نه جدائی کمره وا غیره وته نه جدائی کپدیم اونې شو مدریم نمبر وذری بو حنا او اوه هی ذیلرا هو هل نبی علی السلام فرمایل اولایک لیسو بخیارکم یا ساته کم تری چه خز وی داسه بہتر بهترین بہترین خلق ندی اگر چه جایز دی و معمولی معمولی تیزنو بانده خز وحل داسه بہتر خلق عادت او دخو خلق و عادت, عادت ندی امام قرطبی اونو رو ذکر کړي دی خزا هغه بدا سو وجنوالی کی یو ترکو زینت و زوجو یریدوها خزا هاگا سو خائص نکی کم چه تنخاون غواړي کوم خای چې خاون خوښي او خ پسې خث نه نو پهې باندې خاون چې د ښه والی شي دویم ترکل اجاابتې اده د آه خضا د خبره نهې نو پهې باندې خاونوای شي درې ترکو سرات ښه موز نه کوي خاونې پهېوای شي بل سرل غسلی غس نه کوي پاکې خییاې پهې والی شي لوورم نمبر نمبر نمبرولقررووج من البیت ت کورې بي جت اوي نوخونې پهې بانې ولی شي په طان کوم پس جدي تابیداری وکسستاسو والله تغو عليه هن نه صديله بس مه ووي پهدي باندې اللارې اللار د تلا ک اومن صحیح ده که په ولو پهیم ص نه شو نو بیا ورته تلا پرکوو ریواات کی نبی علیہ السلام حاغلړی تا د یوس ویلې د یوس عربی کی حاغلړی تا ویلې کیږي جننه خو خداسه مولې شي او نه خدته طلاق ور کوي وختانه ورته د یوس ویل یی خو سما کا کنيش سموله بس طلاق ور تا ورکا ان الله کان علیان کبیران بیشک الله رب العزت اوجت او لویزا دین و ان خفتم شقاق بینهما د پن دله قانون بینز اللہ قانون اصلحو بین العشائر دخز ای خاون پمیز کے اختلاف راگے نداعی پمیز کے سلح اوکی و این خفتم شقاق بینهما و چریع ری تاسو دا مقالبت پمیز دیدوانو کی فبعاتو حکم من اہلیه و صلی گئیو حاکم من اہلیه دا اہل دیز تڑینا و حکم من اہلیہا او بالحاکم دا اہل دیز ردینا جنانا نا دا اصلاحن کچری ارادوا د رضوانو د اصلاح یوفق الله بینهما موافقت براولی جوړرق براولی الله رب العز بینهما پمیزر رضوانو کې دیک تعلیم چې کړه د خض قاون اختلاف راغې نو پکاره چې هاور لوکور کې پخپلوم حل کړی شي د خض کور څه مشران د تړي د کور څه او پخپل راته چې یی هغه مسئله ورله حل کی د بهر مسئله اوتی اوزی د دیني او, او لوی شر فساد او فساد جوړ شي او اکثر هغه مسئله بیا زه نه راځي دی و جنا عمر رضی الله تعالی عنهم پخپل زمانہ کې دا قانون جری کړو تمره حاکماني چو دی ورته لګلیو ردل قضاء بینا ذویل ارحامه حتا یصلحو فانا فضل القضاء یو رسوز و غائنا رد القضاء بینا زوی تاسو د خلکو درمیانی پہ صلی پخپله تے پخفلہ واپس کی کورنی مسلی کوروالو تے ور واپس کی حتی یہ صلیحو تردی پوری چی دی پخفلہ قبل میس کی جوڑ او کی بے وجہ ذکر کولا فہننا فصل القضاءی یو رسوز ځکه دا قااض فیصلله په طرح ک بض را پیدا کېږي سومره چې مسله د کور مسله بهر سومره عضی هغه بیانی جوري څومره کور کې دن حل حال شي هغهزر حل کېږ او قاانو آیپورټ او ججوونه ججانو دا مسئله حل کی هغه حل نمی صرف طرف ظاهری بهغټ کې دا په مخکې بحل شي او نور کېې بضونه پهزونه کې پرات دی وي او خپل کو چې کله د قض قاون د طرف نه غذان مقرر شد هغه جوړو کا په دې طرف کینه وګوږی نه ختم شي ین یریدا اصلاح ان مراد عبد الله ابن عبال سے فرمایہ کدا دی حاکیمان او اراده وا د جوړجاړي نو الله وزی ک جوړجاړې راولی کله جرگوالوی او اس ییچ وې مزورہ کارا اوی ګرځرا ګرځي پراتونو نور څه مطلبونه کله چې د جرګی والو مطلب جرګوا الله بها جرګت هي وکي او کله غی مقصد جردا وصوله نو بیا هغه جرګن کی دا من عبد الله می आवाज سپره دیم ای یریدا اصلاح النباض العلماء قصد قاون مراد غتی دی کله اخذوا قاون خپل میس کې دی د جوړخ اراده وا الله ولذي پمیس کې جوړه کراولی او خدوا قاون چې جوړخ نغواړي بیا د ګرد په کې فیصله والے جرګي والے هغه باندې شراवत دې په کې جوړه بیشک الله رب ول عزت کو او خبردار زد دی وا عبد الله ولا تشرکو به شیئا دا اوس خپل اصل قانون مساله د توحید که ما معاشره کې توحید او ها معاشره به امن وي که ما معاشره کې توحید نو ها معاشره به امن نه وي توحید به گینشتې خدای به رواني درګاته ته مني کې ابوي کې تول ما ده ال خپل اعلان مني کې ته ما ده نه خلق نه مني پا دی با جنگ گردی بیا پیدای شد. نوکی در توحید پلکی شر پساد و ختم شد. وعبداللہ پا آیات کی یول سحکام ذکر کید. شیخ القرآن رحمه الله فرمیل خلق وید یول سم ازوان شیخ عبدالقادج جلانی رحمه الله دادا خبری خلق کید. خودت در یول سحکام و بانزان فوا کتم در یول سم ازوان شد. لا یول سکارون زان کراولا. وعبداللہ او عبادت کوید اللہ والله تو شکو به شي عبت الله نبالته فرمې ودو الله یو وګ طرف دیی والله عب وي شرقمه کوئ دی الله سره شي ان ضربر وبل والی دیینې احستانن او مور پلا سربه خګه کوئ شیګن کې شاران نهکرې را وړه معمولی شرک ممن نه شرک دنیا کې مختلف چېې دي ذو یو قسم تم شرک باندې مبتلا دي ذو بل قسم تم شرک باندې مبتلا دي او څو خلک وی دي شرک او شرک بیانوي عام دوی بی خلق په پریخول شي چې بوتانو دي ته بدل کی درګاهونو تصل دا خو چې شاید چرچا ته معلوم وي چې شرک دي جلګم دې د اسنه خبر وي دویم ذون پر بعض علاقو کې کله چې خپل شي نو په ګتورې کا پریز ورندې یا یو ګړاګي جوړ کېودا پکې او درې دا څه دا پارې جوړي د دې پارا چې پدی باندې نظر اونې لګي نظر ماتې د پارا داوم شیر دې د دې پدی کپڑا باندې یقین راغې چې دی نظر بندولي شي د خلک وی خصاروي واخلي مپل مری کې ورته جړې چپلي او دا ستونه جوړینتي دا چې یرا پدی باندې خلکو پدی زړه چپل نظر اوليږي نو دا با دا نظر نبج شی دا دی اقین دا آغی چه دا چپل هم دا نظر نبج کول کولی شی یا گاڑی واغلی نو گاڑی باندې کلی تو را جندل گولی وی کلی گاڑی تر چپل زورنده گولی چه خلک و نظر با پدی لگی نو دا نظر کی گی بنا سو خکور جوړ کی پا آغی باند تو را جندل زورنده کی اول گی پی دی دا پارا چه دا دا نظر نشی و دا, دا مسلمان عقیده دا چې دا ټوړا تورا کپڑا دا چپل شلی دی. دی دا وګینه دا نظر نه بچي بعض کله کورونو پرې باندې خکرول لګی چې دا داو مله نظر نه بچي دا ټول چېونه شرک دی چې انسان عقیده پرعقل دا نظر بچولې شدا کولی شدا کولی دا دا شرک قدیدی نه شیئا کې دې طرف ته اشاره معمولی چیز به الله تعالی نشریږي موږ ایندوانو پسې خاندوی چاغي دووت عبادت کوي او بوت نه نه فونښت غني او مسلمان ځان ته نه ګوري ما خینده یو بچو واجبای ییلو هغه یو ځل بیان ورکړو وه کوم هندستان او پاکستان جداشه ویل خو پاکستان کې زمونږ دیر نظریاتي خلق شته دي زمونږ پرنګي نظریه لري او اواغون د قدینو په کپلو باندې اېتماس چې دا ومه د نظر نه بچي تکلیف نه بچي پخکرو باندې پچپلو باندې داس دونه دار او دین چې مسلمان نه شي شیخ القران رحمه الله و فرمایل من سبا چې کوم مشرکان دی بوجیل آخو با خبر شروع خبر ابو جیل کوي هغه په قبر کې چیږي وي تازه کم شرک شروع کزم په قبر کې او شر مولم پښرمون دغه شر قنان نه کوي ابو جیل کو بیا هم ته شر کوله یاغي و ویل دي ته نکانو خلق روحونه راضی کانی به جوړته او د نکانو خلق کېتونه دا دې دا کسم شرکو کیږي شاغیم نه کړي دا تا پرو ده چې کولو د خطر و شرک کوي کوئی دا اللہ <سؤال> سراشی انزر بر و بالوالدین احسانا او مورتار تر بخیگن کوئی مخی و بالوالدین احسان من تسیل سر بقرک شوئی و بی دل قربا او دا خبل وقبل وانو تر بخیگن کوئی اخبل وقبل وانو تر نیک خیگن نبی علیه السلام فرمیل پردی تن تا صدق و خیرات پرکول صدقتون دا دی صرف دا صدقی ثوابتی او فزتے جو ورکے صدقان ددی دوستو کو ثواب ملایو یہ جو ور سره پلولیو پاللا دین دے صدقہ ورکا جو پلولی ثواب ملو شو صدقے ثواب ملو شی ولیا تا ما ول مساکین ایتی ما نا تروا کھے گنا کوو مسکینانو ول جاری ذل قربا ول جاری ذل جنبی ول جاری او ها گا وندی سیب سیب دی دی دی. نزی نزی دی دی. یا غاوندې ذی ذکر دي مراد دې نا گاونډي ابن عباس دې مجاهد دې بن نوروي مراد هغه گاونډي جاګه رشتہ دار ری خپل دې دي و گاونډي دې هغه دې و نه مراد خپل گاونډي ول جار الجنوبي او هغه گاونډي لري مراد دې نا خپل دې نه دي یا گاونډي دې نه مراد مسلمان او لري گاونډي نه مراد کافر گاواندیان <Gavandian>, حدیث کارادی نبی علیه السلام فرمل یو گاواندی دارتی دى ده اغی یو حق دی دویم گاواندی دارتی ده اغی حق دی درین گاواندی دارتده چی ده اغی دری حق دی سم گاواندی چی یو حق دی دا کافر گاواندی دی صرف د گاواندی تو بے پتابان دی حق دی بل سه حق نشتا دویم گاواندی چی تابان دو حقونه دي یاو د گاون دی دي دی او دین هغه مسلمان دی زیاده مسلمانی حق دین د گاون دی تو غا کړ درې چې مسلمان هم دی رشتہ دی هم دی او گاون کې دی هم دی دا گاونی در باندې جدا حق دی د خپل ولی در باندې جدا حق دی او د مسلمانی دلو در باندې حق دی, دی درې حقونه دی در باندی. ولجار جنو بیا هغهګا ونډ لري کاثریا چې خپل دینی دی او هبيبل او بی او هغه ملګې بیل جنبي د اړ او بل جنب بعضله ما پرپېمررات دی نه هوښ ده چاغته سره اړ کی یا او حب بل جنبی نه مرات بعض لماوي د در سر کلی اوځ سبق ملګې دی دی درس ملګري یا په سفر کې در سره زی ګاړی کې در سره کې او دا هوا خیال اوساته د اکثر اشر او فاتسی کې ګاډو پهديسیزنوکې د ملګر خیال نه سات لږې یو تن چې گاڑی ترورکې چې هغه دا ګړي چې دا ټول اړی وزما دی او ماته د پول خلک زی را پرې دي دا نپوري چې دمم کرا وړي معام ک ورړي د دواړو برابر حق دی کله داوی گاڑی کې ناستې سسیګټ او چر سدار را واقوي او افغاډي کې ولګی چې نور خلکو ته تکلیف وی. کل اجازه سه تیز تیزه خبري شروع کړي چې نور خلکو اقدام وشي پکاره و دې د خبري شروع کی چې خلکو ته تکلیف کی وی. کله په غاډي کې ځانانه ناسي وی او دی اجازه لګی نو کم از کم څو ګر سره ملګري شي کم از کم داغه ملګرتیا خیال او ساته. وا بیل جنب هغه ملګري د اڑ وَنِصْبِ السَّبِيلِ وَمُتَعَفِّرًا خَيَالُ و سَاتَا گَر کمال دارے کو پردے کے علاقے شو خیال ہوتا مستافر دی وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَبْحَاج مَالِكَانِ 33 سِن 60 گاون کے سوک دا غلام دی وین ذریعہ دا خیال ہوتا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ يَقِينًا اللَّهُ مُحَبَّت نَكِي مَنْ كَانَ أحد عن مختل sí muchís الذي betweenه المختل العلمات التي تبدأ單 dark between salvation تps Col. ما ك kapو oh تقبيarsi في أن يبدأ هذا المحب التفهم الذي يبدأ س behind silence تقول في الأخrauen الضغ zaten و أن يبدأ اوته پهپ نظر باندې کووري دي ته ویل نو الله داسې تن سره محبت نه کوي چې خپل ځان تړې مچکاري او داسې تن سره محبت نه کوي چې بل ور ته کار هغه تقته نظر باندې کوري الذي نه ی بقلونه حال کسانان چې بوقل کوي او غکم کوي خلکوته بل بوقلي په بوق باندې سو موونه او پټئ ماتهغومل الله قال جو ورکړی الله رب العزت دیتا من فضلہ ذا فضل قلنا ګوکل کوي حدیث کرازی ترمذی شریف حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایل اول جلد 164 صفحه کې نبی علیہ السلام فرمایل اذ خیو قریب من الله قریب من الجنه قریب من الناس تخي تړه دا الله ته ومز دي دي جنت وه ومز دي او خلق ته هم نزدې دي او بخيلو بعيد من الله بعيد من الجنه بعيد من الناس بخیل ترې اغا الله نهم هم لري دي جنت نه هم لري دي خلق نه هم لري دي قريب من النار جي اور ته نزدې دي او تخيل ترې بعيد النار الناس دي اور نه لري جهنم نه لري دي بيان عليه السلام فرميل والجاهل سخين احب الى الله من عابد البخيل والجاهل سخين ها الجاهل سخين احب الى الله دير خوازه الله تا من عابد البخيل ها غ بخيل عبادت کو ان کی نا یہ برکت کی حب قلب کی دی او ها سخي جاهل نا پهد قمال خرچ کی د کوم دین د الله دین د فارس ضرورت دا الله تعالی عبادت کوونکی بخیل نه خوخذین درن ترمذی شریف حدیث دی نبی علیه السلام فرمایل خافلتا نه لاج تمیانی فی مؤمن البخل وسوء الخلق دعاده تنادا په مؤمن کینې چې جمع کېدلې خافلتا نه لاج تمیانی فی مؤمن ذوقت لتنا پو یو مومن کې لشي چې ما کېدلې البخل او بخل دې زموږ ټول خلق او بد اخلاقی دا وبو مومن کې جام نشي نور ډېر ګناهونه کې دي شي او بخل او بد اخلاقی دا وبو مومن کې رانی شي حديث شریف رازی ابن کثیر روایت ذکر کړي نبی عليه السلام فرمایل کمال طرح د اوحد د غره برابر سرزر سپین دراشي او باې بهشپ دیر نشي مگر دا چې ما الله پلار کې با ح کوي وي بل و کومون نامما ته وم الله و من فصل دی فټيهغ چ الله ورته د خپل فذل نه وررکري الله پحسان کري نعمت ک د پختتن عادت اد په نشبانې وفرري الله به وره ډیررته ورکري خد و چېس نشته بگ ما نهه دیره کړي ده اوله بیااکثرم نههر کي چې د پنیش کوري الله س درته د استعمالته حدیث دی نبی علیہ السلام کے اصحابی راغی کپڑی دیر کمزوری غندی کپڑی اچولی وی نبی علیہ السلام ورته اوپر مل حلک امیم مارن اصحابی سا سمال جولتشکا اگر دین نام آوشتی دی آدانی اللہ من البقر والغنمی من البل والغنمی والبقر اللہ خماتو اوکانو گردی چلی دیر سیرا تراک کری دی نبی علیہ السلام ورد فرمی فل یرا علی کا فکار دی شہاق دی فتا باندی اولی دل الله درګری استعماله کا الله خدای جماعه کوله دا پار نه دي درګي کجمه کې نڅه وزراشي ذي وزراشي په دپکې و پيوكي چې کوم دولت الله ما دولت درګ څنګه په پکه واه ونده په خوراکه په کورلو خزل خرچي پکې مکوا په ګناه باندې ملګوا او نور کې څړې څوم رخه ګرځې دي شي څه کپړه کې ګرځې دي شي څه گاډې کې ګرځې شي څه خوراکونه شي او الله پر دین باندې شي دا بهتر بټي هاز چې ورکړي دي الله خپل فضل نه او تیار کړې مونږه د پاره دا چاکره نو عذابهم موهینا عذاب راست واکون کې ولذینا ينفقون اموالهم او هر کسان چې خرج کوي مال نه خپل ریاء د پاره د خلق ولا يؤمنون بالله ولا بيوم الاخر او ایمان ني فل الله پر ازهرت ریاکار سره حدیث که جراتل کم چه ده مشکات شریف دیسو چه ده جهنم اور پدری ختم خلق و گرمولی شی دیو پا که هاگ ریاکار سخی همو سمال خرچکی خودی ده پارا چه خلق راتوی سخی ده اللہ وارتا فرمی مان می در کلو سره پکردی دیوی دیو اللہ ما خود صاف دین لگولی اللہ وارتا فرمی کذبتا دروغ جنه دروزی بیل تا دیده پارا خرچکدی و چه خلق کوی فلانم جواد د دنیا کې او ویل شي او حکم بکوي چې پرشتو تا زی پر مخه جهنم ته ولي نو کمال چې لري کاری د وجنه خلک شي الټه سبب د آزاد ګرځي دی مانيني په لاوان دي او پر ذات خلکو کوه دتوي چې سخر شي چاله جوړمي او مثال په و غریب لاغی ستیر ځکه تیار دی یره د جوړسنګ د خلک او کنه ماته خو دې ډیرخه جوړ خلکو د دې کار کوي چې ما والله غالبانه چار پر دې دی تر کوتی او تړاو چې او لا کټن کپړې په وینې د کومې واځه خالی کې دیوري ده نو هغه یې د لمانه اسمغه ښه غندلې کښینې غندلې دلتي یا دا کپړې څنګه دی یو رځ کې هغه پالس دی د اورتۍ دا دی څنګه ویخاري نو لمانه تیروي شوله نو باز خلک دلته یاره کې تخخلي لري او کپړې څنګه دی اوس بیا خلکو تڅه او قطې ور دربانډه دا خپل عمل زه کوم دي او مې کونی شیطانو لهو قرینن هر ها او څو کې شیطان دلره پاسا کرینا پس ډیر بد یني دی شیطان د عمل گیرته عدل یا چری شیطان انسان کراولي چې شیطان انسان ملګری جوشي په سوته رغو لنی چې خرابې ملګری خو دې کې ته نپریدي چې نې کې خیر دی بیا بیو کې کله مړ لاټې نه داسې خوشا بذر یوکا کله فقیریا چری راولي د ریا کاری چایې نو حدیث کراځي نبی علیه السلام فرمایلی الله رب العزت فرمیم مشکال شریفتی دیده چار سو چون سفک اول جلد کې نبی علیہ السلام فرمیم اللہ رب العزت فرمیم ان حدیث خود دید انا اغنی شرک ضد شرک نادیر غنیمہ بے پروائیم منا ملا عملن اشرک فیہم آئیہ ترکتو ہو و شرکو چا چاچ ما سر عمل کې بل سوک شرک ضد انسان دا عملیم پریدم دا شرکیم پرېدم پریدم چې سوک درا سر شرک کریم جامد قرجه حدیث ثیارات النبی علیہ السلام بریا کارته نبی علیہ السلام فرمایل الله بریا کارته توب زی چرچا لپاره عمل کړي داهین اجر ثواب او بدل او وایي هر هاڅوک چې شیطان دلاره ملګری شي پسا کړینا پس ډیر بد ملګریات دا زکه شیطان بد دی نو چې ملګرتي شان بد ملګرتیا به وي زکه سره چې ملګرتیا کوي نو اکثر بد تڑے چے بل تر ملگتیہ کی قطانو ہی کڑا بالکل دلن پہ یہ نزارہ کلی دل تر و دستی تھی نو اکثر یو شان دی خلق زناکار زناکار اور ترا چھیتیاں چرچیاں تر ملگری بل یہ عادت والا چرے خلو کی چکم یو شان دی خلق کی اگے خلو کی یوز کی دیو جنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کوفہ طلاق یو سورہ تیری یا علی رضی اللہ عنہ حاجت تقریر ہو اور تو فرمائی قذا علم ناشرارکم و خیارکم <تضع> منغا تاسو اقلمن خلق بہتر از دیندار خلق مو شرارتیان بدکار خلق مو مو پیجن دل خلق ورتوي تاسو مو په او دمو کی خ بد خلق, و بدخلق و بدخلق الله مونتر مونتر خلق او علی رضی اللہ تعالی فرمی مونکرات مون ترخ خلق او بد خلق او نو فنزم شرارونا الى شرار ریکون زمونگا آغا بد سره بدو او کم چی خونو فنزم خیارونا الى خیار ریکون آغا خا خلق دا خو سران یوزی نوخ نو خلق لر علاقو که چی دیں هر صوب چی کم کارکی آغا بورتا معلوم بی چرسیا نوی لر و لر علاقو که دی تخبل خلملگی ری معلوم بی شرابیا نوی لر و لر علاقو تزی دی تبخبل خل خلق معلوم بی جوارگر دی، طول بازار که دیلوی بازار بیده تا پک جوارگر معلوم اکثر یو شاندی خلق هاگف پلو که یو بلتا معلوم دی دی وجنه بعض علماء دا اشعار اشعار دی اللہ و تلانه تنسیب منصوب کری دی او بعض علماء عزی بن زید یو شاعر تر شوه دی هاگف تنسیب منصوب کری بعض اشعار دی اللہ و تن بدا فرمیل ان المر الى تسال و سلان قرینهی انل مرء لا تسأل واسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي فإن كان ذا خير فقاربه سرعتا فإن سرعتا وَإِنْ كَانَ ذَا شَرٍّ فَجَنِّبْهُ تَحْتَ ظِلِّ أَنِ الْمَرْءَ لَا تَسْأَلُ وَصْلَ أَنْصَارِهِ دې اوسړۍ نا تاسو مکوکوا چې راوځي یا کړي بلکې دا هغه سړۍ دوستانو ملګرو په اړه کې تاسو وکړه چې دوستانو ملګري څنګه دي ځکه فإن كل فإن فكل فا فا قرين بالمقارني يقتدي هر ملګری هغه بل ملګری په تیزی یوم ملګری ته کینو بلوم ورته راغی کوي بے پر مهیل فاین کان ذا خیرن فقارن او سرعتا کچری دا د خیر والا نیک تړې د ښه تړې ملګری خو فقارن او سرعتا زر ورګی تر ملګرتیا جوړا ک وان کان ذا شرن فجانب او کملګری شرارتیان غلط خلقو ځان لشتنان او تولار بیا مومی پنی غلار بشي کملګری خرابو دیم ورتر خامخه خرابي خوښانه او مجلس تاثیر لري او دا مشاهده ده یو تړې سور از چې ری چرټانو ترکيمي مخک خودو یره بد میشي خو سور از جگيني خامخه قابیاغه تشوب پیدا شي یو سور از به خو خلکو ترکيني په ده وخا اثر او شی. او نبی نوبیسلام سلام فرمیل د ب مجلس مثال بد ملگیري مثال داسې بین لکه څنګه لوهار دی کا هغه دوکانې سړی کي که د لوواررتو کارو نه کې خو پوانې لغي بهمه راي بس در کې ومې راي کا پری مسوي او لغي به پراي او ناکه مجلس مثال داسې لکه د دا خوجو او د اترو د دا مشکو داې دوکانه یوتڑے خوشبو والا ترکینی کدے سے عطر اخلی ہم نہ کے داخل یم نہ خود سے بھی خوشبو یعنی راضیو کہ لگتا ہے پسوزی مدثر اس نے اس سے خوشبوئی بوی مداد خود بد مجلس مثال دی کہ یوتن داوے کہ پماوانے اثرنے کی دا بالکل غلط خبر ہے۔ ذکہ حدیث میں مشکات شریف حدیث میں نبی علیہ السلام فرمائل کلج ایمان پمانچے کی خطا کیگی نو اکثر داغی دا وجہ رس متقدیان بھی کی دا غي ودست کې سفر کوي یا بل څه وجهي نبی عليه السلام فرمایل دا غي اثر په امام ماندوږي اکثري دا وجهي د اورغورس امام مخ کې ولردي مقتديان روسو ولردي امام په خپل مسکې ځل مونږ دي امام مودت دی دي اورو مقتديان کي فرضا غي توجه زينه ده اورو مقتديان غي ودست و غیره کې فريده اثر په امام ماندي کې ځکه چې یوځې کې بلکہ انسان کو یہ ذکی ہوئی نہ خام اثر کی نہ ہرا تو کہ شیطاں دل رمل گرے فساد करीना بس فس دیر بدل مل گرتیا دین دے شیطان وما لو آمنوا بالله وما ذا او تب وجبے پدی باندھی لو آمنوا بالله والیوم الاخرہ جی ایمان دا ورے پ اللہ باندیو پر اخرت باندھی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ او خَرَّجَ لَكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا النَّاسَ عَلَى الدِّينِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا أَوْ دَيَ اللَّهُ رَبِّ الْعِزَّةِ فَدِيْبَانِ نِپوها إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَقِينًا اللَّهُ ظُلْم نكې مِثْقَالَ ذَرَّةٍ پښان دې یوې ذري مِثْقَالَ ذَرَّةٍ زَرَا که ازورو نملی آنی ان نملتو الحمران که دا ها غصور میگی تا بیلیکی ورکوٹه میگی یو خوان میگی دا غط می ودی که غصور وارو وارو میگی بی محاقی تا زر روی لیکی گی دویم کول بازو دا دا ها سر ته که دیز زر روی لیکی گی درین کول دا و لماو دا زر راتو شم کلی مثال په تور پا دی حالم دکتی با حالا نور را لگی ناغنور که ده معمولی معمولی ذریخ کاری، والله رب العزت دمره ده برابر هم ظلم نکه، چینایچ اللہ رب العزت بلکل ظلم نکه، فشانده یوی ذری، و این تا کو حسنتاً کچریوی دانی کی جو ضعفا زچنده دی لرا، و یعطی من لدنه اجر عظیما، اوور بکی طرف اقبلنا لوی اجر، فقی پیدا جنہ من کلی امه بشهید فقی صبرنگی حلبوی اجازه جنا کلاچ راتل کو من گمن کلی امه تہ ہریا و امتنا بشهید فگوا سره وجنا بک اورابون منتال علی ها اولی و دیکسان باندی شهید دی او دار روایت دار طالبین کیم شروع نبي عليه السلام عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمائیں عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہ قال قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اقرا عليہ نبی علیہ السلام ما تو فرمیل کہ ما باندہ قران شریف سے تقولوا فقلت یا رسول الله اقرا عليك عالی کون زلان ما ال اذا لا فی غمبر ایزہ تاسو ته ما په تاسو باندې کو قرآنی شریف نازل شوه دی نبی علی اسلام فرمایل نام انی اوحب ان اسمعه من غیری او ما ته اویا انی اوحب زدا خقما ان اسمعه من غیری چه زید بل لهم ورمه چه بلی ویز اورما فقراته سوره النساء زلیلی مسعود ته ما تا صورت النصائل شروع كا. او دا دلالت کے ای پا فقاحت دا دلائبن مسود رضی اللہ تعالی نمان دے دا دا احکام ووالا صورت دے او فقیص ندر حق سلولی چه پا آغاکا دیر مسئل پراتیوی چه انسان دا دهنو دیر پیدا واختی دا دلیل پا فقاحت دا دلائبن مسود رضی الله تعالی نمان چه آغا تا صورت النصائل شروع کم دا مشکل صورت دے او پلی که گن احکام پرات فقراتو سورة النساء، ماورتا سورة النساء لسل شروعك، حتى عطيتو الالحى ذهل آياتا، ترده قريبا جزد آيات ترور سيدنا، فقيف اذا جئنا من كل امت بشهيد، وجئنا بكالا هؤلاء شهيدا، سرنگ حال بویچ مونگا حريا امتنا را صلبو کوفا گواه سرا، اور ابولو مون تعالی را پدې کاونو باندې گوا نبی عليه السلام کومل فقال حسبك الان نبی عليه السلام کومل کافی تعالی رو سې چې په شپږ شپږ شبسته د صاحب نه محسوس دې فاذا اينه هو تذرفان ما جکلا د نبی عليه السلام سر کوته قتل د نبی عليه السلام د سترو ګنا او خداره والی اول دی ورځي ورته دا اضافه نبي عليه السلام فرمایل اقول كما قال العبد الصالح ذبم خبرو قبركم څنګه چې د الله نیک بنده وې مراثي ني صالح السلام چې هغه گواحي سوره مايده 116 نمبر یې ذکر کړه چې صالح السلام وې وقنتو عليهم شهيدم ماتوتيهم فلم ماتويتني كنتن ترقيب عليهم يل لازم ده هغه کوم چې کم ټیمز پرې کې موجود گراج تاز و وفات کم نیاز پور تک کم اے اللہ سے پذی باندھنا کہبان وی نبی علیہ السلام پتاں کی جکم خلق موجودو نبی علیہ السلام میں پاگی جواہیو کی بیاو ما ای تین یا ود اللوی نہ کفرو پدا اور زمان دی خقک بغنی حال کتان کی کافر دی وا اطعوا الرسل او نا فرمان نی کیڑی وی دے نبی علیہ السلام لو تو ثوابہم الارض کا چې حواره شي پهدي باندې مکه پرانی شریف د قیامت تو حالات زی کردي کلهبا کافر داوی لوو سووا عمللار را مې پهمونږ باندې هوواره شي نوې په مکه کې خ شوو که د را باندې هوواره نامو نشانې زمونږ پاتې نه شي دو روس بر شي سو فران کې پهوما یا او ظال معال دیږي ی فول یالیتن تااق تو معهسولې صبيله ظالمانغا په خپلوګو باندې چکونه لګي او ډېر او سره بهوي چې مونږ د پې غمبر لارنی ولوي د پېغمبر ته ب دام کړی یالهتهلیتننی لم اتز فانن خلليله خارمانه افسو چې مونږ د فلان اللار نه لقد ذللني عن الذكر بعد اجاني ذيق القران واړو ما کله جماعت خاروازه کتاب را غليو او مالک لانی تعبداريو کا دا دا تعبدارینه مې دا پریخم په بخور لاسو نوکه کونه لګي دارن کړه ودیوي سورتي نباء کې راځي سل وي ختم اخريني ايات کې ويقول الكافر يالي دني كنت ترابا کافر به وای هایار مان هیافتو دا مختلف قسم ارمانونه وری کین بذا او رز باندې قق بغنیه کتان چې کافیر دی وا سو رسولا او نا فرمانې کړي د نبی عليه السلام لو تو ثوابهم الارض داش حوار کې شي پری باندې سمکا ولا یکتمون الله حذیفا او کټ باندې کی د الله نه خبره عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ باندې یو ځل یو کس اعتراض وکړ ایو ګور قرآنی شریف کې دوه قسم آیاتونه راځي دلته الله رب رضایت فرمي ولا یکتمون الله حدیثا دی ور الله نه خبره نشي پټوله او هالو چې سوره انعام 45 نمبر آیات کې راځي ذی بو وی والله ربنا ما كنا مشرکین زمونږ په الله باندې قسم مو موږ شرک نه کوله الله فرمي چې خبره ونی شي او مشرکان به دا خبره کوي ای الله پلا قسم موږ شرک نه دا خو د ال لاانې خبره پټکه بدله اد سر الله طنو مرتفرم اصل حالات مختلف دي حالات مختلف دا دي چې پهدي دی, دی کې کم ذکر دی نو اول بهدي خبرې پټي او چې کی د روغ سړی ویللی شووي بدي په درروغ ووی پهدي باندې با با خپل بزن دا به غواې شروعي او لاسو خپ دا هرري تیز به ګاهه کوي چې الله د داون کړي دیکري دیکري تړدي چې داسمه کې دا هستي چې پر کوم باندې ګناه شوه وي دا وم قیامت فورض په انسان گواہی کې چې په فلاني ټیم په ما ده فلاني ګناه کړې تړدي چې دا وخت کوم کې چې انسان ګناه کړې یا نیکی کړې دا وم انسان له گواہی کې چې زم پرې ټیم کې ما کې نیکی کړې وایې بجې کړې وایې بل ډول سيزونا دا وم په انسان باندې گواہی وي کله چې دا خپل بدن انسان گواہیوي کې نبیایا فقره انسان چپشی نو وشي پټولې ده الله نه خبره يا ايها الذين من لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى یا ايها الذين امنوا ايه ایمان والو لا تقربوا الصلاه مني زكيهي منزتا وانتم سكارى او يدا سو فحل الذنكي به شيء حَتَّا تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ فَرَبِّكُهُ شَيْءٌ تَسُ مَا تَقُولُونَ أَغَلْ فَاسِ تَسُ وَي لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَدِيثُ كَرَازِي نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرْمَيْلُ إِذَا نَاسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُضْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ کلا چه یو یوتن تا پا مانده خوب برشی فل یرقود حتی یزهابا عنو نومهو فکار دیچ دیدی او دیشی فرحاغی چه دن دا خوب ختم شی زکا وجه صدا نبی علیه السلام وجه ذکر که فا انهو لا یدری لعلهو یستغفرو فیصوب و نفضهو زکا دینی کوئی یستنا چه دید اللہ نموافق واردی یو څه ویو دی په کله ځکه چې ټول شروع کنځي دی شروع چې خوب ورغلې دی خدای محدثین وی دا چې کله نفل موږ نه نفل موږ هغه کې چې ډېر تا خوب ورغلې به څه دی شي تر افاصره بیا دی اوكي او کم چې فرزنګوز دی سره وزن نه خوب لري کې په مقصد بواچی بل دا کې راکې دی چې دا خوب ته لری شي ځکه څه پته لګی چې نه چې ور افاص او دنا افر نه کزان نشي نو فرزمو خوب وزن نه لري کې نغويموس یەحوفا خوب ورا غی نشکوله بته دې دې شی حتا تعلم ما تقولنا تر دې کې په هشی تاسو په تاسو کې تاسو وي نو مانزه کې چې سره ودرې کې ستې وي پدی دانا چې دې ټیم کې بنو کانو تا ګوري او دې ټیم کې و سینې تا ګوري او دې ټیم کې اپوزي تا ګوري دا وکی نا کوم الفاظ چې وي پدی وزن کوه کا حتا تعلم ما تقولنا چې کم سمانزه کې پدی وزن کوه کا جرد سہی وین ما ولا جنبان او مون دې کې ایمان د تا په حالت د جنابت کې الا عادري دا چې کې تاسو پلار باندې الا عادل صبيرين امام شافعي رحمت الله عليه فرمي مطلب دا چې لار د پې جمعه کې لار دا نو اگر کته په حالت د جنابت کې مه په هغه لار باندې تیرې شي جمعه ته په باندې او بلاره باندې تیرې دل شي او جماعت په کټري چې منظور کېږي چې لاري یو طرف او بل طرف ته دوی مطلب امام ابو حنیفه رحمهم الله ذکر کړی الا عايري ته ويرن معنا چتا مسافرې چې مسافرې ابن ملاوي د رینو بیا جنابت نصو ته يموکي حتا تا تصلو ترې پوری چتا سو سره کوي و ان كنتم مرضى او کي تاسو بیماران او علا سفرین یا په حالت د سفر کې او جاء احد منكم یا را کیو تنثاو سنا من الغائته ده ليو بولنا او لمستم یا مسكري تاسو جنانا مستن مراد امام شافعي رحمت الله عليه فرمي مذهب الیده ځخه دې طرف لازم یوړو پتا باندې ووتلوړو د امام شافعي څخه بل دما بهنیفرهیم والله پر م مست نهمراد جي ما ده د پرواې د ورته وکم تجددو مع بیامون دی تاسوه پهتهمو سواً توبان پهمومو پې خصسو کوي سواً تو بان د خاورې پا کې ف تهحبي ووجه لاس را کايبي ووجه کوم په مخو تاسو ودي او پلاسنو صاحب باندې یین لازم وای دی کوم پلاسن باندې ان الله ترا کاږي تیمم پلا ماندا قصد کوی تیمم کړه جو به نه ملای ویږي حدیث کې نبی علی اسلام د ابتدا کله شويدا تیمم وکم کلا راغلې نو حدیث موږ از معلومیږي چې د غزو بنیل مستلقه او مشهور جن چې غزو بنیل مستلقه جی پا آئیشا رضی اللہ تعالیٰ پاکی ہار روک شویو غضو بنیل مسکولت کی نبی علیہ السلام نے چی ہار روک شو آئیشا رضی اللہ تعالیٰ پاکپلت فرمی اگرد حدیث دی زمان ہار روک شاگی پس کل گردی دل وزیکی چی دین ناوقت شو مات زمان پلاہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نمراہ گی نبی علیہ السلام بعض روایت کرازیم د زما په په باندې سر اخلی او دو په بکر رضی الله اوث نو راغې او ما بعضې سکونې لګوري او ما د پپون کې دغه س سکانو دغې راته را کوول ستا د وه پر ټولو باندې ناوخته شا د ټول په تکلیب رک پهېږې ځو خوخوادونو نام ک ن بیا سلام فرانسپانږي او سخت در زما سر کورې چې رو بیا ایات راغې او ای یاد د راغې کړه چې تیمم حکم راغې صحابه کرام رضی الله و تن خوشاله او یوشو کو دے چې اب بکر د کور د وجنا ینداری د نه وروجنا تیمم بیا حکم راغې هغه ځکه او بنوي تیمم تویدن طیبا حدیث کرازی نبی علیه السلام فرمای ان سعید طیبا و ذو المسلمین والا لم یجد الماء 10 سنین ترمذی اون صحی حدیث ان سوع د تو به یقین پا د خاوره وضو مطنې د مسلمان د پااره اودستېلم یا جدل مع عشر سنی نه اگر که د ل کالم او بیا نومومي اودیوه تیوم ارکانان د تیوم دي د کانان د تیوم پهې کې ګن اختلا د اوله موې د معامشاکره ملای د ما به بنیفرهیم اوله د نرو دغه قسم روایت راغلې دي د دې باندې اختلاف راغلې خدامخ مبارکي رسول اتفاق دی. چې مخ دا په تیمم کې شریک دی. په دې باندې ویولا سره راغلې دي وین دا اختلاف په دې کې دي آیا د لالسنه دي دې پوری چې په دې وتیمم کولی شي یا تر څنګه له پوری امام شافعی رحم الله بعض دې قائل دي چې تر صرف دې مړول پوری چې د لالس دغه سیمین دي باور برترونه کې شي دا, دا تیمم اوشه وفي حدث النبي عليه الصلاة والسلام صحابي دا جلده تريكي خود دلوان وفي حدث وغيره امقلو وفمق بان الله تراخلو نصر فويدا تیموم ده امام ابو انفره محلان اب امام مالك تب او نور دا اكثر دا ده اكثر والامام مسلق داده جه تر سرد مروندونو جده تیموم با قولی شد او کمچه ها غا حدث ده نور احادث بده باره کی گنش ده جه تر سنگل و پوری ده او کمچه ها غا حدث راده تر مروند اصل هغه واقع داوه وه صحابي ځان کې د ټول هغه باندې جنابت غوث اوړې دي نو هغه کې د ټول ځان هغه په ثور کې روولو د دې لپاره دا هغه د خیالو چې ني څنګه ترې جنابت په وړي نه دې لان دي د خپل سي نه پر ټول بدن باندې خوره مګي خداغه دا خیالو چې نبی عليه السلام طرف دا هغه د قبول لپاره د خپل څوک ټول بدن نه د معمولي د بدن انسان د ځکه اسلام صرف هغه د طریقې ته پوهیږي او نور احادیث کې هم د عمر رضی الله عنه د نور دا مسلک او چې سره د مړوندو تیمم به ګول شي بیا په دې کې سنت شیری تیمم نیو چې علماء دا ذکر کوي چې په اول کې بسم الله ویل کیږي دویم څه خبرات تیمم کې دا چې د ترتیب خیال او تأدیلی شي چې مقصد د مقطه تیمم و شي بیا ورڅې د مټو دین د کلا تیموم تا کی نو پدیز مکه باندې چې د خپل لسنه کې خپل نری تلګونتي حرکت دی او کتر ډیر لسنه کې له کونتي حرکت ور کله کېږي د پاره چې سنا تفاورا حاغول تر راشي بل تل کې پم مکه باندې یا په دیوال باندې لاس دی نو بالکل لا باندې لسنه د نې خطرې کړه دا ګوټې لوکلاوي کې بل تیموم کې کلا چې خاورې تر ادا لسنه اوه لويالې لګلاسو نه تفاقي دا نه چې داسې تهمو ک دی خورره دومره راواغی کوول مخکان ګند ک دغهې خاور چې داته بیا لغودي خبره ور سره زیات لک د لا سفا ک بل کله چې سړی ته مون بیا ضرربیانو کې دی اختلاف د چوک یو ضررب ووي سووک دو وي تا سرلور کوي و دي دو ضر به بعض نامماوي دو ضربه د مخ د پاه دو ضربه هغه ده لاسون د پااره دو زللب دغه لا ووي او قدې باندې یو زل مخغ او دو زل وي پدی با د لاسن متسبه اوکی څو کوي طرف یو ضرب دی امام شایفي نور کلی هغه بعضو لمو د مسلک دي طرف یو ضرب بس یو د امراض سوالو بس موږ د پیو کې د لاسن متسبه امام ابو مهنیفه الله او د نور بعضو لمو متسبه دي چې دوه ضرب دي خدای کوم اختلاف چراغی ادا اوله او غیر اولاد قبره ده چې وی د هر یو چې ته هم یو چې دوه ضرب دی یو د مخ ده او زم د لاسن بیا شرایط پدې کې سودی تيموم در파ره نیو چې د انسان نیت وي د حدث نو د پاکي د کم ګندګي په لټوارې کې عارضه د پاکي نیتی وي دې مقصود عبادت ری دغې لپاره وتیموم کوي موږ دې یا قران شریف تلاوت دند عبادت مقصوده دې نو د نیت په فکر راغوي درېم چې اوذونه موجود وي د بیا بځې تیموم هر وخت کې تیموم نشي کولی اوذونه موجود نه کی په باوجود امام یو کم او زیات فاصله ذکر ده یو مل یاد دینه زیات لري کیږي او بن مل لازمي کیږي بیا بسړی تیمم کیږي وین یاد او دروي کوي او سره دغه غالب ګمان ده ده کما اودس کوکو کوو باندې یا مولان بل حالت نه ځدی بيماري خو بيماري دا سی چې مکمل یو اعزا قط نه دلو يروي کار کوي د اخ یا سخت تکلیف ورته ملوي چې تر ماعملی جذاف دغه دېنوې پری جنابت کو تلواړې دی او یې ریښتینه بازار دی نه چې کله هغه روز انسان بدن خرابېږي یاد اکر ورته وي تبي ورته وي او په تړې ورته وي چې تا بدن د پاره د هغه استعمال کنه دے په دې ټیم کې تایم هم ده کولې شي نبی عليه السلام صاحب کرام رضى الله و تعالتو سفر کیږي یو باندې جنابت غسل واوري دیلو غسل کې اوړې نه هغه سر کې څه زخم مو ملګر نه ملګری راغټیم کې هغه څه کوم چې موږ په هنوا ناجي ورته ورخامه هغه ټول کې وي او یزدادا ته تقریف دي واغي ورته نن دي لپاره ورته دې ته یم موږ کو ته معلوم نو چې هغه چلو هغه د دینه تر دې پورې دی وفاد شي شهید شي نبی عليه السلام ته چې صاحب کرام رضی الله تعالی او تف راغلو واخه ورته ورول نبی عليه السلام ورته په مل ولم ورته یم تیری کن تیمم مم امر تویلایته تیمم میکری وی ستله تاسو خپل وجه هغه قاتلان جوړی دی د تاسو ور د خام مخاوي پښاب وزغتل وکه د انسان بدن کا وګ نو نقصان راستې په دې ټیم کې انسان تیمم کولی شي بل کوبدوم ریخی دی چې د هلاکت یره ده انسان کوبدہ استعمال کې وس انسان مرګي دم ریخی وګدی په دې ټیم کې انسان بیا تیمم کولی شي بل دا زه د ټیم څه کله ووبدومره لګېدي کله په هغه باندې ودا څرګردم او کې دی ته کې پات کېږي نو په دې ټیم ژوند ته یمن کولې شي بل دا اوسر دی چې ووبدي او بلاره درندگان دریندګاندی یا د کومندې ووبدومره ليري ني دي اوسپي دي دا سپیچ لري کلاړم دایم مخري یا داسې دریندګاندی ځ شرمخان و غیره کلاړم یا د کومون و غیره يروي نو په دې ټیم کې ته یمن شي بل هغه ټیم کوم کړه ته هم کولی شي چې د اوبو دراغستلو قدرت نیوي مثال په تور دی نه زیدي او اوبو نشي راغستلی نو په دې ټیم کې به دې څکې چې اوبو نشي راغستلی وګونیږي بل څه نشته نو په دې ټیم کې هم داته هم کولی بل د یم ماغه وخت کې د کلا د اختر موځ دی یا د جنازي موځ دی وکذا اذاتې نو اختر موځونه خو دی به اجم نه کېږي نو دې کوڅه د ځکې نه د موسکږه کې یادې جنازي موږ دې ورله ودت کې نو جنازې دې نه زی نو په دې وخت کې موږ دې تیمم کولې شي بل تیمم چې تړې دې نه ها موږ لپاره تیمم چې لاغي بیا قزا نشته دې جنازې موږ به قزا نشته دې دفتر موږ دې اعلان نو بیا کولې دې قزا نشته دې موږ دې لپاره و تیمم کوي چې کې نو تا تا پدا چې تیس باندې چې هغه د زن کې د جنس نوي دمې د جنس نه چې کوم تیي او لکه خاوره ده شګه ده دا، دام د ې د جننس ده خه ده دام دم کې نه په پو دیال باندې همته مون کېږي دوته د کې د نه دي یا یو تیې پههغې باندې خاوره پرته ده مثال پطور اوس لرګې دی نو دا خو دمې د جننس دا خوو لما فر کار کرکي دمي کې د معلومات دا چې اوورې وروا چې نی دا دمې جنس دی او که اوته ورواچرو اوس دې لکه پلاستیک دی یا الرګی دی اندازه نګري چې څنګه دي بیا یا کپڑا دا نظام دز میکري چې څنګه دا کپڑا مور کیږي په دې باندې تيمم نكیږي او که چیرې په کپڑا باندې لکه خاوروا یا په الرګی ز خاور په یا پلاستیکی څلوخه وي باغي باندې څخاور په راتوا نو بیا په هغه باندې هم تيمم نكیږي وای تيمم چې زړه کوي نمک او د لاسونو کې څه زیږي نه پښتنه پاتې نشي بل تیمم کمدار شر د سنگه اودس کی اودس سره کی مدار یوتی دی نیویلا ګوریا کی داغه د وایینه او به بدن ته نو ورتی او بیا اودس نکی نه اصولوزی مثال کتور دا نه خپل شودای کی سم چیزونه اذا کله اولی کی نو کان او قدین بیا او به نو ورتی کدی حالت کی زنان جنابت غسل مو کدا غسل ددن نه شوی اود او دت یو کدامو دنه کی نه او به دی ورتی دي مدار استیز ک بدن نیوی چې ها او به د پارا بل اوس لپارم چېې تیمم يامون صحی دی څنګه چې سړی او دس لپاره کېد قطته يمون د اوس لپاره همد حیز او نفاس ه زنناانه هغې همم تیمم کولی يامون شي بل سری وت کې ته يمون پول شي چ چې ګاډی روان دی او ګ د مسافر و ګاډی مود چې ګاډی خپ ګاډسو ایار چې ل چ داموکه او دااتې ګاډی و چې مسافرو ګاډی دی قې ایار او دس کوې م او کاپاتې کېږي ودت چه درام کې نو هغه درنځي او قدرت کړم نه کې نو ځکه چې په دې ټیم کې هم ته یم هم پولیس بلې مسلې چې د علماو په میز کې نه قدرت کوورین دا یو مسله ده یو دځې راغه چې په هغه کې وګمنه ملایويږي او خورم پچې نشته نو په هغه ځې کې وسته کې مثال په تور تړ او ځاګړې وګونې چې خورم نشته دا چې د نشته چې زره کې ودس کړم او کی. یا تیامون کو وینه پڑھیکه وخت کې نو پڑھیکه با د امام خدا قول د امام ابو حنیفه رحم الله تعالی په معنی لا یصلی بل یقضی دا سره داوا موذ بنه کی برکره دی قضا بره وری چې کله خاوره پېدا شي یا چې پیدا پېدا نو د یو بیا او چې دا ځانته پارا حدیث دلیل وایي نبی علی السلام په معنی لا یکبل صلات بغیر تطهور الله بغیر پاکوالی نو موذ نه کوي او پاکوالی یا په وګوښتلیږي یا په قور باندې چې نن یوم نښتې بس لاموز دینه کوي کله مو یو څیر شل بیا مونږ کی امام مالک رحم الله فرمی لا یصلی ولا یقضی نه پد باندې مو نشتاونه په قضاې کوي بس چې نه د پد باندې مو د چکه نه د قزار او دې نه د مسکی امام شفیع هغه د پد کې سلو رخل او د اغنه نقل دی ورغه قول د اغداری یصلی و موجب موکی او بیاوین قضا را او دې بيودت منځوکی و چې بیا ور وګو دا مليشي بیا بي قضا هم راوي امام احمد بن حنبل رحمه الله حقه وي يوسلي ولا يخذب بيودت دېودري ګمذوکی اود دې بیا قضا نشته دي زکه الا بعد دې قضاوي د دې قضا ملایوي دې ته قطع نو وګو اود دې نه وي پرخلې ملایوي ان بس موځوکی او قضا نشته او صاحب داوي انتراما للوقت شبيب المصليين د احترام د ووقت نه د وقعت احترام و کې د منزه و دی نود د مضزارو پررنې عاداتدي اوکي څنګه روپوس احتجدداد چې ونه په موسک ووي نو دا د احترام د وجهه دي اوکي نو تجد ما پم تجدمان پس بیا و تاسو اوبه پته یم مو کو یبان ته مو د خاور پاې پسه خوببي وجو اذا تراک اگئی تو نکھوں مس تاسو وای دی کوم پراسو مس تاسو ان الله غانبش ک الله تعالی دی اعفو غفور عفو انکه بسونکې الم ان ترا ال لذین اوت نو سیبان ایا نغری تا کسانو تا چې ورغلی شی وی سه سامنل کتابی کتابنا یش ترون ز ولطا وقید گمراهی ویریدنا اراز لری دی انت ذل سبیل ته حتا شیداسو دنی غلارینا والله عالم بیاعادائكمم او الله ډېر خپووه دی په دکمنان ستاسو وقفاب الله يل ن کافي د الله دووس وقفاب الله نصرا او کااف د الله دادي منن الذي نهادو پومن محدودې یعنی یقوم قوم هذا ک ساام دا چېهودیاندي یحرّ فون الكما تری د خبرو جا. خدا چې د قماتو د نبیر اسلام نبی سلام یو خبره وي اب یاد اگرے مانو مطلب غلط ہوئی وہ یحرکونل کلمہ تحریف کی دے کلمات وں تورات تورات کے ذکر میں قبیلہ نبی علیہ السلام نے تائید ہوئی اگدی بدلی کی ام مواضی ہی دے زےخ پلنا و یقولون و ایذ سمنا اور ادلمنگا واسینا فرمانی کو منگا پرتیوی سمنا قولکا واسینا امرکا مونگا سا خبر او ریدلی خوصادا حکم مونگا نا فرمانی کهو یا سمینا مداری کوئی دی پوخل باندابیل مونگا او ریدلی واسوینا اصر روحو بیهی دیو بی پڑکو جگ بیدابیل مونگا نا فرمانی کهو واس ما غیر مطمئن زمانی دیو واس ما وورا اینبیر سلام زمونگا خبران غیر مطمئن بدا سحال کی چه مونگا ساو ریدون کی دب از موږ خبري اوري کوم موږ ته نه اورو دا د دې تکفو موږ ته وايي دې کوم موږ ته غوړې اوریدونکې نیو ځین واس ما اې نه بیره دران زموږه خبره واو راځي غیره مسلمان ګور موږ ته خبر اوریدونکې نیو کتل لا کې لاو تا کوم موږ درته نوې تل لا کېو زموږه ته خبري اورو نه ورائنا لیم بالتنتهم ورائنا او لفظ درائنا بالتنتهم فجب و قولوا بانده، إنه آغاب رائنا بير يوكيا بي رائنا، و تفصيل سوريا بقرة كشوية، و طعنن في الدين كي و طعن قولوا بديمك، بعد ناميو إبونا اللطي بديمك، ولو أنهم قالوا كشروه لديش سمينا وعطوانا، او ريدي لمنغا، تابداري لمنغا، واسمع او وورا ونظرنا، او اقورا لمنغا، يعني لحاظكا لمنغا، لكان خيرا لهم خامقا وغرا بحكرا وديلرا، اپواما او ډېره مض ته خبره بهوه ال لَا لاله نه واللاله لَا نهم الله لیکن لانت کړ الله ربله عد په دو د کو پرم په سبب د پخور د دوي پهلایو مننو الله قليله په مان مګر لګ یا خول خلک یا په لګاکامو یا لږې د پاارریمان راړړي یا یوه الذي نه وتول اے ہا کسانو چې درکې شیوه دغه کتاب آمینو ایمان اوري به نزلنا паўت چې مونږ را لې گیلی مصدق لما معكم تصدیق وونکې دې د هغه ست چې تاو سره دې من قبل مخې ان نتقو وجوهن جواب شی مکنا نوار و کومنګ مکنا پنردھا پس وګرږ مونږ دی لرا الہ ذبارہ الہ ذبارہ یومنا الا فمان مثثر انیمز لاس واریه پشان د شابه وګرځو څنګه چې دا شاه دا ده د قتیبل لپاره مخوار کوه وزا هر ځبه لقطم کو اوار مخم پات کی او معنی و دا ګرځم دل ار اعلی ازاریه پشاباندی شاه طرف ته وړل لامه خوړو آیا د عذاب شي یا یانه شي وي نباز لماوي د دی و خو شي وي او اشرفی تانور ملانو ذکر کوي د دی و خون نه شي وي الله را پزت اس یو یره ذکر کړی دا د دقت کولای شمع او قران شریف چې دا ته ډیر کارته یو زیګ استاذ دې کوي په نګان دي ورولي دا کار نو دا بدر تر وکم او نلعنهم یا پلانت وکوم دي لره کمال عنا اصحاب الصف لگاه چې پلانتړو مونګه کا وندان د اورځي حفې والا چې باندې لن کول کارنه باندې دل وکانا امر الله مقوله او دې وکم د الله کیذن کې ان الله الا يا فيرو ين الله بغننكي اي يشرك به دا جي شر کو كريش دي الله سرا و يا فير ما دون ذلك او معفيتي حاج ما سوا دي نوي لم يشاء او چاته تفوشي علي رضي الله تعاله کو بارك ما في القراني احب من هذه الايا ما في القراني نيته کو قراني دېر حقوق ماتوبلایات حاضر دی آیات د دې آیاتنا کول لا حقوق زما په قران کې آیات دې جلال فرمیلي ان الله لا یغفر ان یشرک به الله چې بالکل د شرک معافی نه کوي او فرمایو دونه دالک لمی یشا او معافی دې هغه چې ما سیوا دې نه وی چاته چې خوښ شین او بالله او چاته شرک وکړ د الله سره وقد ترى اثما عظيما والذين ترا يوت دي گنا لویاني په الله باندې يزن ده پر لوی گنا او گټلن الم ترى الذين اينقوري تهاكثانو تا يذقونا کوتم جديزان پاک پاکي بل الله يذقيم يشاء بلکي الله یوزکونه انفسه هم عبدالله ابن عباستی بذکر کردی دی وزن پاک پاک کولو کلو عباونه لذینا ما تو یشفاونه لنا و یوزکونه نا دی بدا خبر خورا زمون چې کم پلاران دی ماتو تو چمبله شوی دی نو یشفاونه لنا و یوزکونه نا زمون دا پارا باشه پارس هم کهی او مون د عذاب نمپا کهی بس مون دا پارس نیش دی زمون پلاران مشتران خلق دیر شوی مونده پارا با هرس اوکی در این قول ده عبدالعی بن مسود رضی اللہ و طرح نمده دا یزد کون انفسم زالکا تناو بازم علا بازم دا ودی قلو کی ده یوبل تاریخونه با پول یوبل یادا فلانه دیر خده کل دین والا بل بدا بل, بل, بل تاریخونه بول یا دیر فاق بیر تقوی در سرده دی در این دا دی کو سودی ذکر کرده دی دیزان فاقوال دا دیبویل لا ذنوب لنا وما فعلناه نهارا غفرنا لنا ليلا لا ذنوب لنا زمون دپارات گناہوں نشتے وما فعلناه نهارا کم گناچ موندرجو غفرنا غفر لنا ليلا هاداش پیز زمون دپارم معاف کيشي وي وي وما فعلناه ليلا لنا نهارا او کم گناچ مونگا دشپيو کو رضى چ راضي عزيز مونگا گنا معافي ما وي وانا نو کل اطفال بی عدم الصواب منغا پشان دما humane yu زمو تنشته بس گنا کو کارت کو او گنا پ گنا نشمر لیکی اگر از کوش پہ معاف یو د شپ گنا کو بیادر از معافی چلورم قول الحسن رحم الله لقدادر رحم الله یوز کو ان فسهم مراد دی تم کی صورت بقرہ 111 یاد کی تیر شو ها غو قالو ل قل جننت لا من کان نه هو دنا نصاره یویل جننتته بني مګ هاو کې ودوي نصرانیانوویل جننتته بنيزي مګ هاوڅوک کې نصرانیوي داې نمرراتي اورو ورا چې سرې ما د اټه نمبر ن ابنا الله احبا او د وویل منګل الله دا من الله دستانی نظمر ځان پاک پا کو مدا چه چه دا په خلک دي چې خپل عمل نه کوي او دا وي چې مونږ نه چانه سي مونږ نه چا ولاتي هر چا لپاره خپل عمل لري دا بلچا پامل څوک نه خلاص دی دا د يهودو کاي دي چې عبد الله بن عباس ته فرمایي چې زموږ مشران به خلک پیر کی او زموږ د پاره به شفاعت وکي مشران چې خلک پیر کی حکم نه مشربت پیر کیلاشت تم نه کیو کا هغه عمل خدای ته پیدا نشي درکو زن پاک پاکول یذ کون ان فتو حدیث کرازی زينب رضی اللہ تعالی عنہا پر نبی علیہ السلام زمانہ تفوس کو جس تاسننده ما ورت ویل بررا بررا گناہ و ده گناه نه پاکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتو پر ملدا لا تزکو انفسکم الله عالم با اهل البر منکم سمو زینبا لا تزکو انفسکم اے زینب دان پاک پاک اے بری دان پاک پاک متوا الله اعلموا باهل البر منكم الله ډیر په هغې باغ ډیر نیکی والا څوک نه چې څوک ډیر نو کوکار وی ځان ته نکو کار مو یا څنګه بیا وت نوم نبی عليه السلام زینب کی خ میدان پاس پاس مو توي بال الله یو زکی میشا بلک الله پاکي چلره چکو شي حديث کراځي مشکف شریف حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایل اخر زمانه کې دا خلک را روان دي په ځان باندې ګډ او چیلودا سرمنه بیرا چولي بی وي خدای غیظ رو ندان نه عاقبه شرمخانو ژوند وي ځان به خلکو په مخ کې نیک نه کی ځان وړي راځي توبته چې را ما کې وړي راځي دي ما ته څوک ده قبرې مو کې ځکه تاسو سره هم حضور عقل کې شرمخو ظالم زره وي وي انسان په ګنیوي بد عمل سره دی وي ظاهر به خلکو ته ځان سره قصت کوي ولا یظلمون فتیلا او ظلمونه کلی شي په دی باندې فتیلا فتیل قرانی شریعت و درې قسم الفاظ را شی یو لفظ رازی فتیل دریم لفظ رازی نقیره او دریم لفظ برایشی قتمیر پری کې لګ لګ فرق ست دی فتیل کې جوړه اډو کې دې اډو کې مېس کې چې راکم کوټ راغله دې دا اډو کې مېس کې دا کوټ چونده ونده دې کې چې راکم نری غنډي چلته وي پوسټه کې وي د تاروي کې پتيل ویل کېږي د کجوري د اډو کې د سر د پاس یو داغ وي هغه داړه نقیر ویل کېږي دریم د اډو کې د کجوري د اډو کې د پاسه چې ټول اډو کې د پاسه نری اونته پوسټه کې چلکه باندې پردا اونتي وي هغه ته کې تیمیر کېږي اډو کې د کجوري اډو کې د دې د درې وي یو دا څوان دې چکندې پدې چوکر خوندي کې او معموله خوندي کې پښت کې وی ماغیتا فتیل ویل کې او دې اډو کې د سر د پاس د کجوري د اډو د سر د پاس دا کم داغون دی وی معمولو نه داغ دی وی نقیر ویل کې او کم د ټول اډو د پاس را کم نری غون دی هاغ سپینه دی پردوی دیتا کتیمیر ویل کې قرانه شریف کې درې وانه الفاظ رازی زیره جی معمولی ظلمون اللہ رب العزت نکیج یو ظلیو عالم پبارک رازی ازازلی رحم اللہ نفت الارب کی ذکر کری دیر مدچ لے حاو دیر زیاد علم و دیر رب کوئی حاصلہ کر خلق و تراغ دیر کو اچت شان ترقین آسو او خلق و تووی زی رازی عثمان کم علم کے کم فن کے سنگ تپوس کوئی کوئی رانا تپوسو نویزی بیتاو سے جوابونی دارکون یہ اولوی مجلس و محقل راجم یورتن ورت پاس د اوللنی تپوستنی یوتن وک وی فطیل کتمیر نقیق پرې کې راځي فرق او خیالاته فرق دی د چپس فرق ورتنو معلوم د ځان له شه روته بیا شروع شه شروع لري فرق یې ځکه چې فرق عزت وی حقیقت دانه ز پخپله یې نه چې ما خوري روچه ته خبرو تجزیه راځي مان ته کوسونه کوي کوم فن کړانه کوي په حقیقت د دې جماهیتیت او دقه په فطیل کتمیر او نقیق دی هغهذا پررنې نری پرده پررنې او هغه پرده ډوکې کوي چې کوم نې پرده دی چونديې راغلی او اوقرآې شریف چې ذکر مراد مراتله ضربر هم ظلمم ل کوې زرمونهشي په دیبانې فتیله د کژړ ډوکې م ک چا کمم تارو یعنی ضربررو ګوره کوي پهفترو نه الله کزما سګې درو جوړی دی سګ جوړي په اللهبانې دررو درو کفا به اتم موي او کافی رضا گناہ کاراں الَم تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ دا وزیر علماء یسوت ہیں عائنو غورتا گتانتا جور کریشو سے ہدایت کتاب نہ یومن ھُنَا بِالْجِبْتِ وَالطَّاعَةِ ایمان لولی دی بالجبت و طاعوتی پکوڑاں منتر واندی او بغیر الله باندی دلتا عام علماء مفسرین و شای نزول دا یاد ذکر کرده دی هغه دا کعب بنی اشرف و حوی بنی اخطب دا دا یهود مشران سرداران علماء کده کدی راغل مدینی ته مکی تا نمکه که دی نبی اسلام خلاف دیس کوششون و کل و ملگیری تیارول ابو سوفیان رضی اللہ و تعالیم لاحقا تیم که مسلمان سوئے ندی ابو جیل نور ای ورته وی یا رسال په پدوستي زمونږه एकदा نشته دي تاسو یو يهوديانه کتاب مونږه خلکه ته زمونږ دین مونږ کې ني ابو سيكان ورته اي ابو جل ورته زمونږه تعالو مونږ جک او توا او ذبوتان تاسو چې کله دي ته سې دا اوله جووي مونږه او مونږه کتاب سواکي پني غلار باندې تاسو مونږ تر ملګري دي دي دي دروازو بوتا ته دا اوله ووله به ورته ویلو سم اعتماد پیدا کي چې مونږ تاسو سره بالکل برابر وې بیا ورتاں دا قابین اشرف پرتوی وے سمالو دیش کسان را کې چې مولا د بیت الله شریف قسم وکړو چې نویل اعلان په خلاف چې متفق او یو بل سره بیا خبرې کې دې دي ډیر حالات غوښتل بیا دې ابو هغه د قابین اشرف ته وې وې تاسو غوېلم واره کوې خلکې تاسو مون ته وې چې نویل اعلان غوړ دې او کوم غوړې او ورته وای را نومره تخفل کارو کې پیغمبر چې محمد دې تاسو دا نومره ته کارو کړی صلی الله علیه وسلم د هغه څخه کار دی ابو سکیان ورته وای وای مونږه خلقو ترخه غني کوو خلق ته خرا کنه ورکو د بیا خدمت کوو خپل وليان پالو دا دا کارونه زمونږه وای دا کار کې ټول خپل وليان خلق له خرابې کوو په دې طرف دی والله عبادت کوي د نور ځای برس نو دا دا خبره کوي ابو ذکیان او ابو ذکیان رضی اللہ تعالی عنہ کی لا خبر ور دو کہ کا بیا اشرف ورتی هوا چہ پیغمبر او چہ تاسو تاسو تاسو غوډیل یاد ورو بهتري تاسو د کوم کارونه کوئی محمد صلی الله علیه وسلم خدا کارونه نه لیکون کی الله په می وګوراه سره د دې کتاب سینم ور کړی شویو داغي باوجود دومره غلطی خبره چې کتاب بالکل پری چلو مینه تا کسان تا ورکه شېو چې اسو کتاب نه یمنونه بالجیت و قاوتین ایمان روڑی بل جفت و تواوتی پا جفت و تواوتی آخو بودتان یا تو این معنی بعض علماء که جت معنی قطارت شیطان او تواوت معنی کاهنن پا کود و منتر و او پا دی خلق و بانی دی ایمان روڑون کی دی او حدیث کرا زی نبی علیہ السلام فرمار من اتا کاهنن و تصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم من أطع كائنا سوكيو كائن تراغي ترويت تاكده وزبالنا قورما و تصدق بما يقول او داغذة قبر تزيق مك فقد كفر بما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم د انسان فقتا معنی کو فرو کو په کتاب کو فرو کو کوم چلابه نه وی اسلام را لګلیو دا کتاب چې خدا خبر سو پړې وران نه پلوېږي او دوی چې نه پړې باندې بل سو دیم کې دي نو دا په کتاب باندې کو فرو کو پالګر تواتل او دا ورتل چې دا ما پال ګورن حديث مشال چیرې من عطا عرافا فصاله سو چې عراف دوی یې نه معلومي یره دې دې لازم نه معلومه ملکی او دې د یادې لحاظ دې کړونه معلومه کوي او بعض ځان سره توثیق نولی نولې دی د معلوماتي اداد کیدای کی. شي نو دا بالکل پدې کې انسان یقینو کوه دا پدې باندې کافر دی او که اتي معلوماتو دغه په دلی د نو تلویخ رد کوریم موځینه قبلې شيخ القرآن رحمه اللہ یو یوزل پی خور تراغلین ګرانان په سرک باندې یو تاندې او دیواله تناس ته ځان سره توثیق کینولې په پنجره کې اور اوازمه کوئی چی قسمتونه معلومه ما شیخ القران رحم الله فرمی ما قاد فوقتل سی زو پی جن غلو تری قونیشت مې راته نه چذذ تکینه ما او خلک کوئی چوبره مونږ ته منی کيو په خپل دے پالګل ورزي وې چومې کته بول څوک ما ورته ویل چې پال با صبح نه ګوري راته وې په سلور نه مهنه وتال اتا نه و کې تخ خپل په لو ګره چې تبہ ترکم پر دغه ذلیل بناسې او په دوه تو د خلک نه خپل قسمت مخه معلوم کړه نو ډیر څو هم ته زه دا شیخانو د دی کار نه دې کار دی دا پریازه نه کوي یو یا کوه تک ور سره او عوامي ورسته ورته نه یونیو چې مالورو ته خلاص ګمرا کې خمه و راوړو پار نه کوم ځکه خلک دې ګمرا کټول نه پالګر د خپل قسمت شی معلومول دی پاک پلات زلط و دی نور و یورپی و دو تناسیبه دا بلچه حکمتی نسمالی مکید. نطال غیر تصل اللہ خبر یقین او اعتماد دیو اللہ کفر دیو. ویقولون لیلذین اویها کسانو تا کفروش دي ها اولائی دا کسان احدا دیر پا ہدایت دی پنی غلادی من اللذین آمنو دا ها کسانو نا چیمان والا دی سبیل دا حسیت دلاری اللہ فرمی ووری غلائک اللذین لانهم الله دا کسان دي چې پلانت کوري دي لر الله ومن الله فلم ت چې د او جا ل را الله رې زت او بیا نهې د دپاره سووک ان دادي امله هم نب ای دي له ته انسان من ملکی د بعد چااتنا قیدله یوتونونهناسان پهې وت کې نه بیا ورکې مقدار د دا د کوجوي بیام تنې ورکئ نقیل دکهجوي د ډوکې د پااسته چې کم ح دا وی نقیر حاغې ته ویل کېدې مراد ضرب اعظم چاته څرنه کی امي احزون الناس ایا حسد کوي دي خلکو سره علاما اتاهم الله با اوتج ور کې دي دلله من فزيد فضل الله دي ور سره حسد کی ذکره وې كل ذي نعمت محسودت هر انسان ته چې الله نعمت ورکي خلک د سره حسد کینه بغوځي دی دیو جن ایا ایا سوجونی ثینی قبلی من الناس اهل الفضل قد زدوا بیا سوجونی ثینی غیر لائمهم قدیمی ما ترا حسد کنا بو کین زدین ملامت کوما وجداد تاریخ موجود دی قبلی من الناس اهل الفضل قد زدوا زمانه مکی جلا چاہتا رجور کڑی حری تر اسات سی آدم علی سلام تراثت کلو شیطان ادم علیہ السلام خل زامنو کې حابیل قابل قابیل حابیل چې قرباني قبول شې قابیل ور ترسته دوک د نبي عليه السلام ترسته دوک يوسف عليه السلام ترونو ترسته دوک چې ته جل الله درجه ورکی خلک داغه ترسته کوي فقلا تینا آل ابراهيم الكتابا والتحكي تر ورکو مونږ آل ابراهيم عليه السلام ته کتاب الحکمت حکمت عقل مندی په قديم فاتيناهم ملکنا عظيما اور کر من دیتا بعض جہاد ل وی فمنهم من امن به از دار دین ہا سو کوچ ایمان روڑ پدی و منھم من صد عنه او بعض دین ہا سو کوچ وڑ دل دین پخپل نور وڑو لازمی متادی وانا معنی کی صد عن ہو لازمی معنی پخپل وڑ نور وڑو وکفہ جہنم طیرا او کافید جہنم سدون کے ان لوي نهکه فروې آ تهنا ک نه ناکسان چې کوپر کوې پایتونو زمونه سو پهنسلي هم نارا در دی چې دا داخل به شي اوورته پول لما نه جتلودو هم هر کله چې اوړدي بعض لما معه کوې نجت معه چې پخې شي سرمنې د دي نور سررمې واچو یو سی دی یو مثال پطور کو انسان بدن دی دلته اور ترالګه مختي مثال په تور ځان دي روټې پخې نو به او لازم را پور شې یا څنګه روټو دکان نن بیان دي هغه ورته عادت کې نو تر هغه سره مرمنه کلک شي بیا دومره نه څېدي د جهان مینو ترمنه جداغه کلک شي بیا ورته کچکچ سره مرمنه واچولې شي او کې معمولې عمره ته اور او تپ شو رتي هغه ده لکه څنګه دنیا کې اوځې پوښه لاغنه جدا ترمنه لری شي ودان لاندي ترمنه د انسان د عامولي دغه گرمایش عمر سي ماغه ډېر څه دي چې وکري دا ترمنه په خېشي او پرسي مله وطنور تازه کچه کچه ترمنه واچي چې عامولي توبانه ماغه بلکل خوت کیږي زه معنا نزديت معنا هر کلج او پرتي اوسو دي ترمنه دي دي نو ورته نور ترمنه واچي ترمن د کاله اوسو دي نور ترمنه به ورته نوري ترمني دا جنوري نوري ترمني اپال دا پیرادي او دیو سوزل کي سمر ترمني وائ چوري کي يورث کي عبد الله ابن مسعود تي پول دال کي سل ترمني کي يو يو جانمي دوبد ديورثي او حسن بصري رحم الله فهم تاكل النار وكل يوم من سبين الف مرتين اور جلي هر اورث دي, دي. اويا زر ترمني بولا چوري کلي چيو ترمن کو چوري یو سرمن اوسدي دي ته بیا لې واپسی څنګه چې مخفی بیا بهاق حالت شي بیا سرمنې سوزی سدي بیا بلو بلا بله بیا زر سرمني یو شوواې بدي ته دو ل شي الله تمونات بدله هم جلودن بدل بکومون دي ته سررمي غیرره بغیرله دینا ل زو پل عذااف پارا چ سکی دی عذااف ان الله كان عزیزن حقيما فإن الله رب العزة غالب وحكمة والعزة والذين آمنوا وعملوا صالحات بشارت مؤمنانو ته تكلا ايمان والا ایمان روض نده ديه دي آغا سرماني دا غيب دنونا دي دا پار نعمتن آمنوا دا, دا قرآن خیده دا تخویف ذكر کی نور پسه بشارت ذكر کی بشارت ذكر کی ورپسه تخویف ذكر کی تخویف ذكر کی مسلمانان مؤمنانو يريگی نو ما يريگی تا دا پار جندت او کلا بشارتونو ذکر کی کا قرآنم خوشاله شي والله خوشاله نشي کاگر غرتا ته جهنم دي ذرب واپسي بیا جهنم ذکر شي قرآن کې چې كم دي اکثر بدر تک شي بشارت پسي يربوي یری پسي بشارت دي ها کسان کي ایمان را وړي وا مل صالحات او ني کمال کي سند خلهم جناتن ذل داخل بکوم دي لرا جنتون تا تجريم تحت الانهار جروان بيلان دي غنه نهرونا خالدین فيها همیشه بی دي په حقیقي ابدا انتها زمانہ خالدین کله ډېرې زمانې د فرمان راضي کړه په مرگ باندې ختمېدل وي او اول کله چې ذکر شیدې ده بیا انتهاء نوي معلومه لهم از واجن د پارا راضي دی کې بی بیا نه بی وي متوا حرتون پاکي ونه دخولهم او داخل وکومون د لرازل ذلیلا آرام اوګتا الله دې وکولته نسبتي ذلن ذلیلا کې دوه دي يقول نادى ظلم ذليله غصوره غصوره هغه بیا حديث چې تفصیل شته متفق هدينه بوخاري او مسلم شریف روایت ابو هريره تم ترانه نقل شوی نبي عليه الصلاه والسلام فرمایل ان في الجنه لشجره يسير الراكب في ظلها مئه عام ما يقواها ان في الجنه لشجره يكرن فجنه کې يو وندا يسير الراكب ذې به او سور تن فی ظلهها فسور د هغه تسوری د هغه کې مئات عام کاله ما یقطوها د هغه ها او سوری به ختم نشي د سوري بوي ان شئتم ظلم ممدود نبی علی السلام خو مين کساذ خوخ شینو د آیاتولو یوزلم ممدود وښتم چې باره کراوی سوره واقع کې سوری بوي نیو مطلب ولما دا وی ذلن نه مراد کو د سوری دی او او د لوی سوری والله جنته سنتي زم کوړه ذلن ذلیلا شیخ القران رحمه الله دا مطلب و او دا مطلب شیخ انصاری رحمه الله هم ذکر کړی دی اوی مراد د دین اوغت آرام به ویدی دا پردا کناید به اوغت آرام نه د کثوری دنیا کې دیده پاره وی چې سړی ورته آرام وکړي نو اصل کله سوری وې انسان را نشي کوله د چې مراتب آرام واغ سلیشی ملا ربه رضت د دې ته آرام نصیب کثیر وي او وګ د آرام مرتب کې جدي وباسینا او هغه بیا بل حدیث کیږي نبی علی السلام فرمایږي چې نارم به سری چې تلویق او اتیا کال پر انسان په یو طرف فروتوي ناتوي دی او طرف باندې او دی نارم به سری به وي ان الله یامرکم ان توذل امانات الى اهلها دېنظم به ست د ضرورت چږي 57 نمبر آیات پوری وهسته پدی کیش پالت احکام د پار اصلاح در عیت ددی زینا اوس دویما حصہ ترایات نمبر 134 پوری پدی کی ات احکام د پار اصلاح در عیت او د بادشاہ رائے او رائےت بادشاہ او عوام کولو کی دا ات قوانین نازیز کی معاشرہ ملک دا بپا امن شی یو قانون پدی آیات کی دا ک آمنتدارروته هگدارو تا د هغی حګونه ورک کې باشا دی کممه او هدله سووک مناسب دی دا امات د د راغته ورکې ب او کار د امانتونه د ورکی بس پیل سره و مل امن عمل را شي دویم قانون په اون سر نمبر را یاد کې چې د امیر تا داری کوئ کله چې صحیح امیر په تاسو راغی الله اوواسی او رسهوه اوولیل عاممرری من کوم چې صحیح امیر راغی دعص و دعا خبرمانی ده آغا تابداری بتا سکوئی و دیستر و ملک کې آمن رازی که دیمی تابداری نیوی شروع فساد و ملک کی شروع شی در حکم چورت تر حیات که فلی و قاتل تی سبیل اللہ اللہ دین ای شروعن الحیات د حکم دا قتال دا جہاد دا کم ملک خلق آغا مجاہدین وی جہاد والا پکی وی کافر ور تا پکوستر گونی شکتے کم ملک مجاہدین نیوی کم مخلق هر خلق فاغي بانده درور راسده مدهاجه تاثر و مجاهدين و جهاد قوانكي بوي کلا چه جهاد قوانكي و تاثر تبا امن و جهاد قوانكي نو ملقوان فا امن بانديني وي سلورم قانون بحان و نمبرات كي حكم احتیاط في القتل دانا چه جهاد كي او هر طب وجنه بلکه احتیاط كوا قتل والا و سي سره پی جنه مومين او دا بنشي قتلولي نحكم دا قتال اوکل تنظم الهجره في سبيل الله تنظم دا چې ترغیب هجرت طرف او اصلاح الا اصلاح النيه جهاد کې نیت به صحیح ساتي آیات نمبر 94 کې دا ذکر کیږي دانه چې صاحب مال غنیمت نیت دی چې ماته وته ملوي شي یا دا چې ما ماته خلک به حاضر وي یا ماته مشینوځ دا نیت به دي نیت به صحیح ساتي الا بساتو جهاد صحیح وي دنیاتم خراب شوه مساجد جهاد نو خراب شي بغم الهجره في سبيل الله تو نمبر آیات کې چې کله یو ځېک دین باندې عمل نشي کوله بس ډاټبل دیتا بل دیتا او ووم نمبر آیات نمبر 101 کې حکم دو صلات قصر دو صلات خوف دو صلات قصر احکام پیېن دل ملک ګرځین خپل خپل احکام دي پاره منځان په اولي او اتم ایک سو پانچ نمبر آيات كي تجيهاد موكو هر سده اوكو نجي ملك فتح شو نجيه بقانون قرآن او سنت ويئننا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بينا الناس بما عراق الله تكلا دا او و سنت سيطلوه نو ملك بفعامن وي قانون دا قرآن و سنت نخلاف بالقانون و ملك بشر و فساد وي نو دا اتق وانين ذكر كي دا ملك بإصلاح دا فارا دګلتا سودارا اېجو مثال څنګه ملک به اول قانون امانت امانتدار حق لري حقدارو ته داغي حکومت ور کوي ان الله يامرکم یقینا الله حکم کوي تاسو ته ان تو عبد الامانات الى اهلها دا ادا کوي تاسو امانتنا الى اهلها داغي اهل داغي مناسب خلقته دي د دې لاندې علماو یوګده ورته ذکر کړی ده وعثمان بن تلحر رضي الله وطلانهم عثمان بن تلحر رضي الله وطلانهم خبلا واقعا فخبلا وي وي منطران ده بيت الله شريف ده كعبه چابيا نوي د پير او زيارت فارز نو باغه کلا وولا مالا ایمان نورا وړي نبی علیه السلام ما توي كي لگ ده بيت الله شريف ده كعبه کلا وقا چل ورن نوز ما ما ورسويل چنا تاتو گو را ابو جيل ده اریت اجازهشته ماتم کلاوه کا زور داخل سم ما وته کلاوه نه تا نبی علی السلام راته فرمایلو عثمان بن طلحا یا ساته ی ورځ بدل تراشی چې دا چا دا به زما لاس تراشی او زما چې بچا ته قوت کی زباهری توکل ایشو عثمان بن ترہی رضی الله و تعالی فرمی ما او سیل دیرس باندې قریش دیر ذلیلې وي چې چا بیانې و تاسو را راتوی نه خوریش به زلیل نیوی بلکه حقی به ازتمند وی خدا حقی باوجود دا چابیانی به زمان لگ سرائشنی نبی علیه سرام چوی دا خبر او کن د دی چیز کافرم خدا ما پذاری که سن از سراتیر شد چرا دا خبر دا قصیده ما د ایمان رو رو خبرو که ما بیل ایمان رو رو رم قوم تا میشه خبرو که تو رو قوم ما تا بد اردی شروعو که بلوانو هرچه زدخ پل اراده ن زمانه کې تیره شول نوبي عليه السلام فتح مکه کې وکړه نوبي عليه السلام راغ او ټول راته کې هر شي فتح کړي زیو طرف تم يو روياد چې راځي نوبي عليه السلام ما په تن رولېږي او هر راته وې چې راځي باندې راځه ما ورته الله پیغمبر امانت واخلي خدمات به راځيږي دین دای چې بعضو وه تر راځي دې په تاسو دې بعضو وه تر کوټي راځه او وخت نوبي عليه السلام اوتور کرا واخلي راځي داو سره بیا را غډیر مجبور شو چې پته شو ورته معلوم شي چې را نشم بچی دی وې د الله پیغمبر واخلي خدا امانت <تضحطان> دی اگر چې دا خبره د سہینو وا د نبی اسلام کی اختیار او هر چا تبو کولی بیا یې جواب سپې نبی <تضحطان> علی رضی الله تعالی <تضحطان> متالبه کړه الله پیغمبر دا ما ترا <تضحطان> کی ابو بکر رضی الله تعالی متالبه کړه الله پیغمبر ما ترا کی یو یو برات دا کابی دا چابیا دا یو ریع عزت دي دا دي دي دی دا ممتاز شی نبی علیہ السلام دیو یو ورنکه عثمان بن ترہی رضی الله و تن ایمان ورو چراغی نبی علیہ السلام او توفل مل راش او عثمان ما چرته سیلو خبره درته یا ده وی بالکل الله پیغمبر را ته یا ده کتاب ما ته را ته یا ده نبی علیہ السلام لا مونږ دی موک بهج ری چابیا نی دا چابیا نی واخلہ یا دا چابیا نی همیشه د پارل تاسو قرانی کې وی ترقامته څو کتابونه دا اخلي د وبزګلې کې او مګ قوجره اصل قانندان د عثمان رضی الله تعاله حکم دي دا غریب خاندان کې ترخصه پر د بیت الله شریف مشریخ تابعین دا غی پلاس کړي نبی عليه السلام ته څه خبره کړې او مګ تخصی دي نو نبی عليه السلام چې راوته د حیاته ان الله یامرکم ان توذل امانات الا اهلها الله تعالی ته حکم کړي چې مارتون دا غی اهل تور دا خبر یو څوک سره چې دا امانت د الله پیغمبر سره دې چې خبرې صحیح نه و او نبی اسلام بیام هم دومره خیال اوسه لې چورته واپس کیږي یقینا الله حکم کوي تاسو ته تا ان تو عبد الامانات دا چې دا کی تاسو امانتو نا الى اهلها داږي احل خلق ته امانته صرف دا امانته د انتقال تر چا تر چا سکيتل او څه بیا ورته واپس ورکه بلکې امانت دا په مختلفو طریقو باندې دي قم تد احادیث نماذنی کی یو امانت دادی تا طرف څوک مشوره کئ چې چا نه چې چا مشوره واغل تر دا امانت دی مشوره دا په خطرې کې سره ورکه لیکنه وو او د چا د گمراه کول مشوري وجهه تنور کی مشوره امانت دی وجه د حدیث کرا زی نبی علی السلام فرمایل المختشار موتمنون الاستشار متمنن جاکر کی مشوره او کړی دا د امانتدار او ګرځولې شو نو مشوره دا به صحیح ورګې دویم یو مجلس کنال په پریچم امانت دی المجالس بالامانه نبی علی السلام فرمای مجلسنا دا په امانتداری باندې ابازي ځکه کسان خلقو کې خبرو کې ساتو وی لا خبر بل چا ته مکوا د باندې کې که او د خینت دی اوک او مېاتتي داته خبري هاغي نه خو خول چې خبرون دی خبرونه د نورتو خبر شي دا تا بل چاتو کېته پری باې بننگاري دا چا د پور خبري دي تا, تا خبرو ک ير جنونکور ک دا حالتتي دی د پاه سو شي سو شي داانه چې ت ټولو خلکو ته شروعي افان کرد دا حالت دی ججبګي تاي تاته چاڅنګه خبره اوک اوغا پ خپلې تاته اوویل ک دا, دا و بل چانووي یا د حالت خبرونه دا مالو میرتي یو کې تا ت په خبر او دا مطلب دی چې بل سووکې نه خبر نه دا خبر به بل چاته نه چې دا تا سر امانت دی نو مجاال سیل امانتتي نو بیا د السلام فمیل مجلسونه دا امانت باندې آباز وي بل اوهد د دنیا دام چې د امانت دی تا سره د حکومت سلطانت مشر تا مشرري پلاس پلا ک اوهدي نو اوهد چې چاته ورکې نو دا تا سر امانت دی مناسب سړی بهګورې ها هغهته بهغ اوهده ورکئ داغه مناسب دي کومناسبینو ته هغه طرز کا حدیث کرا دي نبی عليه السلام فرمیلو اذا انصد الامر الى غير اهله تنتظر الساعه کله یو کار نه اهل ته اوس پر لشی دا قیامت انتظار کوي یو سړی دې یو کار مناسب نه دي او ته هغه کار ورته حواله کې مداهت خیانت وک نبی عليه الصلاه والسلام دې علاقې خلق گورنه د جوړولو نو د مشر جوړتوم ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ السلام د جریل القدر صحابی دی نبی علیہ السلام کا فرمید الله پیغمبر تا ثم چې د هغه علاقې مشر گورنمنګ جوړ کی نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمی مسلم شریف حدیث دی یا ابو ذر انک ذعیفم اے ابو ذر ته کمزورې سره او انها امانته او دا کوم اوهدې چې تاسو دا امانت دی او انها یوم القیامت خزن او دا و قیامت سپارست سبب در صحیبوی و نظامتونو دخمی منتی سبب دوی. ایلا من اخذا بحقها. مگر چا چې کما احدا حق او او وای غسلان. زیم و ادل لذی علیه. دا حق ادا کم چې پده باندی او. نو دا و در صحیب سبب نی ورنه یو سره دیو احدی مناسب ندی. او دی پریشوت یا پدوکو یا پشفارست دی چه دی اغا احدا دې پدې باندې ګونګار د امانته د پاکستانه د حکومت د تا ته موکم یو حکومت تر افنه ډیپټي مقرر شاو یو کار د مقرر شو دا تا سره امانت دی د حکومت څه شي شو بعض کله کوي سرکاري نوکران وی نو هاري استاذ رازغلی او خوري استعمال هغه حال دا حالدا سرکاري سیسکول دا ټول قومی غداری دا قومي خیانت دی نبیع اسلامه اسلام فرمایي چې مال غنیمت غلا هغه موافقه نه نبی علی السلام ته وطن یو مال غنیمت یوسیز هغه چه زیاتی وړه نبی علی السلام تیر وروه د تاسواره د ما زیتونه پټکړې مې خو په قیمانه نبی علی السلام وفرمه زه الله شزان سره یو د قیامت پردې بیا پته لګي زه وو زه چاچا کوم د چاچا نو سويو ته ته رسول دی کی سوخ نو د څک اغلاغان داز دی یسته دوکلا داز دی یسته پیسې د خلکو مشرک پیسې باقله د کلی مشر غیر ورته ملو شي په تیر اغونډی دی د ما ټولو شریکو پیسې په ټیټ کچه پکې په 20 در دی مشترک ټولو مشرقه پیسې د ټولو مشرقه مجرم شولي قیامت پر ورځې ټول پتا باندې حق لري تاسو په پیسو څنګه پټی کړی دي نو کوم څه چې در ډیرو خلکو په حق دي هغه کتاب فټ کو دا ټول خلکو ديتا نه قیامت پر ورځې باندې کېږي ننکه دنیا کې پټنه ده یو کس غلاخ او اسان یو کس نه معزوم غواړي ځلاره شي واپس کېږي و جديد خلک شریک دي څوک به په کمریشي وي څوک به ژوند دي څوک به د تمافي څوک به نه معافي ډیر حالات فکرات لګي نو درستی د یونایتد متحده مشرقي په دی کې احتیاط وکړ دي دا ناقابل معافي جرم دی بیا چې بچاچانه معافي غواړي او حقوق ال عباد څنګه څوک معافي کینه چې بندگانو درته نیو معافکړي بل عام طور باندې په دې مزدور کار ودا خلک وی نو هغه چې کړه دی اړ دي کار کوي کمالیک نو بیاکار نه کی دا دې تر امانت ده تا ته پیسې درکې سالې کور دی اړې پیسې درکې چې ته خپل اورزکار کې تا ته د اني دی ویل چې کوم موجودم بیاکار کوو کزنوم نو کارم کوا کله دا تنخوا دا جړې واغستا دا لپاره حرام ده کله چې بني او وه دل تا ته سود دی یو څه پیسې درکې قطا کاري درکې که کار نه کې دوکي کې او دا خیانت د امانت دا یو جامع للف دی دا یو للف سنوشا میېي در کې او تک بسپاره کې چنت دی امانت چې تاتي در کو ت د هاري سیز امات تو هغې خال پاتتي خبرو امانت دی که د دی کل مشهوري دی که د نوپري د هاری وس او د منافق کار نو بیا انطسلام فرمیلی وایضتو من منافق سړی چې د سر اماتې قولي دی په کت دی دا د منافت کار دی بل امانت چې د حکومت د طرريو امانت دی یوه اوخدان دی چې دی هر چاته نه وررکې بلکې کم چې تړ مناسب سړی دی آغه دی ورکې مثال پطور یوي اوهد د پااره شپار لسمم په کار دی اوس یو تړی پا لسم تعلیم ممنی جاهل دی دی چې دی دو نمبر کاغزونه جوړ کې او دی پاغیبانې ځان دپاره هده واخلي دی چې سومره تنخوا آخرې حرامهاخي او کوم چې دا ورته ورکه او دته معلومه ده عاد د روجن دی دا کاغزونه دو نمو بری دو ورتور کړېم په دې کې دونه غازي که امانتو دی به وحود سی ورګي تر چې بادشاہ امانتدار شي دا عوام ورترکم حکومت دی حاغي ورکه نوکری و غیرکم د چاه کی یاغت ورته عوام امانتدار شي تم چې دې سره امانت دی د بادشاہ چې دې بادشاہ دا اوتابی لري ورته چې امانتداري د اعلی شي او نبی علیہ السلام علاماتونه امانت کې د هغه وخت نمشي د دې په څو یقینا اللہ <سؤال> حکم کتاب تا دا چزا کی امانت نا دا غیر اہل <سؤال> تا ویزا حکم تم بین الناس کلاج فیصلہ کی تا سو کمین ذ خلق کی انت حکمو بلا عدل لاج فیصلہ کی تا سو ف انصاف کراں انصاف ولا فیصلہ کمے دا زہاک رحمت اللہ علیہ و انصاف فیصلہ دا البینۃ علی المدعی والیمین علمن انکرہ یہ قسم الحدیث الفاظ دا بلقس مذيذ الفاظ البيناتو على المدعي واليمينو على المدعاء عليها تاتا يوفيط الله راغلا سوك مدعي ده انتها اغنى ده غواهانو طلبوك مثال فطور سوك داوي ترى دا, دا تقديم مثال فطور زماده نا اغبا غواهان پیش که سوك غواه راولا نا اغبا غواهان پیش نکر نا اغبتا انت هاغ اغبا قسموكي نبس تقديم اغتا دیاور کريشي نو م دا جسووسی دا هغه به اوان پیش شي ګواانې پیش نو بیار طسلام فمي تمم چې من کرد دیغ به قتمبر پیش شي هغ شي نو دا پهدي سریک سره فیصله دا د انصاف فیصلله ده دویم قول د ت الماني ما ملوسی مللاي کردري ان تا موبا علي بالقرورآي تاسو فیصللو کوي په قرآن دا د انصاف فصله ده هر یو معامله کې قرآي شري باندېفیصلله شروع شو انسان به خلکو ته میلو شي قصاص حکم دی فیصله رااله قصاص حکم دی قصاص جاری ک چې جها قتل کړي قتل دی شي دین انصاف شو مال بیت تقسیمیدای ځای غړی میراث هر چا د پراک ورکر امر او پر خور ورور د حکم راکړي هر چا تور کړي جنگی غړی ختمه شولی یا رشوت دے معامل راغله هغه بار کې فیصلو کا جنا بل حکم راغله غلا ده تهمت دی د قران مطابق فیصله وکړه دنیا کې با امن راشي خدعامن ولی نيستا ان تا ولی نيستا د قران ولا فیصلي نيستا زکه غلغلاو کی ست سزا ورتنه ملایږي کړي ير ادي ته کې ظلم دي هغه ټیم کې ظلم هغه ورته ظلم کوي نو په کروڑونو لاڅونه کې غلا جنان شي بیا هر څوک بیا غلا شي ست سزا ملاوي چې څوک بغلا کوي قتل دي یو قاتل چې رونی ولې شو میدان کې او درونی شو خلک راځم شه خلکو ته ویلی شو د قتل کړي دي او, او دا چې دي د اوس په قتل کولې شي بلارزه قتل نکي او قتل ولي زياد هرڅوک پور جي اريږي چې څوک را باندې راني شيغلاو ډاکوني کي اصل وجداده قرآن والا تفسلي نيشته ان ان الله نهما يذكمبي يكنا الله سخنس يگي تاسو پدي بيشکه الله تعالى او رضون کي وليدون کي زاد ده يا اي الله زم قانون رايت عوام هاغه د امير حکم مني ايمان والا اوطي الله تعبیداری کو اید اللہ واسو رسولا تعبیداری کو ایدنی دیری استنا او ول الامر مینکو خواندان د حکم تاسونا او ول الامر مینکو بعض لما معنی کی اول الامر نه مراد حاکماندی کوم کی در باندې حاکم مقرر شه متوبد حق تعبیداری کی او هر حاکم چې کله تاسو د شریعت مطابق ته حکم کوي او که شریعت مطابق هو کئ مین د شریعت نه خلاف حکم یې کول داغه دا بیا تعبیداری نشته وځل دا حدیث دی له بوخاري شريف حدیث دی نبي عليه السلام فرمایل علالمری السمی والسمن والطاع فمن سان باندې اوریدل دی او دمیر حکم او دا هغه تابعداري چې ما احب او کرها په هغه کې کده د محبت وی دی حقې یاده تابعداري او دذر غواړي او ناقباب هم, نا هم دمیر تابعداري کوي بیا نبي رسالتم فرمایل الا يهم رابه مسئوليه الله تعالی یا یو دا خبر دا کچری دی امیر دی بادشاہ حکمِ کولو د اللہ کا معصویت بانده مفعین امرا بمعصویت فر اصمع ولا طوعتا کبادشاہ حکمران مشر حکمِ کولو بمعصویت الله دا اللہ فنا فرمانی باندې فر اصمع ولا طوعتا نبی بیعوری نبی منی دا اللہ ذکر بالطرف تصفہ حدیث دی نبی علیہ السلام فرمیند لاتوا عطا لِمخلوقی، فی معصویتِ الخالقی، لاتوا عطا لِمخلوقی، ده مخلوق تا بیداری ونشت کولی، فی معصویتِ الخالقی، ده اللہ رب العزت قنا فرمانی که. ده مخلوق جسد الله نا رازی، کاغذی که ده پلاڑ دیده که باست چاہ دیده که هر سوق دید دا غط آ بیداری ونشت کولی. مغلو الامر نموراد چه کم تاس باندی، حاکمانشو المشرانشو الامیر شد باندی دا غط وجکل صحیح امیروی حدیث نبی علیہ السلام فرمایلو اسمی او اتيو ولو کان عبدا حبشیا اسمی او اتيو تاسو د خبر اورئ او دا غی تابع کوي ولو کان عبدا حبشیا اگر ک تاسو باندې او حبشيهم قرار شي چې کته خو د مشر در باندې مقرر شي و دا غی تابع داری وکي او بل حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام فرمایلو من اطاع الامير فقد اطعني ومن عصى الامير فقد اعصاني جاء كده امير تاع بداريو کا من اطاع الامير فقط اطعني جاء كده امير تاع بداريو کا جمعہ تاع بداريو کا ومن عصى الامير فقد اعصاني جاء كده نافرمانیو کا د امير زمانہ نافرمانیو قابل حدیث قاتل من اطعني فقد اطاع الله دا جمانه تا بيداريو کا داږي سره دي انسان الله تا بيداريو کا چاچلې مي نه فرمایو کا د زمانہ فرمایینو کا و منع اوساني فقل الله او چاږي زمانہ فرمایو کا وې کې دي انسان الله رب العزت نه فرمایینو کا نو امیر چې صحیح د هغ خبره و منلي کې سری خاراء د شریت نه خلاف نو تابیداری بيداري به شي او ګبال موغو کې د ذاته چې صفه د شریعت نه خلاف نو ځکه خلکو د ذاته معلومی ده په هغه ټینګ کې به حدیثه د شریعت دی من راع فی امیره شیئا ولی یذکرحه ولی يصبر دا په امیر جو ذاته کار اولی ده چې ته هغه بدګنی ولی يصبر په کار دی چې سبق دی او کې شریعت په لحاظ را خلاف نه وي اصل کار خلاف دی به صبر کیږي او کلی شریعت نه خلاف یو کار کولو نو بیا دا تاویراری په کل نشته دي نو اولی الامر منکم او قاوندان د حکم تاسو نه یني حکم رانان ذم د کرمته دي هاغه یم الا اولو الامر د ابو بکر او عمر رضی الله تعالی انه ګریم کول لے جابر رضی الله تعالی د اهل القران أولو الامر نمراد قرآن او علم الامر د مراد قرانی شریف او د علم والا خلق دي یني علما او فقها او ولاماته مرادی دا وی تاویداري وکول شي زکه یو قسم حکم کوي هغه د بادشاه منلې کی په دویم تا دا عالم خبرم لکه د بادشاه پرنګي خلک نني سره چې مسله علم وکي وچا فرض کې چې معمولی ایمان هم وي نه هغه یقین کې ذلورم په د مجاهد سپد داولوی امر منکم دا په بارد صحابي کرام رضى الله تعالیه کراغليو چې نبی عليه السلام کوم صحابې هغه جتا تک حکم کوي دین هغه باندې ور اقوال دا دو دی چکتر علمو زکر یو حاکمان باسچهان او دویم حاکم چی دنیا کې علماء او فقهاء دی دی داری دی تابداری بتاسو کوئی چی کم تاسو دا شریعت حکم که نو اولی الامری من کن او خوابندن دا غا حکم بالا استاسونا فا این تنازعتم فی شئین وز کچری خلاف را غا استاسو کسیس که فردوه الالله والرسولی بس واپس کې د لاله الله او پیغمبر دا اوس پیغمبر نشته دا او سنت دا ول الله دا او الله کتاب ته کول این کون تم تومنون بالله والیوم الاخر تجری تاسیم دارون کی کا او پر ذاخرت باندي ذالک خیر دا ورو بهتر دی او احسن التاویلا او خیر سدی د انجمنا الم ترى الذین اینغری ته ها کسانو تا یذومون اچ هغه خیال کی هم آمو بشک دي ایمان را وړي بما اونزلی ل کا پا کې تا چ را ل شوي اصل ددي تونو شا نو هغه ده او کم چې ابن نییکي را وتر مفې نودي کر دي بشر دا یو مناف او د د یو ی وودي سره پس خبره بانددي جګړه راغلله آخر ی وودي هاورتویل راځ دا خبره دا معامله دا بهستاسو پیغمبر آو دا دا دا دا دا دی یوو هغه چې څنګهفیلو کا بهغ من او که چرري داسنوه نو بیا چېسه کې د تا ته بدر کې او زماه کې ما ته بیا راي دا ی ودي ورته ووي دا بیشر منافق ورته ووي نه کا بین شرف سرل یووسو د منافب ته خ پته و چېغ سره زما سر هم راشته عام پوجل منناافق ويته ستا طرفداری ست طرف به میوکي یهودی ورته وینه استاد پیغمبر تقسیمه که تقسیم و ماغله راز فیصلو اخر دا بشر منافق دا راضی شو او نبی علیہ السلام تے فیصلہ راوڑہ نبی علیہ السلام تیجی فیصلہ راوڑہ نبی علیہ السلام دوانہ چې ووری دل دوانو خبری نو حق د یهودی کې دلو نبی علیہ السلام د یهودی په اړه کې فیصلہ وکړه دا د منافق دی ورته نه دا فیصله کومه منظور نه ده رازه او عمر رضی الله تعالی او دا فیصله کوي اور تیغه استاد او پیغمبرم فیصلو کاتسنه نه منوي نه عمر رضی الله تعالی ته دي منافق دا خیال چې عمر رضی الله تعالی نن دا يهودي ترړي ګینو وګو زنا او زما په کې فیصلو دي کله عمر رضی الله تعالی ته فیصله یې اوره منافق تلای کی ویرا دا يهودي او موراغلي تاسو په فیصله را پاجي فیصلو دی. یهودی ورته وی وی فیصله مختاسه پیغمبرم اوکا ډیر زی یوهودی ما استاد پیغمبر باندې فیصله او کا خدای وی زنه منم مختاسه راغلی عمر رضی الله تم عمر رضی الله تم قسم معلوماته رشتہ ده قسم اسنګ چي دی وی او یا فیصله مکه غيام تاسو سره او اتحاد ولې خفه تر او کی عمر رضی الله تم لاړې کور او ځا سره ټور راواج ستل او دامن منافق نشتر لری او بیا وی ها کذا اقظی ملم يرزا بقضاء الله تعالی و رسوله زه کوم تکفته فیصلے کومه بل ملم ير زه په قضاء الله تعالی و رسوله یزه د الله د پیغمبر په فیصله باندې ناراضی کی یزه بل په څه فیصله رضی الله عن فی الصلوه چې بالکل سره تلری کو چې د الله د پیغمبر حکم نه مری فیصله نه مری او څه بیا ماته راځو بیا څه تلیکي منافق نه سره تلری کو چې سره تلری کو دا خاندان ولا او خبره تیری شروع کو ورداو مسلمانو ته قتل کو سیدیت و غیره بل سه بينو قتل شنو ته مردا چوینو نو تا قتل ک مرضی الله ته مردا فرمی دین لوی جرو مسکی دی دی الله دا پیر نمبر او دی دان مسلمانو دی مسلمان پاتشه ما سر لوي ک نو اينه غوري تا که سان تا کي هرې ګمان کي چې بهشکه دي ایمان راوړي بها كتاب چرالې کي لې شي وتا و ما انزل من قبل کا او پاها کتاب جلالی گلیشو مخشتانا یوریدونا واردی ایتا حاکمو الى تواغوت داچه فیصله یوتی دی الى تواغوت سرکشو تا تواغوت نمراد دلتا کابنی اشرف لکه قرطبی المانی او مدارک ذکر دي تواغوت ورد زکوی چدم دروانی کاری کولو وقد امیرو تحکیس را حکم شوی دیتا ایتا ان کروبیه انکار با پدي دی ویوریدو شیطان و ایو � واري شيطان سي كمراهي كذي لرا فا كمراهي لرسرا يعني حقنا وإذا قيل لهم كلا شويري شديتا تعالى وراشي الاما انزل الله وها غصتا شرالي گل الله رب العزت وإلى الرسولي او راغلی نبي عليه السلام تا يا راشي فسرين نبي عليه السلام تا رأيت اللذين ويني بتحاق كسانو لرا جسدون عنكا شعوري وستانا سدودا فا عوري دلو سرا کایفه اذا اصابتم كنتم وقتلی شي ګور دا ټول مسلمانانه مناققه پدلو چرای دي د کچری ورته راځه په قران او حدیث په ځل کې ویننه جوړه سیشن کورٹ او چرت های کورٹ او چرت نور نور د مونږه دي او د الله د قانون تکم قران کړه لګلې د نبی اسلام په طریقو فیصلو ته تیار نه دي کوم دې پیځېوی بیا ويره په قران باندې شریعت باندې فیصلو کوو او که نیوی بیا وینانا پاکستان قانونشته پغې په فیصلو دا د منافق کاری روس ورایي سورې نور کې و ان یا کل و ملحق ایاذ الیه مزینین کچري دې دی ها کو دنیوي فېدي بیا په منډه منډه راځي قران او حديث سره لیدا او که دنیا فیصله نیوي نو بیا دې د دینه تقدي فقي سيدا اصابتهم پس ترانګي حال و کلی کړي چې ورستي جديدام مصیبتون څه مصیبت بما قد مت دي پهسبب دا چې مخکېږي لاسنو دی دي ثم جا اوکان بیا را شي تا تا یحلليیکونهبلله تصمونو خریپلله ان آارتنا نو را زمونږه الله احانن مګر دقیيګې وه تو قو د جوړ جاي یره خدا ملب دی د ب دا ملب و د خ خیلی او مررض اللله ته معام جللو قدر صابي الله فرم ولهیک الذينا دهغ یا لم الله وما في قلو بهم چې معلوم د الله, الله. تا حافسر کې پژون ددي کدي پهارزان هم پس مخواړه ددي نه وزمون س کووادي تا وقوللهم اووادي دا پیان پهیم په ننفسون یعني ملیسنو ددي کې قواًبلېغا پوره بنا ترسی کې وما رسله م رسول الله بز الله ترغب اعتبا د ن بیا ل سلام ته نهدي لږې مونږه ه و پې غمبر الله ل ب عزن الله مګر دې رافاره چې تابع دې او قشدار په حکم د الله رب العزت باندې دې یاد نه ته تیر تدبیر کې امام رازي رحمته ذکر کړی ال آیتو دلت تعالی ان الانبیا معصومون عن المعصیه والذنوب لانه دل تعالی وجوب سواهم مطلقاً دا آیت دلیل دی چې انبیا رسول الله معصومون عن المعصیه والذنوب دا وړو او دغه بالکل صفای لأن الله تعالى لأن هذا لا تعالى وجوب التوحيد مطلقاً ذک الله ذی پتا وابداری مطلق تابیداری باندې حکم کړی داینی دی ویلی چې دی انبیای السلام پچی نیکو کار کی وتا وابداری کوئی بدل کی ونه کوئی بلکې الله پنځی پیغمبر لګلی شیوم دغه پارا ریچ لاغه تابیداری وکړي نو معلومیږي چې پیغمبر بالکل لا ګناح نہ صفاه له کول الله به ویلې چې د ګناہوں تابیداری ولاوان نه همم زلهمو پهتههم اولاوان نومو ک چېدي پ او وقت کې زل مو پهم د زلوې کړې پپلو زانوبانندې جاو کاره شري تاته فخر الله کللب دخې کړ دي د الله ناستان ف لهمورسرسله او باقنه ووق تهوي دي لپارران ن بیا ل اسلاملهجد الله تهوااب الرحيما خ مخمونندې بوي اللهله را تو به قبلمون کېمهرببانزات هذه آيات لديه بعض مفسرين یو واقع ذكرت كريده واقع دعوه نبی علیه السلام كالا وفاد شهن صورة وقصة يو باندشي راغه باندشي ادريده او قبر ده نبی علیه السلام قبر تره ادريده او اعمق شد آيات ويلو ولو انهم اذ ظلمو انفسهم جاؤوكا فاستغفر الله وستغفر لهم الرسول لوجد الله طواب الرحيمة اے اللہ تاقفل کتاب کی پاقفل ویلی دی چکو نا اوکی پاقفل باقنو واری نبی علیہ السلام در لباقنو واری الله برتم آفیو او بیس اشاروی یا خیرو من دو فند بیلقاء اعظموهو یا خیرو من دو فند بیلقاء اعظموهو فطوابا من توی بہننا القاؤو والعتمو نسل لقبر انت ساکنوهو فیه العفاف و فیه الجود و فیه الکرمو. یا خیرو من دو فی ندبی القائع في فطوابا فی تیبه انہا القاؤو والاکمو. و بہتر دہا غشانا چتا پیزمک باند خخی. دمرا مزدارا خوش بدارا خور و خوش بدار جے باندتا زفنی. نفس الفداعو لقبرن انتا ساکنوهو فیه العفاف و فیه الجود و نفت الفدا و لقبر انت ساکنهو زمان نفت زمان زند قربانی شی پاق چابانی شی سوک پدی کیو سیدون که دی فیه الانفاق و و فیه الجود والکرمو پدی کی پاق والی پدی کی سخا و پدی کی عزتو چه کر دا اوی وی دا قبر نورت آواز را غی غو پی را لکان تا تا موافی اوپلیشن یو کتاب دا ذکر کریو تسی دورت آواز را غی ازت تا موافی اوپلیشو دویم بازو دا ذکر دي جری باندی چ خوب بولی دے آ خوب کہ ورتا دے شل ویل شل تا تا معافی او کرے شون دریں جہادازی کر کڑی دی جے درے او ٹاڑیو او ہا چرے ودو ودے لگی سارو تا خوب بولی دے وے ماتن بغیر اسلام خوب کرا گے اور اتوچ تن تا ویا سام معافی او کرے شوا مدا واقع طرف دیرے پار ہوئی تے زان دا پارا دا ثابت کی کہ کہ نبی علیہ السلام قبر تا پموں پیش او ہا تا ویلی شی. زماده فار سوال و او دوا او عمره ویلی شي او نور و قبرون دغه قصبي اتلي شي او هغه غي توایچ زماده فار دعا وکړه خدا واقعيت بالکل دروغ ده د ځنه جو پيشوي بالکل د دې صحیح سند نشته البصائر کې شيخ القران رحمه الله ولې تفصيلي بحث کړي دارن الاصاله الاثار من المسجل علامن بدل الدين الرسول دارن التوائق المرسله کې د شيخ القران رحمه الله یو مولانا خان بچا د قطر لوی مکتبین دو ډیر شار کتابونه لیکلي د دې زمانه محقق دی ما په دې باندې تر کلیان نه پزنه دې کړه بالکل د دې سند درته هیڅ تین نه دی, دی. دی یو خدا واقعي به څنګه د واقعي ده دیم د آیات د نبی علیہ السلام جون پوری خاصو خو نبی علیہ السلام جون چې به خلق راتل نبی علیہ السلام ما خلق د لپاره به نه وښته وي وذافر امر رسول سوره نبی علیہ السلام مخ خلق له بچنی اوت نو دا جون پوری خاص دی درېم دا عمل یو په دې کې تزاد زیات دی واقع کې سو کوئی دې قبر نه आवाज راه سو کوئی دی تا په خپل اوغریده سو کوئی بل تر خوغریده او اواز دې چې سما ما دا وا که هغه په خپل ګړا وړلا درېم دا عمل دا دا باندې عملو او دا باندې عمل هغه چې دې دړي کې دې ځکه باندې بان وچان خو مشګال کری بدیزی رغلی گومتو قضیهات جناکی کړي نبی علیہ السلام په قضیهات پورو کې بیا ورته په یو کنه غریسته ما بانډی کی خورغلی او نبی علیہ السلام چې نسیخ خلق اے الله دې غمر د استکار کې جما خلص دچی تر زملا چیرتنی د قوت آزاد تو نبی علیہ السلام مو فرمای چې الله تعالی عزوجنا رحم و نرموالی وسته نو دې تاسو بکې نشم اچولی نو بانډی چار هونورم بیرې دی بويږي بکار نه هغه دلیل نشی کېری <مز> کم از کم یو مستقل مسئله ثابته اغیره پارا مستقل بهتر دلیل پکار ده پا خوبونو مسئلین ثابتی خوبونو صرف بشارت خوشخبری کیده شی و مسئلہ پا خوب نشی ثابتی دلی بل دا واقعا دا پخفل دروغ دا دا دی سرد سند شده چا علی رضی اللہ کم ترسول خدا بل کل دروغ خبر دا بل کدق سوی نو نبی علیہ السلام جریل قدر صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم راضيوا عنهم ابوبکر رضی اللہ عمر رضی عثمان علی نور صادین نور لینی صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم عادی دا تو وی نکول کې نبی علیہ السلام قبر تراځلو دعاګانې وختلې قاعده څه وین بیا غادي نبی علیہ السلام قبر تراځلې دا چا قبرون تثلل او هغه ځای کې دعاګانې وختل دا بالکل غلط ده د نبی علیہ السلام خبر تصل هغه جدا مسله ده دا. خدای دې نبی علیہ السلام په ځما د پاره دوهګانی غواړي نبی علیہ السلام خبر تو څو صحیح حدیث دی نبی علیہ السلام فرمی آمد فورز بوله زو شفاعت کومه زما څنګه چاږي اوس لګیا دې دوهګانی کې خلق لپاره اصل دا نبی علیہ السلام دعا کړی و علامہ نے پیغمبر مہلانوں ذکر کر دنیا کے یہ پیغمبر صحیح سنن سرصفی شویل <سؤال> ایجاد ہا اس کا برد طرف دے نبی علیہ السلام قبر دے وجہ داخل کو ورتا شیخ بولی دوسری طرف دے نبی علیہ السلام قبر معلوم دے او نبی علیہ خپل جون کیڑا دعا کروا اللهم لا تجعل قبري وطنا یوبس یہ حدیث الفاظ دا سراغلی بیم قسم حدیث الفاظ دا سراغلی اللهم لا تجعل اے اللہ زمہ قبر نبوتانہ مجوری چې جو خلق د هغه عبادت او بندگی شروع کی او ای اللہ زمہ قبر چې د هغه می لگا ویځانه جوړی چې جو خلق ورترাজি د نبی علیہ السلام قبر الله او نن خلق مقرر کړه عرب ډیر ګناہوں وبکې خو شرک بالکل قابل کی نشته خدای د خلق الله ونه مقرر کړه چې هغه کې څوک لیکل دین دی او کمه تر خلق اجانه درازنه فتوکو باندې چې شرک شي کومنیکه او دینه دا اجم و پده که دا محبت ده دمرا ده نکان و خلق و ننووته ده شرک ورده دل ده او عرب خلک محبت دا غیب پزه که دیر کوئی ده نبی علیه السلام سره خو لیکن شرک ده پا حقیقی نشده سره ده چه نور گناهونه پریسه قبر پرستی دا پده اجم و علاقو که دیر از جاته خصوصاً افغانستان پاکستان هندوستان ده علاقو که دا خبر پرستی زیاده ودا که قبر ثورتلینی کی هغه ځکه چې دعاګانې نشته کولی دعا کوي جمعې اوکا برکات نفع نوزکا او قران تلاوتو کا په دې ټیمرو کې دعاګانې ډیره څه کوي فلا وربک لا یومن فلا قضا سنه لا ینسنګ چې تاسو حالې وربک او قسم دربستا لا یومنون دي کامل ایمان ولا نشي جوړې دي حتا یحکمو کا در دې چې حاکمو ورځي تا لرا فیصله کونو ورځي تا لرا ده و سکه چی خلاف را غلی دی دی پا میسکه پا ملائج دو پی انفرسیم پی آبیانم امید دی پا زنو و زنو نخبولو که حر جن تنسیان ممع قضی تا و سنا چی فیصله کریوی تا ویسلیمو تسلیما او غارکی دی پا بار بار غارکی خلوط ترا پا آیات که کامل ایمان دا پار دری شد کنی یو فیصله پا نبی علیه السلام قول خوس نه ویل تران مشته دا په سنتوبانه طریق سره کول یو کار چې سړی کوي په سنت طریقا دوین یو کار چې نبیه په سنت طریقې یو کاروک خو پزړکی څنګه چې ماښو څنګه کا دریم فیصله برابر کی بار بار د نړی په طریقه باندې روان وي مثال په تور واجب عراق دې سنت طریقه باندې هغه سنبالل یا چې خفقان دا لري غرم پر هغه شده دی بیارو خفه دی سنت طریقه طرریخم وکوقو و ډیرر خللق پوانان نه پهې خفه شوو کلي لا ا نه خفه جو دا بنی وي که دا که دا کامل مسلمان نهدي دویم چېزرو ک خوشحالي شي کله سره او کله سرهي یوزل وکي ماه یو زن می سننت طرریخان د عملوککوو واده را باې راغ یو می سنت طرریخبان جوککوو دا خو ودون دی هر و ودونه دونونه او خلکم دا و یره واده ټنکته کور خکاري او په جړه خشکاري خ دا دا دغیر مزاد او خلکو دبدین و, و خلکو واده آغه پټنګ څور ښکاری د مسلمان د نبی اسلام د امتی واده هغه په سنت طریقه باندې ښه ښکاری غم د مسلمان به هغه طریقه باندې ښه ښکایي د کم طریقه شریعت په ذیل ده دانه وی چې ما یو باندې په سنت طریقه باندې او که بس دانه ودونه خاجیان راضی داول دنیا خلکو سره ملګری وبم خوشاله خپل خپلوان به خوشاله هغه ورته چې نګیز وده لراوړو که ځواته مरावरه خپل خپلوان خفه کی یره ملګرو راله دا خپل ما اونکل ملګرو فون دا چې نه دا و نه ک بار بار ورته سند کېته غک دي پیغمبر به خوشحاله دانه نه چې تو د نور سول درنه خوشحه شي م په بار ک راي لایا خلکو پې ګرجيعام لا داغ نا د واده کوله معلمم ورته زنګه تو خلک د خوشحاله که نه خلک در نه رايدي خلکله راي خپللق پللوان نه و یو کول به راې ولې خوشحاله کي چې پلوانو به را ته ما پکې کړي شي آ ورته خلال او پیغمبر دی پکې خوشحاله کړي او که نه دي وی دې هغدا کولا خیال نه دي وی ښا واځه خیر اسلامي دا وی چې الله حکم دي نبیل اسلام السلام طریقه او بیا دا غي د خوشحالو په کې خیال نه ساتي د خپلوانا د خوشحالو په کې خیال ساتي لازم انګه عام عادت دي واځه کې مداوي که سنت طریقه دا شیخ القرآن رحمه الله فرمایل کته وي چې سنت دې او پدی کې زمره اسراف کې او زمره په کې دماندا ولیدا کې غرمي سنت کوم بیا هم دمان راولای بس جماعت کې دمان نزد خلک سنت کې بازاره دوتریه شوهي بولې سنت او سنت تاعبلی واجب سنت یو پدې وکړه کی عادت نشي تماشي وبګي کی ګناونه وبګي کی, کی وای خو تا کار د ثواب او لګیا پکی ګناونه وی را یو سنت دی څنګه سنت دی خلا نو کو کامل مومن اقا یو کار کراغه په سنت طریقې وکي او په سنت طریقې او په فرض کې وا په نه اختیاری دریم بار بار وکي یو ځل دوه په سنت باندې عمل نه کوي ولو ان حدیث کراځي نوی علیه السلام والسلام فرمایلی بشکار چه ریدی ودي والذي نفث بيديه لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به قسم يوم انسان تذكي كامل المؤمن دي جوڑے دے تر دے پورے د خواحشہ سھا دین تابع چل تے ماکم دین راوڑے انسان خپل خواحش دے نبی دین طرح بتایا کہ کتاب نک او د مغدل دا پورے مسلمان ندی امام قرطبی او تفسیری جسات سور ذکر کړی د نبی علیہ السلام یو ځیک یو امان دی یو فیصله دا یو انسان ته معلوم شو چې د نبی علیہ السلام فیصله د نبی علیہ السلام ترې خلا او د حق په وجود نکې هغه وای من رد شیئا من اوامر الرسول وقضائه او هو خارج عن الاسلام کوم یو چیز د نبی علیہ السلام یو حکم کړی هغه رد ک یا نبی علیہ السلام یو فیصله کړی هغه وخارجون عن الاسلام دا انسان د اسلام نه خارج دی چې څور معلومه دا د نبی اسلام طریقې د بیامرت کی بیم په عمل لکی د پاداش لکی ورته یو غمندار طریقې د خوشحالي د طریقې موږ اخر ته معلومه ده خدا په تو ان چې سنت طریقو باندې عمل کولې دا واده قادر اغلې پرېږي کې ټو خوشاله کی چې نبی اسلام طریقو ته معلومه شو ده بیامرت کی دا امام کوته یو ته طریقې جزا ذکر کړې ته وخارجون عن مسلمان شه تیرے نبی علیہ السلام تے کیتا غلہ نیک بھی ولو نا کتابنا علیہم او کجری مقرر کریو عام قریب انی تو تلو ان کو سکم داج تا قتل کیت پل جاننا او خرجو مین دیاریکون یا اوتی خزانہ دے کلو تا سنا ما بالوه الا قلیل منهم نبوی کڑے داکار دی دینہ مگر لگو کتان وکڑے یہودی ترا ہو کم پیغام مقرر کرے دی جانے وکیا منافقاں حدیث رازی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا قسم تم تمت دا حکم راغلے ما بزان پخرے چیز کرے خود دان ما پخلا وجلی وہ اللہ دا حکم ما معنی نو کہ ہمم تو حکم مشتا گنی دین دارنگ نبی علیہ السلام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ذات الست نبی علیہ السلام فرمایا کہ جما امت دا فرض دا حکم ہے جزان قتل کی عبداللہ بن مسعود اشارہ کردے وہ عمل کرے او اوخړو زمين ديار کوم کو ختاره نمونه وا چې سره به هجرت وکم شو صحابه کرام رضی الله تعاله مالونه کورونه د یادونه ملک علاقه هر څه پریخدول ولوانه هم کچری فالو کړې وې دي ما یو عضو نه به ااڅه چې پنګور کولې شي نسيت کولې چې دې پدي لکان خیر الله هم قامخاب ورو به تر ودی لره واشد تثبيته او ډېر مزبوطه خبره به یا ډېر ثواب خبره به وإضله آتيناغم او پهې وقع قامقا ورکې بهوي مونديتان مله دنا طرفپلله عجررن عضيما عجرب وله هذنا همم او قامقا توفي وررکريمونديتان سر مستقيما دلار مغي ومن تله ورسول بشارت چا چې تع بدارو کا دپغ الله ورسلو دن بیاثسلام پهلاه کا انام الله علیہم چیحسان کرد الله رب العزت فدی باندی من النبیینا دن بیار سلامنا و صدقین و در اشتنونا و شعضای و در شیدانونا و صالحین و در نیکانونا و حسن اولائک رفیقا او سکه سخه صدا در کسانو مذگر تیا اللہ دی دا سلور کسن قلق دی من النبیینا و صدقین و ذې آیات چې نزول کوارې کې ائچار رضی الله تعالی عنها نور لا نقلی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نبی علی السلام دا فرمایې اے الله پیغمبر مونږ دنیا کې تاسو نه جدینه کې برداشت مون مونږ دا څه کړته نه وقت په مونږ باندې وخت نه تیریږي چې کله اخرت ترلاسه شو تاسو به اوجې مرتبې وي زمونږ وخت ته الله رب العزت دعایته ورګی جاری کړم یوځې دعایته وځه واره بسنګ وی د نبی علیہ السلام کو بو اوچته درجي وی نو نبی علیہ السلام اوچتو مرتبو کې نور خلق بلان ديږي دا به څنګه یوځي یو روایت نن دا معلوماتيږي یو طریقه دا کم چی اوچتو درجو والا خلق دي دی. دیو دی دا یو دیوی لکه څنګه چې مونږ دا ستوري ښکاری نبی علیہ السلام فرمایل کته درجو والا بر درجو والا دا د پوری ویني به لکه څنګه چې تاسو ستوري دویم کلکل دا بر درجه والا دا د دقت درجه والا ترازي په دیبه شکر وېدان د دې څه معلوم دي د دې سروي یو دي کې خپل کې درې کل دا حق ته والا چا سره کې بر درجه والا کې مينو الله بریته اجازت ورکړي او دې ملاغي کوي یو دي کې داوی ملاقات ته تیاري کراه کله شپه لګي نبی عليه السلام تا یو ریس کراجي ابوبکر رضی الله تعالی او مرتفقوې د الله پیغمبر ډېر مينو دې ورته را نبي عليه السلام سفر می المرو مع من احبا قامت قرظه کړي د هغه چا کوي چا سره چره مينو محبت دي د دې دنیا کې دلته چا سره مينو محبت او الله دې له سره یوځي کی نو پدې طریق باندې دی خپل کې ملويږي حريث رازي یو زل کا ابن ابي رزي الله و تعالم کا ابن ابي الله تعالی هم نبي عليه السلام دوه صبح او دغه راغستره دې د نبي عليه السلام خدمت وکړ نبي عليه السلام او تو ترانه او واره ناغو توید الله پیغمبر مرافقتاک فل جنت اذ واره چې تا سره ملګرتیا ني ديواله دوتې په جنت کې ملول دا واره ما نبي عليه السلام ورته په مل ائني علی نفسک بکثرت السجود څه زما امداد کوا د خپل ځان په زیادتی سجده سره مانه دا چې سر یو ځای واله غاری نو زما امداد وکه او د خپل ځان مستا امداد د اجازه سجده کوا ما را ډیره اللہ وناصر یوم دیکھی ادا کتان و بیان ان نبیین ادم بی علیہ السلام سیاق دا, دا سلو ورن صفات دا, دا انبیال علیہ السلام دی کہ انبیال علیہ السلام صدیقین دا ہو داؤد دا جس مے نام مبارک برائے جو کانہ او انبیال علیہ السلام نے زیارتشوں نے صورت کی انبیال علیہ السلام گواہب ہن کہ ان نبیال علیہ السلام او درین انبیاء اسلام کنی اعلان مرتبه نکیباند انبیاء الیسلام فائز دی. جویم قول دادی من النبیین مراد انبیاء الیسلام صدیقین قابیبت رند زی اللہ و طلن هم عمر عثمان علی رضی اللہ که دا شهیدان شویو و صالحین نیکان خلق جمع و صحابان و صحابی کرام رضی اللہ تمتینا مرادی زکر کل پر کل نیکانه و حسن اولائک او صغير صلاة ذلك تانو ملگرتيا ذلك الفضل من الله دا فضل و محروباني ذا ترفض اللحنا شاتش ذا دي ملگتيا نصيب شوا وكفا بالله علیما او قاتل اللح رب رزد بوها یا أيها الذين آمنوا دا خلاصة دم قانون ذكر كي اي ايمان ولو خضوح حضركم واخلي زمان سامان دا بچاو استاسو ونسي سامان دا رولو دا دشمن استاسو قزو حضرکم عام علماء مانه کې مقاتل نور چې تاسو وصله که چې دښمن پیاروي عابد الله سیندی رحمه الله بلد یو ماندا کولا قزو حضرکم واخلئ ځان تر از مان د سفر تاسو سفر کې ځان سره خپل دي سریو تا در باندې رازي قل قران قرتار دی او تا دبل فاطمه کېګه درس رازي ځان سره خپل کوي په ځلار کې پورا راوړا دبل فاطمه کېګه ما چې ملو به شابه منو شهر کار پل سامان کوم ضرورت دی راځي کوشش وکوا چې خپل سامانات پور ځان ترورې څنګه کیرو دوهاتین پس دای تاسو دوهاتین دلی دلی اوین کیرو جمعای ازی تاسو ټول په غونډه باندې کوي چې راځي نبی علیه السلام فرمایل مشکات شریف دی خیره صحبت اربعه بهتره ملګری تلور دی جکمت کم دی انسان سلور ملګری وي او خیر ترا یا اربعه می تین او بهترین لکه عقد الصلور سو د سرايا اور کوٹی لختر چاہے کہ کم کم الصلور سو پستانوی و خیر الجیوش او بہتر لوی لختر ار ذات و اعلی زرو الصلور زر لختر وین متڑے سرايا وڑوڑ اڈل کنے او خیر الجیوش کیو ش دلہ تول تو یذبان اور لوی اڈل جوڑے کیو یذسی وا ان منکم یقینا بعض ساعت انا العمل لیوبت عنا خامقہ که پخفلم رسوکی دا جهاتنا نورم بنده یعنی خلقو لارا دا جهاتنا کبیروی تفتیر کبیر مراد دینا منافقین تی نبی علی اسلام تیر سب نراف ریخل پخفلم نراف ریخل فا این اصابت و مصیبتون کچر ورسی گی ساو ساس و مصیبت قالوای دی خد انعام اللہ علیہ تحکیس انعام که احسان که اللہ فما اظلم اکو هم شهیده نو مازدي سره عجر وله صاب او که چورېږي تاسا فضونمانې غ نیمت غړواې فضل مرب کوم طرفا غرب ساسوونه لقول نه خامه خاي لم تتكون ب کې نو بين نه کوم پهستاسو کې بين نو په میز د کې موود په دې وسه دې طرف فوز فوزن عظيمان کامیاب شوي به په کامیاب ویلو سره منافق کمال غنیمتی ډیره خوشاله وي او کمال غنیمت مسلمانانو ته تکلیف درو شي خ هم جنوم هم تکلیف رسیدلی وي او کمال غنیمت وغیره وی دې دی وی نو دې تا شوي دا امر یې نه پوران نه وی ته له دنیا پرست سويار دې دنیا تکلیف ته ځان ور کوي فال الله فجنکو پل د الله ک حال قسانو سره ددر قانان وکم د خط شوون الحيا دنیا تو غري کړړي جې دنیا بالاختي پا آخرت کو منو قاتل في ص الله او چا چې جن وکوو پ الله کې فوقتل په ختل شو شهید او يغلب دماه کو سر تاسو لا را ترغ س تاته لا تو قاتللونا چې تاسو ج نه کوئ پ لا پلاړ الله کې وال مافنا کمم زوري منر جاري د سړوون سید زنناانهنا وال ویلدان او د ماشومان محا کساننا یقولونا چې دي ربنا افقنا ربزمونا اوبامونله رامن حاض قت واې ددي کونا چې ظریمان دي هلوها اوتیزول کې د طرف طرف چاغی چاغی دا دا و جعلنا او گردشهم لرام من الذين كفرنا وليا من و جعلنا او گردشهم لرام من الذين كفرنا نصيرا امدادي ها کوم دې مسلمانان چې هغه چې وې دا غي د وطن او دا مسلمانانو مخ کې ذکر کېږي او مسلمانانو سر دي کله چې مسلمان کېږي اگر کله هر توګه سي دي د موږ ټول ماضی خدای تعالی در احلاس کوشش کړي <اللزی> فی دی نامو یو قااتونهفیبي الله کافر هغې پهدي باندې عمل کېری منډ او داو د دا امرريیکې چ راغلی وو کله قېول هغې دا وطلو پووش شوو تا چې خلاص د مسلمانانو افته دیقې نور سومره لې خلک فقدونو کې جونهې پراتې دي مسلمان سر غ غمنی شته هو کسان قیمانالعاددي جنک پلار د الله کې او هو کسان کاافر دي یو قاتلېفیبي ل چاغوتي جنگ کی پدار دا شیطان کی یعنی دا اغپا ترکبان دا اغپا لمس دا باندی باند. فا قاتلو اولیاء شیطان فا جنگو کئی تاسو د دوستانو د شیطان سران اینا کئی دا شیطان کان زعیفا یکینا چل او تدبیر دا شیطان کان زعیفا دی هغه کمزور ان اینا کئی دا شیطان کان زعیفا بان زین کې اعتراض رازی اعتراض راځي چې صدرت اللہ رب العزت فرمائی د شیطان چل ها کمزور دی او وروست سوره یوسف کراځي 28 نمبر آیات کې ان کید کنا عذین اګه زنانو چل او مکر تلوي مکر او قربي ورشي وي د زنانو کو د شیطان چل ها لوي دي مستنګل شیطان چل تک کمزورويلی شي بعض خلق ظاهر مقصد د قتل هغه وي زنانو چل ها د شیطان مکرونه زیات کی خدا سینره شیطان زنانو مکرونو قربونو خو دي اصل خبر دا ده کومکې ممثل راي کې معمرزی ه محلا زی کرد تر و د شخقران د هی محلام ذكر کردي آ مقابله هغه د خې دقاابون سره ده ان نه کوي د شیوان كانه په نوغض کې عزیدي سر خي تهستاسو چل وي دی نو د خې چل توک مقابله د سړی کی ها ډیر ل مروفری دي او م روفریب داې هریز دا دا کراسل نبی بیا اسران فرمل د زنان نه مکر ایا یو ټیم کې وتاوه که یو ټیم کې ودی جڑا ګډې نوکلي نه ورته وتی او کوم چې دلته دی نو دلته اما ترنا مراد دلته کمزورې مکه دلته په مقابلله الله کې دی یوزکه کمزورې ورتويلې شوی دی ویکیننچل شیطان کان ذعیفا دلته کمزوري الله ابن قیم رحمه الله فرمایلي لا تخشا من کې د لادو او مکرهم الله ناصر عبده بامانی لا تقشا من قید العدو و مکرهم میا من قید العدو و مکرهم در جشمن در چل در تدرونو دا, دا غید فریبونونا فاللہو ناصر عبدهو بی الله فاللہو ناصر عبدهو بی الله اللہ خپل بندا امداد که ون که دیف آمن سرا دین باوت آمن ورکی بیا اللہ نکیم رو اللہ فرمی. و جنود و ادباع الرسول ملائکون و جنود و ادباع الرسول ملائکون سمتیده بغمبر تابداروین و دا غصر الاختریت ده هاگده فرشتو الاختریوی و جنود و ادباع الرسول <تحدث> الكم کی دشمن اے کافر اے سام مخالف دیں اگر طرح شیطان دی دی نو شیطان ہمیشہ پرستو او د جا. مومنان تو مقابلے کی کمزوری اللہ تخدم ان کے دل دی دی کرون انہیں نہیں ایرے گا ویکینن چل شیطان دی کمزوری علم تار الذین نغور تا کسانو تاخیر لهم تی ویری شو دی تو کوو ایدا کم بنتی لسن سالسو باز الامر مراد نا مومنان چالی بڑیر جا تکلیف پر ل الله بغمبر کل و د جهاد وکم رايله بر خبري برضي چې موندی نه واخلو او کل جهاد وکم راغي سستيو کا او هقولله دا منافقان منافیکان جبي د پاار بااصلل ن بیاله ثنا لر ج وکم را بیا تو و گور مونږ سنګه جهابونه کوو ن بیا ل ثنا دفا دا منز د حکو دا داقی او چې حکم راشيغ هم توئ او کله حکم د جهاد راغی بیا پهې وقت يره کوونکیي م نهګورې ته کسانو تا کېلیش دیته بنکې لاس خپل یری د جګنا واقی مصللات او پ بندې کوي لمانزه او ورکوي ذکات هر کاه چې فر شو پهېبانې جګ ض فری خو من همم پهې و وله د دونا یخ شوناسا ک الله یری دله د فشان د يری الله او عش د قیان او فمانا دا بل بل کی دن او زیاد شردان او ویل بی ربنا لما تتالین القتال اے رب از منگا ولی فرض کرد فمون باند جنگ لولا اخر تنا الى عجل قریب ولی دن رو سکول من لرا تر مقرر فوری قل متعو دنیا خلیل او اے نبی علیہ السلام سکت دنیا لگدان والاخرۃ خیر الی من التقى او اخرت ورا بهتر دې د پاره دا چې پار تقوی خیري قل متاو دنیا قلیل ان ابن کثیر ته شعر ذکر کړي او وی ولا خیر فی دنیا لمن لم یک له ولا خیر فی دنیا لمن لم یک من الله فی دار المقام والله خیرره فيدنيا نرو پیداکو في دنیا کې ل ملمیکله هو دپه د غچ چې نووي د لرا من الله د طرف د الله نه فيدارې مقامنوون او کور د همېنی آخرت چې س سبرا په تاجب ب دنيا ررجان په نهها مطون فا این تاج بد دنیا رجالا فا اینها پس کچری تی دنیا که سخلک بین یعنی مازولت دادی والا ویا ساتا فا اینها مطاون قلیل و قریبون دا لگون دستا کدا دادی زائل که در دیر نزدی دی به زمانه لیکن سورا دو پس دا مازولت هر سبی ختم شي یا خوبی پا بان مرگ بانی ختم شي یا نه مخکې مخی بطلات شي نوایا نبی علیہ السلام تکره دنیا لګدا تغیب آخرت غره ده د پاره دا چې تاسو په یو تیاری ولا سودنمون فتلا او پتا زواني و ظلم انکریشی فتلا زرا بر هغه میز کې چې کمزار راغلی وي مراد زرا بر زر باندې ظلم نکېږي د پاسه چې کم پخته کې وي اينما تکون یدرکوم الموت اينما تکونو کمږي یی تاسو یدرکوم الموت رابشی تاو سمرک ولو کنتم فی بروژی مشیده اگر که ای تاسو که ها بانگلو مضبوطوشو نگه چکی و مرد نتاسو بس که درینشی اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروژی مشیده دلان دید تفسیر ابن کسیر دارنگ از تر نفسیرین یو واقعنا خلقریده نننن دمرته مضبوط نه دا ترغیب کوله کر ذکر ده دا سنت باندې باز له مو کلام نه وکړي تا تا دره مه الله د یو تعبیر د دې نه دا باندې نقل کړی دا وی یوګ دنا نه دا سر یو نو کړو دا یو ماکوم لور پیدا شو دی نوکر د قادم ته وی لاړ او تل پور راوړم د دې څنګه به هر وته و را دا و و تر او خااد ته به او تن ولاړو ورتهويته چل شوي د ورتهويجرې او ماکمه شوي ده ورته کله ماکمه خو شوي خوواوره دا به د ستلو کسانو سره بدکاري دناکاریي کوي او دد چې م هغه د جولاګ نه به ورته را ځي دا غلاام دا پرور واپې چې ما زمره شو ق ساې جوړي را والله کاته قمه دله او په چاړهمان دغې ټوس سر له د د داخلو چې دا مرکلو منډ جو تې لا لا هغه جې چې مور وله پټې د و وا ورلوکه هغه بیا صحیح شوه ب خټ زرو کا ډېره زمانه په راغېلاه کېو بړي زنناانهوه هغه ته وي ما د پاار ی ې وکوره هغه ډېره زیات ه خایسته وي چې په کار پهې خار ک دغه خایسته سکنی دي هغه چې دی همدې جن ورلوله دومره خایستهبل سکنو دا مشهه وه چې کله واده وک دوور یو محلم دلوګي خبرې کولې داخه ورسې ټکم خبرې کولې دا ورته زم د دې خارې به ورته خپل واڅ ذکر کا چې دا ستل يومه ستل يومه ارجيني ورته وي هغه خو د جيني ما آتا چوالوم دو د یقین دو دغه خبره یقین نو کوله اخر هغه تازه خو نو کول داغه څه اثر په دې نه خپت دي ورته وي خو صاحباره کې همات دم را چې دا وه څه کسانو تر وخت کوي کاله قران دې باندې وښورل کسانو یادګاری ورته کړی دا وڅی قضا غسل کسان بیا وڅی کسان مرګ دی یو جولایګینه برابر شي ویخه یو شپک دی هم د کسانو په دیوال باندې جولایګې او د خپل مار په هرته یورګ چې دا مرګ ولا به مونږ ته ګینه په دې کې ناراضي و برابر نو که ورته دا شیزی یو جولایګې چې توې دینه مرګځي او ورته اوندق کوي هغه په ځکه روغ ورزلو او ولانی په خپل کې خلا دا خو دی خپل ان دې چې خني کمه موږ یې په خپل کې خورا وتل دینکانو دیزنو کلار گوته کلار دروی اثاری کلی چون دین امره شولا در سیم نکل سیم در واقع در از انسان سیز مرگ در کم سیز نا سیم که فرسنگ طریقه مقرر وی اکتر طریقه باندرازی دی دیر مضبوط محله تر سجوب خو مرگ نبس که دین نیشتا بل ولو کنتون فی بروی جم مشیده دین مالومی گی سرخ عبادی خو محل خب انگل جغولی شد زب قر� د د بدی نه د او سليمان عليه السلام واقع موجود درم دا هغه چې شو محل جوړ کړو وکم حلقه باندې چې جوړي تړي ال نه ګننګاريږي کله چې د نیت د تکبور نيوي خلقو باندې ځان پوچت نه کوي اسوي الله مال دولت راکړي چې کوور ته څنګه باندې جوړول شي پهینته سبم عظاتن که ضرورتي دي دا عظاتن ته خوشالي یقول وايي هذه من الله دا طرفه الله نه دا توص هم ص یاتون په چریور چې ک دیتهتون چې مصبت یقولو حاض منندک ودي دا سا د ووج نه دي سا د ووج سیره ب سود زی کر کړي نوبی اسلام چې مدیې تهلی نه خلکو د اسلام طر د وورته چا چې کوپ وکوو نوبی اسلام کافرو د پاره بدوي وک الله هغ با د دا کاکر راجم مش نو اسلامستا د راو د وجه نه په مقعته را ې چ نو راغلی ما جوې دي دا چې تکلی دي م اندي کارستا دخوااض نه دي پ وای نبی بیا السلام السلام من عند الله طول در طرف د الله نه خیر او ش دا دوان د اللله د طرف دي که انسان تخر یااب ف ماې اولا قومم بسدي قوم قومم ل را قومم د لا يكا دون ان كری با یف تهون حدیثا چوشری په خبره ما صابت من حسنتن هغه چوره چې تا ته خوشحالی فمن الله فذا طرف الله نذا وما اصابك من نفس وما اصابك من صيته او هغه چوره چې تا ته فمن فمن نفسك دا د وجد عمل تا ندی کل مثبت ذخوا او دبد زوانو الله ته د خلکو یاره الله مرکیم نو کله اللاته نسبت کې کله چې الله ته لثبت کي دا په اعتبار د خاالق سره خیر او د شر د هر الله دی س ستنګه اخران دی لونهپ جمعاعت د سابق کرام د ج د دا مق او ځان د پااره دلل لا و سر صافاتې مرراي والله خلاق کوم وما تعملون الله تام پیدا کووستاسو د عملې پیدا کړي ناری انس تیز دې پیدا کول <سؤال> کله الله متذله او څنګه ګمرا فرچی وی د خیر خالق الله دې د شر خالق هغه بندې دی خدا خبره غلطه او خالق د هاري انس الله کاسب کثم جون کې بندې دی د دې ری علی اصله خبره دې نه فارق کوله چې کله او ني شي چې د شر خالق الله دی بیا خلق مونږ دا ګناه تو په صلات په دا کریمون مخام خپله انسان بیا ملامت نه دې ناوذ بالله نه زالک بالله خدا خبر سے ہی نذر سے ہی خبر ادا خیر او شر جوان اللہ پیدا کی دی خدا انسان دا امتحان دے پار او خالق اس تن کے ملامت نہیں دی ملامت اے جی وی کاشف مثال پتوڑ دا پاکستان ایٹم بم راجر عبد القادر خان سی خلق کو یا جو پڑے دی مشهور مدقضا بے آواز ہونے جو نور کا کو مشهور پہ ہا گئے جو کہ اس کو ایٹم بم خلااص کی بے دکتر رو قیر خانده بد نوئی خلق که بد ویده شاش خمبه مخلاف کده تا بد ویده ولی دی غلط استعمال کولو کنو آخو خمقصد دپاره جوڑ کرده تک دی تکار کرو دی صرفی جنگی آخو پیارولی شد و که غلط استعمالی نو داسو غلط استعمال کی تو خلق دی تا بد ویده دا ممکشون کده کزان پی خوب کی سو قدانو چرا دی چڑو جوده هون که غلط کار کرده آخو جوده ق ودام چې پلزانانو ووالو برې واللو سامانچه غ روان سکووی الله غسی دبيده دق س خاالي په د الله دی کا بند دی د خ کوې قبت کي بندهې الله ورته اختیار ور کي او ملامت که گوناقیې بنده ملامت دی دکه الله چې د اختیار کړري که د دا گونا کوئ او کې کردان انسان د اختیار کو او کري چې بنده نسبت شي مداله بنده د عملله ووج نه انسان کله گنا عمل کوي انسان د تقیدي لکوروت سوره ی سورتی روم 41 ایت 22 ستو مصیبارکی زهار الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس مکه کی شر و فساد دا د انسان د عمل له وجینه دی او حدیث کراذی یو انسان او بندہ پخ پک مکه نمادي مگه د عمل له وجینه و ارسلنا الک للناس رسولا او لگیلی مونتال را د پا د خلق او پیغمبر وکفا بالله شهیدا او کا تیری الله رب العزت گوا ميو تع الرسول فقد اطا الله چا چی تا بيداريو کده پیغمبر تاسه کی سرا دي انسان تا بيداريو کده الله ولي بي زيو بي تسثير بي زاي وجدي کوي لانه مبلغ والامر هو الله زکا جي نبي عليه السلام کې دي حکم د الله دی د نبي عليه السلام خبره منل گویا کې الله خبره منل دي عبد الله <سؤال> بیا بسې پامي له ان الرسول <سؤال> لا یامر الا بما امر الله ځکه پیغمبر حکم کوي إلا بما امر الله مگر په هر څه حکم کوي چې پک الله حکم کوي او من تولا سو چې وړېدل فما ارسلنا قاليهم حفيزا مېلې ګړي مون تعالی را پدي باندې نګه باندې منی وي پولونه توتونونهایدي توتون توتون معه امله معمن نهې الررحمن دا تسیې هووي راننا توتون زمونږ کار به سابتداریري کول دجی تاسو وکممونږ تعداری کو پهذا برزو منديکان کله چلاړشي د خواانه طرفستانانه ب تا پتون منم پسیرې ی وډله د او مشري په کېږي غیرر لدي تفول بغیر د هاثنا والله یکه توغ ما او الله لقي هغه چې دی ش پېر د شپ پهې داس قفر کوي تااپې الله تمدي ف رزانم پس مخواهوه د دونا وت کللا الله او ځان سپاره په اللهبانې وقع فاب الله او کااف دی الله زیموار اوله ت تبرون مخیا دیږي څرنګه چې مونږ افغان هاغدا ته تشفي تیری او مدخل تي ثابت خبره کوي او الله فرمایي تاسو څه کوي تاسو قران وي پڑھیچ سوچ کوي ما فلاي تدبرون القران اي دي سوچ نه کوي په قران شريف کې ولو كان من عند غير الله فجري ودا قران شريف بغیر الله نه یعنی بل چارالې غلي فيه اختلافا كثيرا خاما خواب مندلیوی دی پدی کې ڈیر اختلاف افلا ی تدبرون قرآن ایدی سوچنکی پا قرآن شریف کی اشارات پکار دی قرآن شریف کی سوچ او فکر روکی دی آیات لاندی تکسیر خیر و ذکر کری دی احمد بن حمبل رحمه اللہ بلاغ المبین کتاب دی ما ایتی دا خبر لکری دا امام احمد بن حمبل رحمه اللہ وی اینی رأیت اللہ فین الف مره ما الله رب العز ذره راته ذره ظلمي په حقوق کې اوليده دقیق كل مره تعالت منه بحاريو ذل کې بما الله رب العزت نادا قبرت اپوس کولا باب ما اقربك اي الله زه متا تا پک ما مل باندې نذ رب الجزر ذره کې دا تا پوس ته جواب رات راکلي بتدبر القران در قرآن شریف سوچ و تدبر و قول و احمد و ما ترانیز دیشیم تبتیر خبر بیان دواقع ذکر کردن و آیا سوچ نه دی فا قرآن شریف کی معنی سوچ دیوکی او دی آیات لانده تبتیر شوکانی اول جل چاسرکان و او تبتیر قرتبی انزم جل پانسو نبی نمبر صفقی ذکر کرده دی هازا دلت علا وجوب تدبر لیوری فمانا دا قرآن دا آیات درینده که قرآن شریف که تدبر کول وازیب دی و دی نمخی دا دی پمانه بزان پویولی شید. سره که پمانه نپویگی تدبر نشی پولی. علب دی پویگی تکلات تدبر بپولی شید که دی پمانه او مطلب پواشه. دا قرآن شریف مانه او مطلب زکول دا سنگه که خلقو تا عباس بفایده زایق کرده قصنده دید. بلکه مقصد ده ده پده زان فغول پده بانده عمل کرده مولانا رون رحمه الله ذكر کرده ده هاري و عثماني كتاب مقصد ده وي خلق په آغه زان فغول کی او ده آغه مطابق عمل ده ده خلق و حال ده ده قرآن شريف مقصد صرف تلاوت وي گنه ده چه بزا تلاوت کو لا ده, ده قرآن دره لگه مقصد ده او پده و ثواب ملاوی که ثواب تده وي صحیده ده ده پلس کرده ثواب ملاوی د قربات کا کرے نور ذکر مو کی ذرا کا ته ملاوی یو طرف ثواب لټیندی او یو ور سره مقصد پورا کولدی نو ثواب ملاوی کی قره گنده قرانی شریف دا از د کول په دې ځان کول ذکر کړي دا واجب دی پر دې وړه ضروری خبره درته بزان ته وي ځکه کی اخر دا خو او اوسېږي چې مثلا سوي دي دومره زمانہ تیر شو آ الله کتاب دغه ځای کتاب را لګري چې مونږ د الله په خبرو بزان نه کوی بلکه پری رمضان کو کہ اللہ موږ ته پری کیست ویلي دا ویدا دا بغیر بلچار علی کلیهې خامخا مونږ دی پری کې اختلاف ډیر اختلاف ډیر دا معنی چراوا تناقض لوي تبيين به کوي خو نشته پږي غیزا یا اوم امر من الا امنی ویل قفی اعوذ به نبی علیہ السلام په اړه کې دا واقع مشهور شوم چې نبی علیہ السلام ټول بي بيان وتا طلاق ور کړی اومر رضی الله عنه خبره اوریده جنه تراغه چې د واقعي معلوماتو کې ست خبره ده جرارو جماستم دا خبرې کې چې جناب اسلام بي بيان ته طلاق ورکړي نبي عليه السلام کور طلاق عمر رضی الله تعالی معلوماتو کو د الله پیغمبر تا خوشته خلکو ته طلاق ورکړي نبي عليه السلام ورته فرمینه ده خبره کو نه راغلي عمر رضی الله تعالی د خلکو ته بیا بیان وکړو و خلکو قبر غلط دا دروغ دی، قبر اجازه خبرې مو کړوي الله رب الی د یاترول کلاچ تا یو کوم من الأمن دامن او بالخوف ی دیری اذاعو به قراول کیدې پدې باندې تحقیقین کې مدقس قوری او حدیث ترازی نبی علیہ السلام فرمیږي کفا بالمرئ کذون اي یحدث بكل ما سمع کفا بالمرئ کذون تا یو انسان دروجن کې دل او د پارا کاتی دی ايي يحدثا بكل ما سمع ذا جدا بيان کی هر ها او ست ضروری دیلی دی تو خبر کی اوردی تحقیق نکی چي رشتہ کاری ک کا درو دی او بل قلب ته دی وی مدار دا انسان درو جن کی دل د فارق کافی دی او بل حدیث کرا رازی نبی علیہ الصلات و السلام فرمی من حدثا بحدیث وهو يرى انه كذبن وهو احد الكاذبين من حدثا بحدیث چا چی خبرو ک خبر ترا پهوه یاره هو کېکن د ته معلومه دا چې دا خبره د د روغو خبره ده او ورته معلومه چې د رو خبره پهدا و یاره مضوم هم چې در رو خبره خوچانې مد ت لي نو بیاتنناار پررم په حضرو کا بین دی دغه روجن نه د یرو روجن دی هم شو چېي د رو خبرې خورري کا بل خو دررو د قوتیقمه خو را وکن که تم د رو خبرېخوا نو تم تهه درروغجن شوي نو بتهقی دا انسان د رو د پارهه خبره ده بلکه تحقیق پکار دي د خبري ولاو ردوه بعض لماليات مطلب دا وي چې منافق هاغه په امير اعتراض دي جن حديث کرازي نبي عليه السلام فرمي الجهاد صدعات جهاد دوکه چل ول دي جهاد کې و دشمن سره دوکي را دوکي کې دشمن بدوکه کې کله په يو ترکه به ځنګي کله په بل ترکه به کله په دا کومي چار وخت ازن باندې یو څه د دېنې درایو دشو نه وي پېرو باندې نا چلول بر تر کې د دې لپاره چې تا کوم مقصدی کامیابی نو امیر څنګه می مشر نو هغه یاکشران امیران په خبره کومک لريږي ځکه دا خبرو کوم جمال خبره بجا مقصد. دا خبره کوم دا مقصد دوم وي خو ښتاره سره ته خبر نه کېږي دې لپاره خو دې کې بجا ستانوي نو کاذرو ته دا خبر یو امیر <مارا> خبره عام خلک پی او امیران پی پروسی <پوشه> مثال پطور امیر اوی کنن شپا به مونگا خوف که امیران کوحسوری وی زمان مطلب بدایوی کنن به مونگا دشمن بعد حمله که جا سلسان بی آغی بارتا خبره رسی کنن مسلمانان خوف کنن حمله نکی امیران اوی کنن شپا به مونگا خوف که مونگا پیوش مدق قصیبه مونگا آغی مرد که یا امیر ایلانو که کنن شپا به مونگ ومختل ذان تیمون به خوخ تو وکاسر وټولې څخه په انتظار کی نو هغه بسړی شي او بل څه هم به هم له دا منافقتي کوم دي امير خو حکم کړي چې خوخ تو وکشړاني په اثر دي کې شرانه میران چې مطلب بوم دې حمله وکړي جېر ته امیر ورازې چې موږ یې د ورته مرامیشر امیر ته پیری ته خوخ بسو تر څنګه ایته امیر, امیر نه ای ماله دی بغیر تحقیق نه خبره خریده خبره په مطلب لیکوی او خبره خری ولو ردو هو کې دا خبره اله الرسول نبی عليه السلام تا والى اول الامر منهم او قانون دانو د دا حکم تا د دینا سودی وی مراد تن حکما او عمرادي یا قدادر مولا نوروي مرات دینا علما او حکما دي راغيم خبره من ليكي منو د دینا عالم هولذینا مقا به پوه کړې و ديله رح کتانو یزتن بتونونه وو چې خاوندانې د ملو رو خپلو یتن بتونو مقدد ک ممرغ بسطان ووي ی د خریجونه وو چې تلب د ملو راابستلو دي هغ به دی لره پو کړی وي وله وله فضل الله یاعلیک چرینوويفضل د الله رب العزت پتابان دی دله فضل او رحمت الله ل تلاته مشاطانانه خا مقا به تا بداریي کړی شیطان إلا قليلا مگر لوګونه وکړي هغه وبښي وي فقاتل في سبيل الله پس جنگ کواي نبی عليه السلام بلاراد الله کې لا تکلف الا نفسك مکلف نه دي مگر نفس هغه ترغيب دي جهاد ته نبی عليه السلام بعض لماوي دنه مراد بدر صغرا بدر صغرا د دا دا نبی علیہ السلام ووځي ترواله تر دې هغه بیا جنګونه دوی بیا څه څنګه بیاغو کو بیاغو کو چیرې دونکو خنېو نبی صاحب کرام رضی الله تعالی عنهم ته کمی راځي جنگ لاړ شي تک آسان پکې دا څو چې هغه ولیر مونږه خولې زخميان یو یو صورت آرام صبر کو زخمونه لیک آرامباندشي بیا ولاړ شي جنګ ته نبی علیہ السلام تعالی پیغمبر حوصله وګوري کوم نشي د دموه یی چې ما کسان کم کمزي یا نزی نظر بگینی جهاد مکم تود اقفل زان مکلفی تانب اللہ ساتا پوز کیکا نور لا نر تاور تا او نزی الله وزی صاف کی نئی نبی علیہ السلام جن تواف لارد اللہ کی لا تکلف وطن مکلف الا نفس کا مگر زانستان وحر ظلم مؤمنین او تی دوام مؤمنان لرحین پچن از اللہ نزی رچ تعالی این یکو فباس اللہ زینا کی جن دا او کسانو کفروچ کافر دین والله اشبعن الله ډیر س دی په جنکې وااشدو تنکیله ډیرر سخ دی تنکی لا یعنیې پهذا وورپولوې په راغو یاذا ورپلوې من شپ شفا تن حس كللو هو نصب یو دایت عام مفين او مطلب دی عام مخين دايات مطلب دا وي چاجی شفاو کو شفاز خص د د پاه د او ثاب بهوي او ځای چې بچی پارڅو کو دي پارا ولدي نه ګناه دی یو انسان دی شفارت د مظلوم دا, دا حق اغتل یا ظلم نه هغه بچو لیدو لیکی شفارت د ځای او ځای کې وست رسي د لار دی مظلوم بار کی چره دی ګونګار نه دی مجرم نه دی خو شفارت کو دته په الله اجر ورکی یو هغه د او د هغه مناسب دی د لار او بری وې چره دا نړۍ دی او دا مناسب دی دله دل ور کړی شي دا شفارت یو کړی د شفاار د ته به تاج وورپلی کېږي او دا شفاارت نو بیا اسلام فملو ایش به او توجررو تاسو شفاارتتهی تاسو ته به اجر درپلی شي او د شفاارت مطلب ای چریدان نه دی چې ت خپه خبره په چابانې منو کې د چالارې چا سره شفاارت کې او په زوره باندیا خبره منکي کی. په کې که نه ک غما د کلذا کار به کی. کېي یو کنه کې ته شفاارت نوویل کي شفارست تور تقبله یا شفارست که زمان زمان دا تاین داکار او که مناسب دی او که ساسو پا مناسب بی داکار او که دا مطلب ناچی خواه مخواه که نبی علیه السلام پا زمانه که بریر رضی الله تعالی دا یو وین زوا صحابی ده غالبا مقداد رضی الله تعالی دا رنگ نطورو آغا چی وین زوا آغا واتا پنکاه بانده و کل چی آغا آزاد شوا مارک آزاد که نوینزه خو چې کله ادې شي د غه بیا کااقت م شو تهخوا به پاتې او کو پهدي بیا مچ لاړه نوصابي ها به ګې د او دغم نهبي اشار وورپې ویلکو سوو دی کې به ګي ابن عاللبې نیابې فرم ما بهچ هغه ته قتل زما به پرو د دسترکو نو او چې روانې وي او د رضی الله او طرنه پسېې جړل او دا بل چې به برریره را نبی علیہ السلام, خبر رو نبی علیه السلام کا خبر اور چیز نبی علیہ السلام اگر ہوتا پر دی بریریت بیا دی تو واپس کے یہ قوا قریرہ دیکھ خدا تو دی و اذا اللہ پیغمبر کا شفارت کوئی کما تو حکم تو ہوئی کہ حکم کوئی زما پ کے حصے انکار کی سے بالکل تیار ہیں او کہ شفارت تو ان اللہ پیغمبر دے زمانے دیکھو نبی علیہ السلام عطا مل حکم نکم شفارت تو اس نبی علیہ السلام ڈمر اونچا مرتبہ او نبی علیہ السلام تو واپس جا ہوئی شفارت نہ سړی شفاارت کې د شفاارت مطلب دا دی دکته په چابانې وکم وکقع د راکار خا مخوا وکه یا در لذوفونې کې دتن نه بیا خفه شي شفاارت مطلب دا تاور یو شفاارت وککوو راکار د اووقو زغو خو خلکه او پنی کوئ دا تاونو کې شفاارت دیر اصلسلام فملل شجرلو تاسو شفاارت کوئ اجر در او بل بس شفاارت دی یو گنا فکار کے سړی شفارش کوي زا گناہ پرکار کی شفاعت کول پریبانی انسان گوننگاریږي ناجائز دی کی شفاعت کول پری انسان گوننگار دي به مطلب شیخ القران دہی مه الله ذکر کوي او تنیل رحم الله باز ولا مو ذکر کوي ذات شفاعت په معنا دا بیان باندې دی مخکې جهادو او د دې بیان او من یش ف شفاعتن حسنا ته داسې بیان وک او بیان قصاده جهاد او د خو خبرو یکل له نصیب منها بیباد لگا حصا او برخا دینا چا خبرو خبروکا حدیث من دل علا خیرن فلهو اجرو مثل فاعله چا چا تخلار او خودلا من دل علا خیرن چا تخلار خودنوکا فلهو اجرو مثل فاعله زده فارا پشاند تون کی اجر او ثواب دین ومیش فع شفاعتن صیعتن چا چا بیانو تو بیان بده ده غلطه و گناهنو لکل له کفل منها विवाद लरा अंडे ओपुज दिना जाते बद बयानो को गलत खबर जात उल्चा पामन को दी गुनंगार दे वरतफ वकान अल्लाह अला कुल्ली शयइन मुकीता औ देल्ला रब्बिल इज्जत पहारी उती बानी मुकीता मुकीत यो माने गहबंद ज़ेम का माने हिसाब दिर मुकीताrazi प माने मौतुल खूत वरा कर के उनकी वइज़ा यही तुम भी तहियतन तहियु बसनन یه مطلب عام مفسدیری نو ذکر کرده دی. اما مطلب ده تا پچا بانی سلام واچلو و چې تاسو تاو سلام و فیشو نتاو سو داغی بہتر جواب ورکی یا کم از کم افتا سی جواب ورکی چادر بانی سلام واچولا سنت کری خدا السلام والیکم داغی جواب ورکول بیا واجب دی والیکم السلام او جواب دا جواب ندیکم چلی پو کې کرای دی خچاری او خیح او جوړي سلام جواب صه خو والليیکم اسلام سره دی بیا نور ور سره و که ني خبري و خو سلام در باندې جوواچلو بیا به و ععلكمم اسلام بیا و سه نوري خبري وکه او قنو د ډیرر ور تاي خو جوعلیکم سلام, ونویل سلام دا دا دی ونویل س پې باندې بننگاري السلام عليیکم جواب دی و عليیکم اسلام چا و دا خبري ددي جواب نه دی د چا درمان اسلام واچلو نیار تول السلام عليیکم ته و والليیکم اسلام ی وررحمت الله ک چا وررحمله ویلته او برکات ورتهم وایه چا سلاماللو کم کم که زیات نهشی ویللی نوواليکو مسلام ورته ووایه سلام د ذاابونه حادیثو کې ن بیالی سلاملا السلام فرمدي کو چې روان سړی دی هغه به په ناس باند اسلام چېي کو چې څغااړي کې دا به سکل پپل دا نه با اسلام چې مثال پطور یو سړی موټل ک روان دی بل روان دی دا موټ وا پر سیکل وا سلام وچي دی پار کې ابتدا ځان کو چې ښکارنه شي ګین ما بل کيو زې کې خلک ناشتي لکه خلک هغه په ډیرو باندې سلام شي دی طریقې سره ویجه سلام باچول کیږي دا مطلب عام علماء ویل وي مطلب د آیات شیخ القرآن رحم الله او سینلوی رحم الله بازور علماء ذکر کوي امام رازی رحم الله مشارتا دا مطلب ذکر کوي هغه داوي و ایضاح ویتم کلا شي تاسو بتحیته او ژوندې کولو ترانه معنا دا چې تاسو دچا بیان وکړي ژوندې شوې حياته مراد روحانی حياته یو مراد ته پېښې شو سلام چې په دې سره موږ ژوندې چې تاسو سلام وکړي کلا چې ژوندې کوي تاسو په ژوندې کولو سره وحیو به منها تاسو ژوندې کې نور لرا په خسته طریقې سره او عضوها یا کمس ته واپس کیدلره ان الله کان علا کل شیل حسیبا بشکره دې الله رب بahari uciz ban de hisab nak Allahu la ilaha illa hu Allah sir taawud azzi nişte bol ilah magar sir Allah la yajma'nakum ila yawmil qiyamati fa ma qara'ajma booki ta'sulara az zaqiamata la ri bati nişte shak pare ki wa man asqa min Allah haditha aw sude de dustune Allah na fa تو پی تاسو لرم چې شوي تاسو په هغه منافقانو کې بیا ديني جوړل یو کولولمو د رسول الله تعالی باندې الزام لګیدلو نو هاغه وخت کې صحابه کرامو د منافقانو په اړه کې دوشه ايدي ته صداور قصو کول ترام زم کولایې کم خلک چې ځنګي اود نه واپس راغلی دا غي په اړه کې مسلمانان جوړل شي چې اوس ورته رسو کو درې کول د له نواب څخه دادې د کسانو مک نه راغلی نو بیا اسلام تو مونږ ایمان را وړو بیا ته و پس ورات زمونږه تتيجارت غغره سامان دی مونږ دووم مکې ته بیا واپس بیا سکنامره جي اللهتهم زوړهوي شو اده کافر دی مسلمانان دي که مسلمانانې جنګور سره نه کوو که کافیر دي چې جنگ سرککوو سوشي تاته ل را چې پهبار د منافکانو کې دو ډلی شوي الله ار ک سوم راسواک دي لر رکتهی ماانهه رد د و می الله دې کوفر ته بیا واپس کړی یا زموږه هلاکه وم هلاکه دې لرا یا رتواکه دې لرا په سبب د عمل دې آیا واړی تاسو لار وکئ من ازل الله ها تعال را چې گمراه کړی وی الله نه کی پد روم یذللو کلا حدیلا چل چل گمراه کی څوک پر تلان نشو پدلین و من یذل الله تعال چې گمراه کلا کله سبیلا پس بیا باندې مهمه دا د پارې نه نه وادو لو تک پرونا کمه کفرو واشه داوه اوسم مهلاو رژیکلي دي سرته ابنیمالک مطلج د مدلجقببی دا اوت د جنګې اوت او جنګ ب نروو نوويلی لا سلام تهراه ورته ووي چې مونږ به تا سره واحدده وککوو چې تاسو مونږته سنو وي مونږ تاسو سنو ووي په تاسووان صوک حمل کو مونږ هغې سره ملګری کږي ان تا دا ومعهده او بياشده کافره سوش و خوشش سو و کل شمده که غناهونه کسما کسما شروعه مصلمان زمارا حکیم مفاقه گرنه ده لوتاک فرونا چه کفرو قیتاسو کما کفرو لگا سنگه چه ده کافر ده ک ام کنو فتکونون سواعن فس شئیبه تاسو برابر فلا تتخذو منهم اولیاء فسمن سیده دینا دوسان حتا یحاجرو فی سبیل الله ترده فریج حجرتو قودی فلا رضا الله حکیم ف کجردي وړ فخزوهم پهتونيتي دي لرا ووقلو همم او ووج دو لراهي توجد موم کمز چې بیامووم دي لرا ولا ت تخذو من همبولاً منتي د دینا دی دی سوکدوستان ولا نسورا او ن قداان ال الذينا مگر حالتانان يويلونا ک اوورتي کي علقومن فأمين ساسو ده غيكي مضبوطة وادوي او جاؤوكم يا راشي تاسو تا حصيرت سدوروهم تنگشيوي سيني ده دين ده جنگ قولونا تنگشيوي ده دينا يقاتلوكم تي جنگوكي تاسو ترا او يقاتلو قومهم یا جنگوكي دخبل قوم ترا نتاو سر جنگ كي نبر سر جنگ كي بس با آمنو سيد الغالبتا غيثم شاء الله پچرې خوښه شوي د اللهرب لزت لله علیکم تا مقاغا ل کړې و و دي للا په تاسو لوکم پس وجلې و تاوسه رایه جن ب کړې وې تا والله تاڅغهله ب کوي څوکګر نه عمل غواړي ن ورته ورکي فین تزه لکم که دی جودا شلو تاسوونه پهلم یو قې لوکم پهجنګونهکه تا سر را وال قوي ليیکم مستلم او وي ورزوله یا نقد اسلام جنگی پری خلوی اسلام قبول کر فما جاراللہ لکم آلیم سدیلا وستن دی گردولی اللہ رب رعزت سعصولا فریبان دلار یعنی لار دا جنگ ستا جدونا آخرینا یوریدنا یامنوکم ویامنو قومهم توق بلقسم خلص چاہی دو کباز دی حسن دا ہمہ اللہ ذکر مراد دینا منافقان دي منافقان نوی علیه اسلام تیل مونگتاغ و سرم جنگ نکو، او کافر تیل مونگتاغ و سرم جنگ نکو، جا جنگ وقت برا غی، نو بیا با کافر تیل دیم ملگیری ورد. زویم کو الیمان کورتیبی اونو رو ذکر کرده دی، بنی اصد او بنی غتفان قبیله ورد. دیجی مدینه تراغلل، نو دیویل مونگ اسلام راوڑه دی، بیا جی قرون تواپس شل، نفاظ کو رکو پر او دا چې اسلامی اخکارت کرده چه نور و الارد که مونت فلاره مانان و ماران و ایمان را ورده نبی علیه اسلام صحابه کرام الله اللہ تمدیت دا نصفت و کناوز بالله من صالح تو پاککاری ایمان را چې شل بیدا کرونی کروک و ستا جیدون آخرینا ضرده چه بیاو مومی تاس و نور کسان یریدون چه غواربا این یا منو کم چه امن واقلی اصلاسنا و یا منو قومهم او امن واقلی کولا ما ردو الى الفتنه تی هر کلا چه واپس شدی فتنه تا پور کی صوفی ها را گڑی گی پدی که هر کسما جنگ و غیر چه ملوشی جا دیده ترا گڑی گی جنگ چیئن ده کافر ده طرفا فا ایلم یا تزیلوکم بسکر چردی جدا نشل استافتنا الیکم السلاما ویلقو دعا تفده فلم یا یعنی ولم یلقو الیکم السلاما او وینو ورزو لیکنو قلتاستا اصلاما صلحا یا سامان دا جنگ و یا کوفو ایدیهم و یا کوفو داب عطف پلم یا تزلوكم یعنی ولم یا کوفو ایدیهم عنکن او بندی نکل آسون استا سنا یعنی جنگ نی بندنکل آسون مفقوضوهم پسکونی تیدی لرا وقتلوهم او او وجنیدی لرا قتل کیدی لرا حیثو تقیفتموهم کم دیش بیا همی تاسو لرا و اولئیکمو دا کسان جعلنا لکم گرزولی مونتاوتو لرا علیهم پا دیباندی سلطانا موبینا دلیل کارا دلیل روخانا واضح وما کانا لی مومننن یقتولا مومنن الا خطواء صلو رمکم احتیاط پل قتل قتل کے باحتیاط کوئی ندی مناسب دا پاردهیزیو مومن این یقتولا مومنن چی قتل کیو مومن لرا الا خطواء مگر پا قطاع وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا جَاهِقَتَلَكَ مُؤْمِنًا لَّرَا خَطَأً فَقَتَلْتَ رَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَسَأَازَادُولُ غُلَامٌ مُؤْمِنٌ دي دِيَّتٌ مُسَلَّمَةٌ أَوْ قُرِئَتْ دِيَةُ الْقَارِلِ إِلَى أَهْلِهِ دَأَلَغَتَا أهل إِلَّا أَن يَصْدُقُوا مَغْرَدَ شَرِيكَكَ أَوْ خَرَاتُ كِنِ مَاسِكِي ذِهن كَثَارَ ذَاهِ هَذِهِ الْحَدِيثِ خُدَاو رَفِعًا أُمَّةَ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهِ وَالِ ځما او که کې زو په خطا په زور یا په هېره توشي هغه ماسته نو دا قتل په خطا شېو دي او په دې باندې دې یدې غلام آزادول دي دا څه ده جواب دی یو جواب امام جسال رحمه الله کوي دي او اذا تا تعبدن او زګرن لجو ليله حساب بعدې دا, دا پارا چې دې آینده پارې احتیاط کوي او دې تراټنه ورکو کېږي م زکه اووررن خطا خط کممکارو شي الله د هغې موااف سري ب موجه خدا زما د خپل ځ دا کچ کتابونو ک چته میلو شوه د هغینې ذبت الله راپزدار کرم بئ او ک چاته میلو نه شو داجه نو زما د هغې نه بیاروجو ده زما ین ک دوی مووجه ده زما د خپل زهن دا وجه چې اصل کوم د عادي د دا متعلق دی د حقوق الله سره حقوق كل الله هغه معافدي چې پ خطا یا پهیررو شي ل کرووج غره سړی وسي نودا الله موافي او کم که حکوک العباد دی که پا دی که سلیسو پا دی پا که مجرم دی اکا سنگا پردی پوٹی تستامال وراغ لی که په خطا سره وراغلی لی او قاضی با فیصله که تابانی بتاوان راولی گفتا سی قتل داده حکوک العباد ندی نو زکا خطا شده پا دی که پا دی انسانوان زیتش دی و غلام ازادون دی چا که قتل که مومن لرا په خطا سرا پس ازادون دی یو غلام موم قُرِئَتْ بِطَرَ لِأَهْلِهِ دَاءَ أَهَلَتَا دا أهل قُرِئَتْ تُو بِأُسْلُخَان وَقُلْ يَا جَلِزَر أَشْرَفِي وَقُلْ يَا لَتْ ذَر درهم وَقُل إِلَّا أَنْ يُصَدِّقُوا مَغَر دَاجِلي صَدَّقُوا كِنِ مُوَافِقِي كَيْن كَانَ مِنْ فس دا قَوْمٍ فَسَكَتُوا دَامَ مَقْتُول بِيُدَازِ قَوْم نَادُو وَلَكُمْ جِ دُشْمَنُ التَّاسُ وَدَاجَكُمْ سَرِ بس آزاد اول دی یو غلام مومن دی یو سړی دی قتل ک خدا سړی طرف مومن دی او ټول کافر دی ودي ټین کې و سړی یو غلام آزاد سی او نور تبار لځه ک نور کې چې د کافر او مسلمان دی او دانو دا کافر دی د میرال د کاثر ته دي نو کافر به نه شي غستلین وہ ان کان من قوم بینکم او ک چې یو دا چې قوم نه چې په میثاق کې او بینهم او په میثاق دی کې میثاق مضبوطه وعده فديه متسلمه ازبياد يطال لقريه اهله اهل, أهل دهغيطه وتحرير رقبه مؤمنه او ازادو ديو غلام مؤمن دين فمن لم يجد فجاء ذكر بيان منتل وصيام شهرين فترجبون ست ذو مياشتين متتابعين پر لبس توبه من الله ذا قدن طريقا توبيه طرف اللهنا یادہ قوم تیادہ توبہ دار طرف اللہ نہ متتاب عین پر لفظی دا مطلب کہ بدی کے بدو میں یو قضی غم نراولی یو ہا قضی دا چری شریعت دے طرف راشی مثال پر دور جناں دا پاگل بیماری راغلا یا تری دے دس بیماری راغلا چرے پک روجن نشی بولی بیا ماصولی یا اختر وغیرہ رالو دے کہ ماصولی دے دین علاوہ متے پک روجن ماضی کا ماتے کا بیا بدر طرف کی تضروجین پاتیو کوچروجين ماته کا بیا به سر نه نیسی مو دتا به او دی الله رب ال علی من حکیمه او او حکمت والا ذات و من یقتل مؤمنا متعمدا دیاج قتل کو مؤمن لرا متعمدا فقصرا فجزاوه جهنم فستزادت جهنم دا خالیدن فیها همیشه وی دی پدی جهنم کې وغضب الله وعليه او غضب الله رب العزت وی پدباندی ولا نه وو او لا نه الله رب العزت واعد له عذاب نعظیم او تیار کړی دلارا عذاب زرناک د دی دین د عالمین یسو کې مؤمن فقصر قتل کی دا انسان همیشه جهنم مېدی حال دا مومن قتل ول لا ده او مرتکب د ګناہی کبیره همیشه جهنم مېنی سلطولی همیشه جهنم ذکر دی. یو جو یو جو جواب دی؟ اکرام رحمه اللہ صلی اللہ علیه اللہ قتل المؤمنین دا پکت قتل کی دا حقا چې د مؤمن قتل حلال او جائز گنی جو مومن قتل حرام دی او دی جائز او حلال گنی نو حرام سید حلال گنل یا حلال سید حرام گنل ودی صدقاتر کی گی نو ذکر ودی همیشه جهنم کی دی. ذین قول بعض لمعه ذکر کی و من یقتل مؤمنا متعمدا نو مؤمنا قتل ک ددای ایمان ورتبد لگی د مؤمنی دیوجن قتل ک ایمان دی ولی مسجد دی ولی عبادت ایمان چ ورتبد لگی د تو مؤمن قتل ک د پر ایمان مسلمان ند نو ذکر ل بار جهنم دی ذکر مؤمن خو ایمان ققی خو بد ورتبد لگی دریم و جاورتوی زکر کری کرا جی خالدان ترا آبدا نوی زکر نو مراد دیر زمانه باندې دی اطلاق کی دیشی طول عمر بانده اطلاق کی دیشی و دیر زمانه باندې دی هم اطلاق کی گی نو دلتا مراد دی دینا دیر زمانه ده جا ایوها الذین آمنو اے ایمان والاو اذا ضربتم فی سبیل اللہ دا تیزم قانون اصلاح و نیتا سال سنیت صحیح ساتی واقع دعوی عبداللہ ابن عباس سے فرمئی د نو اسلام ساحابې کرامبزی الله او طالن هم روانو فلار جتلل چېتلل ډسلام یو طبلي یو تننو هغهګړی واغیرې سرولي کله چې د مسلمانان دا جماعت او ډلی ي دله نو هغه د ل نه چوګور دا سرتي د اوغور ته مخکې لا چې ورت شروع د داغ دا مذهب ب و پوه چې زه مسلمانې ما دي بهما با بند زار نه کې ساحابې کرامب الله او تم خشال دا او د ځان دشکو د پااره دی د دغه سیلی بهې کې لار هغې شهید کوو او د هغه غړي ماریې رنیمت کې را وړو نو بیالی ال اوسلامان ته چې واقعرو د نو بیا ارانانډته خفهه شو پورتوي تا داسې کار کوي چېی سړ تاسو مسلمان مسلمانه د اسلام کوم کارونه دي چېغله کويره دا مسلمان دی هغه کار دی کوي یو تاته بیا خلو ووي بمه واقع دعوا د مسلمانان یو ی ډله جمع را روان وه روانو جهات دپاره قدی دلکی مقدار نیازت رضی الله تعالی او هم موجود ده چې بلاره باندې تل نو په وی کې اوتان هغه دی په زور زوره باندې کلی شروع کی ذکر او کلی می شروع کی ندی ها قتل کو لا اله الا الله او دی او دی نه ده ځکه له فارق کی قربي چې هغه شهید یوتن په دی کې او هغه ورتل لاکارم کوونکو کتاب او کې می ورتا شهید جناب نبی علیہ السلام ته واقع بیان ک نبی علیہ السلام او مقداد مقدار دا د ۱۰ طریقې قتل شید کول دي چې لا اله الا الله جواحکو کولا مقدار رضی الله تعالی او تفریم د الله پیغمبر ځان به څکول د کول نبی علیہ السلام او تفریم له مقدار سب سهاله دي قیامت پردې ستا په خلاف داوتون کې او کریمه ګوړه دې وړي چې الله ما کریمه ویلو دې باوجود دې قتل کړي مطلب څه جواب حریز کرازنی نبی علیہ السلام ته بار بار را خبرو کړی مقدار صاحب سهل تي مقدار رضی الله تعالی ما خپل د ازمکه چودری زپ کې نوته زمره نبی علیہ السلام تختې سره ماتي الفاظ جوړو کو زپ پر خپل کار باندې ډیر خپېمانه کونه درې مواقیات او ثامہ بن زید رضی الله تعالی انهم وا ثامہ بن زید رضی الله تعالی انهم هغه پوځیان کته لیدې پوځیان کته لیدې نو چړي باندې دی ځل ګزار کو له ڈسنگی پی گزار کلو آغا لا الہ الا الله شروع پر حسامہ پی نزید رضی اللہ وطم دا صڑی شہید پر راغی نیبی علیہ السلام و سلام موجود دے دا قبری کی دلی نیبی علیہ السلام و توفر میں لے حسامہ ایتا دیس سلام شہید کلو چاگر لا الہ الا اللہ وی حسامہ رضی اللہ وطم فرمی دا اللہ پی غمبر حقظان پس کلو دا پاری دا کل نیبی علیہ السلام دیر دا غصی الفاظ و توفر میں په الله شقفتان قلبی اتهون اندازه زيرولو دغه باندې ورلو شنو یې وکنه بیا تاسو پتاه کیدلی چې د دې زموږ کلیمو وی د کوخه باندې وی مطلب دا استاد زږ د رسته کار دی دغه خدای درا شریف نه شې انسان زږ ګنن نه کوي نه بس بلکې په ظاهری کلیمو وی لا د الله تعالی نور امام مله دا جامع کریمه څنګه ویلوه سلورمه واقعا د په مبارک ان دغه ته منسب عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو کړي یو د چار کلمو ولې پریخلو زین بیا جنگ بیاجن شروع او ګاو بیا بی پریخلو په دریم دل بیاجن بی شروع په دریم دل چراغ عمر رضی اللہ تعالی عنہ قتل کړ نبی علی اسلام ته چراغ نبی علی اسلام ته واقع بیان کا نبی علی اسلام او توفه می کلمې دا تصویر نه وې قتلولې الله پیغمبر دغه قوم پریخو فزان د سترو د فارې کلمو ویل نبی علی اسلام ورته په مصیبت ته لګی کآخر دل د اخلاص نه کلمو ویلې د خطا تا معلومات نیشتا. ماللہ فرمی کرتا کہ تاوستا چاہ اسلام غاڑکی کرتا چاہ ما اسلام قبول کر. یا دا سکاری ہو کچھ لاغین سرگندی گی دا مسلمانی کرتا بیاور سسن موایئی. یا ایوہا اللذین آمنو ایمان والا و اداز و ربتم فی سبیل اللہ کلاچ سفر کوئی تاوزو پلال اللہ <سؤال> کی فتح بیانو پس تحقیق کوئی و لا تقولو او موایئی لمنہ اچاتا القائلی کم السلاما جو ور دې تاسو اسلام لږه مؤمنات ور دې جنته مؤمنين تبدغه ان عرض الحياه الدنيا کده قصې کوي یو یاد د دې له دوی تاسو سامان د دنیا ځکه باندې سلیم قبري کم کسو دی ګړی سلولي سترولي دی باندې سلام باندې دی بیا مشیت او ګړې تی غنیمت کې بیا راوړل وکتا سودی دا پار خلا کوینه چې مال راته ملوي شي عند الله مغانم کثیره الله تعالی غنیمت دې نړ ذالک قنت من قبل دا ستاسو مخېوي فمن الله علیکم وصلی احسانو کو پتا څه فتویو په تحقیق کوي ان الله کان بما تعملون کبیر بیشک الله رب العزت هغه عمل چې تاسو کوي خبردار دی لا یسویل قائدن آیات کې مختلف قسم مشکلات دي بعضیونه کوي چې مجاهدین او مازورین برابر نه دي نست کلو مجاهدین پناځ ډیر غوړ دي کلو یو در باندې غوړ دي ومعنى اشكال حلقه وارترا وارترا بوره او دا اشكال مسئل راضي که محمد راضي رامنا لا ذكره ده او دك وجه والا ذكره ده لا يستويل قائدون ندي برابر ناس کسان یعنی دا جهادنا من المؤمنين دا مؤمنانونا غيرو علی الظرر جندي بماران والمجاهدون او جهاد كونك سي سبیل الله فلارد الله كي بيام واليهم وانفسهم بل اغولو د مالونو پکاولو د ځانو تر جهاد کی نه یو چې څوک جهاد نکي بغايده او رسوک جهاد کی دا برابر نه دي بيان تزل الله المجاهدين وركل الله رب العز جهاد چون کی بيام واليهم وانفسهم کمالو نفسرا علالقاعدين عنا تصو بيماران او باندې درجه يا و درجه یاو سړې ناسې د بیماری د وژنې جهاد نکې ذویم جهاد کې د دې په مېس کې یو درجه فرق دی صرف د جهاد نګی نور ثواب او ثمرات مليږي ځکه او د وای جنہ ناسې دریم او کله وعد او د ټولو سره وعد د الله رب العزت د جنت دا کول نه مراد سوق د جهاد کې او سوق د بیماری د وژنې کې جهاد نکې و او ورکړی الله رب العزت جهاد کی عل القائدین فناصب باندی چندی بیماراں اجر نازیما فلوی اجر ترا کی بیماراں دی جہاد او د مجاہدین یو درجہ پر او کی بیماراں ندیو اسنا سینو ددی دي پنس کڈی درجہ فق دی درجات منو درجی طرف اللہ نہ و ماقرتن وبخنا ورحم و مہربانی و الله هو قر او دی اللہ رب رحمت بکون کے